Еріх Марія Ремарк Три товариші Глава перша Небо ще було латунно-жовте і чисте, не закурене димом. За дахами фабричних корпусів воно аж сяїло. Сонце от-от мало зійти. Я глянув на годинник. Ще не було восьми. Лишалося чверть години. Я розчинив браму і наготовив бензиновий насос. Під цей час завше проїздили машини, яким треба було заправитись. Раптом позаду почулося якесь хрипке вещання. Здавалося, ніби десь поблизу під землею накручували і ржаву гайку. Я, прислухаючись, зупинився. Потім пройшов через двір до майстерні і потихеньку відхилив двері. В напівтемному приміщенні блукав якийсь привид. На ньому була забруднена біла хустка, синій фартух і грубі пантофлі. Привид розмахував мітлою, важив з 90 кіл і виявився прибиральницею Матільдою Штос. На якусь мить я спинився, дивлячись на неї. Вона, з грацією бегемота, топталася поміж радіаторами автомашин і глухим голосом наспівувала пісню про вірного гусара. На столі біля вікна стояли дві пляшки з коньяком. Одна з них – Майже зовсім порожня. А звечора ж була повнісінька. Я забув сховати її під замок. «Але ж, фрау, штос!» – вимовив я. Спів обірвався. Мітла впала на долівку. Блаженна посмішка згасла. Тепер привидом став я. «Боже, праведний!» – пробелькотіла Матільда, втупивши в мене погляд своїх почервонілих очей. «Вас я так рано не сподівалася!» Це ясно. Ну як? Сподобалось? Воно то так, але ж мені дуже ніяково, вона витерла губи. Я просто розгубилася, ну, це вже перебільшення. Ви просто здорово набралися, набралися, як конопляний сніп води. Вона ледве трималася на ногах, її вусики здригались, а повіки кліпали, як у старої сови. Та поступово у неї в голові трохи прояснилося. Вона рішуче зробила крок уперед. «Пане Локамп, людина, це ж тільки людина, та й годі. Ну, спершу я тільки понюхала з пляшки, потім ковтнула трошечки, бо ж мене завжди чомусь нудить, а потім, потім біс мене, мабуть, попутав. А до того ж, не слід бідну жінку на гріх наводити та пляшок тут наставляти». Це вже не вперше я заставав її отакою. Матільда щоранку приходила на годину-дві прибирати в майстерні, і можна було лишити на столі скільки завгодно грошей, вона й не доторкнеться до них. Але на горілку кидалася, як кіт на сало. Я підняв пляшку. Той, що й для клієнтів ви, звичайно, не зачіпали, але оцей, добрячий кон'ячок пана Кестера, ви мало не до дна. На підстаркуватому обличчі Матільди промайнула посмішка. «Що правда, то правда». «Адже я розуміюся на цьому зіллі. Та хіба ви зрадите мене, пане Локамп, мене беззахисну вдову?» Я похитав головою. «Сьогодні ні». Вона обсмикнула підтикану спідницю. «Тоді мені краще втекти звідси. Бо ж коли пан Кестер прийде, тоді хай Бог милує.» Я підійшов до шафи і відімкнув її. «Матільдо». Вона перехильцем поспішила до мене. Я підняв коричневу чотиригранну пляшку. Матільда на знак протесту звела руки. «Це вже не я, слово честі, того я не чіпала». «Знаю», – сказав я і налив повну стопку. «А чи знаєте ви, що це таке?» Ще пак вона облизнула губи. «Ром, багатолітній ямайський ром». «Добре, то випийте ж стопочку». «Я?» – Матільда відсохнулась. «Пане Локамп, це вже забагато буде». Це ж на мою голову, як розжарене вугілля. Стара, що пота потай випиває ваш коньяк, а ви потім ще частуєте її ромом. Та ви свята людина, їй бо свята. Краще померти, ніж пережити таке. Та невже, сказав я, вдаючи, ніби збираюся взяти стопку назад. Ну, та вже нехай. Вона похапцем узяла стопку. Від доброго гріх відмовлятися, навіть коли не знаєш, що воно і звідки взялося. За ваше здоров'я. «Може, сьогодні ваш день народження?» «А вже ж, Матільдо! Вгадали!» «Та що ви кажете?» Схопивши мою руку, вона трясла її. «Вітаю сердечно, побільше вам грошенят, пане Локамп!» Вона витерла губи. «Я така зворушена. За це треба б ще одну проковтнути, адже я вас люблю як рідного сина». «Гаразд!» – я налив їй ще стопку. Вона одним духом осушила її і, нахваляючи мене, попрямувала, похитуючись із майстерні. Сховавши пляшку, я сів до столу. Бліде сонячне проміння падало крізь вікно мені на руки. Якесь дивне почуття викликає отакий день народження, навіть коли ти цілком байдуже сприймаєш його. Тридцять років. А був час, коли мені думалося, що й до двадцяти не доживу. Таким це видавалось недосяжним. А потім... Я витяг з шухляди аркуш поштового паперу і почав підраховувати. Дитинство, школа, цей етап життя здавався далеким-далеким, тепер уже майже неймовірним. Справжнє життя почалося лише в 1916 році. Тоді саме я став новобранцем, худорлявим, довгов'язим юнаком 18 років. По команді вусатого унтерофіцера вчився лягати і вставати на полі за казармою. Одного вечора ще на початку служби прийшла до казарми мати. Вона хотіла мене вдвідати, але їй довелося чекати понад годину. Я запакував свій ранець не за уставом і зате мусив у вільний час чистити вбиральню. Мати хотіла мені допомогти, але їй не дозволили. Вона плакала, а я так стомився, що заснув у неї на очах. Ще до кінця побачення. 1917 рік. Фландрія. Ми з Міддендорфом купили в солдатській лавці пляшку червоного вина. Хотіли попразнувати. Та не вийшло. На світанку англійці почали інтенсивний обстріл. Опівдні поранило кестера, надвечір убило Майера і Детерса. А ввечері, коли ми вже думали, що настав перепочинок, і відкрили пляшку, почалася газова атака, і газ просочився у бліндаж. Ми, правда, вчасно наділи маски, але. У Міддендорфа вона виявилася несправною. Коли він це помітив, було вже запізно. Поки її зірвали і знайшли нову, він вже вдихнув забагато газу і блював кров'ю. Наступного ранку помер. Обличчя його було чорно-зелене, вся шия геть подряпана. Це він намагався роздерти її нігтями, щоб дихнути свіжим повітрям. 1918 рік. Лазарет. За кілька днів до того прибув новий ешелон, бентиз з паперу, тяжко поранені. Цілий день сновигали туди-сюди пласкі операційні коляски. Часом вони споверталися порожні. Біля мене лежав Йозеф Штоль. Ніг у нього вже не було, але він ще про це не знав. Він не бачив свого горя, бо під ковдрою лежав дротяний кошик. Та він би й не повірив цьому, бо відчував біль у ногах. Уночі в нашій палаті померло двоє. Один умирав повільно і тяжко. 1919 рік. Знову вдома, революція, голод. На вулицях не вщухає грізне плювання кулеметів. Солдати проти солдатів. Товариші проти товаришів. 1920 рік. Путь. Карла Брегера розстріляли, Кестера і Ленца заарештували, Мати моя в лікарні. Рак. Остання стадія. 1921 рік. Я задумався. Не пригадав нічого. Цього року наче й не було. В 1922 працював на залізниці в Тюрінгії. В 1923 завідував відділом реклами на фабриці гумових виробів. Це було під час інфляції. Заробляв 200 мільярдів марок на місяць. Двічі на день сплачували гроші, а потім щоразу відпускали на півгодини, щоб можна було побігти до крамниць і дещо купити, поки не оголошено новий курс долара, бо ж тоді гроші вже знецінювалися вдвоє. А потім, далі роки, я поклав олівець. Не варто все це й згадувати. Та й забулося вже, як воно там було. Багато дечого довелося пережити. Останнього разу я відсвяткував свій день народження в кафе «Інтернаціональ». До того працював там цілий рік тапером. Тоді ж зустрівся знову з Кестером і Ленцом. І от опинився в авторем майстерні. Авторемонтній майстерні Кестера і компанії. Компанія – це були ми з Ленцом. Але майстерня належала, власне, одному Кестеру. Колись ми разом училися в школі. Потім він був нашим командиром роти – Пізніше командиром літака, потім у деякий час був студентом, тоді автогонщиком і нарешті купив оцю халабуду. Спершу до нього приєднався Ленц, що деякий час перед тим тинявся десь у Південній Америці. А потім і я. Я витяг з кишені сигарету. Зрештою, чого мені було журитись? Жилося мені непогано. Робота в мене була. Була і сила, і здоров'я було, як кажуть люди. Міг довго працювати, без утоми. Але краще про це не думати так багато. Особливо на самоті. Та й увечері теж. Бо тоді часом насувалось щось із минулого і дивилося на тебе мертвими очима. Та від цього рятувала горілка. На дворі рипнула брама. Я порвав записку з датами мого життя і кинув у кошик. Двері розчинилися навстіж. На порозі стояв... Готфрід Ленц. Довготелесий, худорлявий, солом'яно-біла грива на голові, а ніс, наче з чужого обличчя. Роббі, закричав він. «Ти, старий ласуне, встань та підбери живіт! З тобою розмовлятиме начальство!» «Ой, Боже, я підвівся! А я сподівався, що ви про це не згадаєте. Змилуйтеся, хлопці!» «Чом не так?» – Готфрід поклав на стіл пакунок, зацокотіло скло. За ним увійшов кестер. Ленс виструнчився передо мною. «Роббі, що тебе найперше спіткало сьогодні вранці?» Я подумав. «М -м, «Стара жінка, що танцювала. Боже, мій милий, погана прикмета. Але до твого гороскопа пасує. Я його вчора склав. Ти народився під сузір'єм стрільця. Отож ти, дитина, ненадійна, не стала, як комиш на вітрі». До того ж, у цьому році ти під знаком сатурнових кілець та щербатого Юпітера. Ми з Отто заступили тобі батька і матір, отже я передаю тобі насамперед щось захисне. Бери ось цей амулет. Жінка з племені інків подарувала мені його колись. У неї була голуба кров, пласкі стопи, воші і дар провидиці. Білошкірий чужинцю», – сказала вона мені, – «цей амулет носили королі». В ньому сила Сонця, Місяця і Землі, не кажучи вже про менші планети. Дай мені за нього срібний долар на горілку, і він буде твій. Нехай щастя передасться і далі. Дарую його тобі. Він тебе захистить, а твого непривітного Юпітера змусить тікати. Він повісив мені на шию маленьку чорну фігурку на тоненькому ланцюжку. Ось так. Це проти тяжкої скрути. А протибуденної – ось це. Шість пляшок Рому від Отто. Ром цей – удвоє старіший за тебе. Ленц розгорнув пакет і виставив пляшки поодинці на стіл. Під промінням вранішнього сонця вони засвітилися янтарем. «Просто диво!» – сказав я. «Де це ти їх дістав, Отто?» Кестер засміявся. «Це була ціла історія. Надто довга, щоб її розповідати». Але скажи но як ти себе почуваєш? На всі тридцять? Я махнув рукою. На 16:50 і п'ятдесят водночас. Не вельми. І це ти називаєш не вельми? Заперечив Ленс. Та це ж найліпше, що тільки може бути. Тим самим ти підкорив собі час. І живеш за двох. Кестер глянув на мене. Дай йому спокій, Готфріде, сказав він. Дні народження дуже вражають почуття власної гідності. Особливо зрання. Та він очувняє. Ленц примружив очі. Чим менша людина думає про свою гідність, тим більше вона варта, Роббі. Це тебе втішає хоч трохи? Ні, відповів я, аж ніяк. Коли людина чогось варта, то вона вже сама собі пам'ятник. Та й усе. А це, на мою думку, обтяжує і нудить. Він філософствує, Отто, сказав Ленц. Значить, ще не пропаща душа. Він переборов хвилину страшної тиші. Той момент, у день народження, коли сам собі дивишся в зіниці і раптом починаєш розуміти, яке ти жалюгідне курча. Тепер можна спокійно братися до буденної праці і мастити кишки старому кадилаку. Ми працювали аж до сутінків. Тоді помилися і перевдягнулись. Ленс жадібно глянув на шеренгу пляшок. «Скрутимо в'язи одній, га?» «Це вже як робі», – сказав Кестер. «Не личить, Готфріде, робити імениннику такі грубезні натяки щодо подарунків». «Ще менше личить мучити з прагою гостей», – відказав Ленц, відкриваючи пляшку. Аромат миттю наповнив усю майстерню. «Боже, мій милий», – вимовив Готфрід, – «ми всі потягли носом повітря». «Просто неймовірно, Отто! Треба вдатись до високої поезії, щоб підшукати гідні порівняння». «Надто шкода такого для нашої підсліпуватої халабуди», – заявив Ленц. «Знаєте що? Поїдемо кудись повечеряти, а пляшку заберемо з собою. А потім десь за містом на вільному божому світі розіп'ємо її». Блискуча ідея. Ми відкотили кадилак, коли якого працювали по обіді. За ним стояла чудернацька штуковина на колесах. Це була гоночна автомашина Отто Кестера, гордість майстерні. Свого часу... Кестер купив на аукціоні за безцінь машину – стару лайбу з високими бортами. Фахівці, що були при тому, рішуче оцінили її як цікавий експонат для транспортного музею. Конфекціонер Больвіс, власник фабрики «Жіночих пальт» і «Гончик-любитель», порадив Отто переробити автомобіль на швейну машину. Але Кестера це аніскільки не бентежило. Він розібрав машину як кишеньковий годинник і цілі місяці – Зранку до ночі працював коло неї. Тоді одного вечора з'явився на ній колобару, де ми, звичайно, коротали час. Больвіс мало не луснув до сміху, коли знову побачив ту ж машину. Вигляд у неї був такий самий чудернацький. Задля жарту Больвіс запропонував отто парі. Він ставив 200 марок проти 20, якщо Кестер піде на перегони з його новою спортивною автомашиною. Дистанція 10 кілометрів. Один кілометр він давав фори. Кестер прийняв парі. Всі сміялися, передбачаючи сміховинне видовище. Але Отто пішов ще далі. Відмовився від фори і, не моргнувши оком, підвищив заклад. «Тисяча марок проти тисячі!» Больвіс розгублено спитав, чи не завести його до психіатричної лікарні. Замість відповіді Кестер запустив мотор. Обоє зараз вже рушили з місця, щоб вирішити змагання – Через півгодини Больвіс повернувся, такий збентежений, наче побачив смаленого вовка. Він мовчки виписав чек, а тоді іще й другий. Він зараз же хотів купити ту машину. Але Кестер посміявся з нього, він не віддав би їй тепер ні за які гроші. Всередині машина була бездоганна, але зовні все ще мало занедбаний вигляд. Для щоденного вжитку ми насадили на неї якийсь надто старомодний кузов, що якраз підходив розміром. Лак на ньому вицвів, крила порепались, верхові було добрих 10 років. Усе це ми могли би обладнати краще, але були й причини, з яких ми цього не зробили. Машину ми назвали Карлом. Карл привид на автострадах. Карл похуркував собі вздовж шосе. Отто, сказав я. А ось іще одна жертва. За нами нетерпляче сигналив важкий Бюїк. Він швидко наздоганяв нас. Доганяв. Незабаром радіатори обох машин порівнялися. Чоловік за кермом недбало глянув у наш бік. Поглядом він з висока зміряв обшарпаного Карла, потім одвернувся і забув, що ми є на світі. Та через кілька секунд незнайомий переконався, що Карл усе ще йде на одному з ним рівні. Він трохи випростався, глянув нас. Ніби розважаючись, і піддав газу. Але Карл не здавався. Маленький і спритний, він і далі біг рівно поряд із тим блискучим локомотивом із нікелю і лаку, ніби фокстер'єр колодога. Чоловік міцніше стиснув руль. Нічого не підозріваючи, він глузливо скривив губи. Видно було, що йому захотілося показати нам, чого варта його карета. Він так міцно натиснув на педаль. Що вихлопна труба защебетала, наче сотня жайворонків улітку. Але дарма. Випередити нас йому не вдалося. Наш непоказний, бридкий Карл, ніби заворожений, прилип до його машини. Чоловік здивовано поглядав на нас із свого високого сидіння. Відно, не міг збагнути, як це при швидкості понад 100 кілометрів він ніяк не може позбутися якоїсь старомодної лайби. Потім спантеличено зіркнув на спідометр. «Може, там щось не до ладу?» Аж тоді дав повний хід. Тепер машини мчали одна поряд з іншою по довгому прямому шосе. Через кілька сот метрів навпроти нас загуркотіла вантажна машина. Бьюїк мусив сховатись за нас, щоб розминутись. Тільки-но він знову зрівнявся з Карлом, як назустріч швидко проїхала похоронна машина. Стрічки на вікнах тріпотіли на вітрі, і йому знову довелося відстати. Але потім уже попереду не було нікого. З незнайомця між тим усю пиху, як рукою зняло. стипивши зуби, сердито сидів він, подавшись усім тілом уперед. Гончицька гарячка охопила його. Здавалося, начебто, вся його честь полягала в тому, щоб нізащо в світі не піддатись ось цьому цуцикові, що біг поруч із ним. А ми вдавали, ніби байдужісінько собі сидимо на своїх місцях. Б'юйк для нас не існував. Кестер спокійно стежив за дорогою, я ніби нудьгуючи дивився просто поперед себе, а Ленс хоч і напружився весь, як струна, витяг газету і вдавав ніби для нього найважливіше зараз саме читати. Через кілька хвилин Кестер нам підморгнув. Карл непомітно знижував темп, а Бьюїк повільно виходив уперед. Його широкі, блискучі крила просунулися повз нас. З вихлопної труби просто нам в обличчя пахкав синій чад. Поступово Б'юік вирвався вперед метрів на двадцять, і тоді, як ми й сподівалися, перед нами у вікні з'явилося обличчя власника Б'юіка, осяяне тріумфальною посмішкою. Він гадав, що виграв змагання. Але йому було цього замало. Він хотів ще й взяти реванш. Отож кивнув нам, щоб нас доганяли його. Та ще й кивнув неважливо з висока, як переможець. Ото, наче підштовхнув Ленц Кестера. Але він міг би цього і не робити. У ту ж мить Карл наче стрибнув уперед. Засвистів компресор, і рука, що кивала нам з віконечка, раптом зникла, бо Карл прийняв виклик і нас доганяв. Він нас нестримно, перекрив відстань між машинами, і тоді ми зробили вигляд, ніби тільки тепер помітили чужу машину. Ми наївно і запитливо дивилися на незнайомця за кермом, ніби хотіли дізнатися, чого це він нам кивав. Але той з пересердя навмисне дивився кудись у другий бік. А Карл повним ходом подавався все далі вперед. Брудний, зашморганий, його бризковики тріпотіли, але він переміг цей жалюгідний замазура. Здорово ти його, Отто, звернувся Ленс до Кестера. Йому тепер і вечеря в пельку не полізе. Саме заради таких перегонів ми й не міняли кузов Карла. Тільки-но він з'являвся на дорозі, як зараз же хтось намагався його перегнати. На інші машини він справляв таке враження, як ворона з побитим крилом на зграю голодних котів. Він підбурював до змагання найзатишніші сімейні машини. Найсолідніших бородачів невблаганно захоплювала пристрасть гонщика, як тільки вони бачили карлове стареньке шасі, що торохтіло перед ними на шосе. Та й хто би це здогадався, що під тією кумедною шкаралупиною б'ється велике серце гоночного мотора. Ленц Твердив, що Карл веде виховну роботу. Він, мовляв, учить людей шанувати усе творче, що завжди криється під непоказною оболонкою. Так твердив Ленс, який про себе самого казав, що він останній з романтиків. Ми спинилися перед маленьким готелем і вилізли з машини. Вечір був гарний, тихий. Борозне піднятих парів відсвічували фіолетовим відтінком. Скибини землі горіли золотом і бронзою. Наче великі фламінго, пливли хмаринки на зеленкуватому небі, обережно прикриваючи вузький серп молодого місяця. Провесняні сутінки оповили кущ ліщини. Він стояв ще соромливо невбраний, але вже сповнений надії незабаром розпустити свої бруньки. З маленького готелю надходив запах смаженої печінки. Пахло й цибулою. Радість наповнила наші серця. Ленц кинувся на ці запахи, побіг до готелю. Коли повернувся, обличчя його сяяло. Та ви б тільки глянули на цю смажену картоплю мерщій, бо найсмачніше з'їдять. У цей момент почулося дзижчання, і під'їхала ще одна машина. Ми так і прикипіли на місці той самий Бьюїк. Різко загальмувавши, він став поруч із Карлом. От тобі й маєш. вигукнув Ленц. У подібних випадках діло вже не раз доходило до бійки. Незнайомець вийшов з машини. Високий, опасистий, у широкому брунатному реглані з вовни. Він невдоволено скоса глянув на Карла, зняв товсті, жовті рукавички і підійшов до нас. «Якої марки ваша машина?» – скривившись, як середа на п'ятницю, спитав він Кестера, що стояв найближче до нього. Якусь мить ми всі мовчки дивились на незнайомого. Він, безперечно, сприйняв нас за автомеханіків, що, переодягшись у чисті костюми, виїхали погуляти на чужій машині. Ви щось сказали? невпевнено спитав нарешті Ото, показуючи йому, що треба бути ввічливішим. Чоловік почервонів. Я питаю ось про ту машину, буркнув він тим самим тоном, що й раніше. Ленц випростався, його довжелесний ніс тремтів. Він надавав надзвичайної ваги ввічливості саме інших людей. Але, перш ніж він встиг щось сказати, чиясь невидима рука, раптом відчинила другі дверцята Б'юїка, з машини вислизнув вузенький черевичок, за ним вузеньке коліно, потім вийшла дівчина і повільно попрямувала до нас. Ми, наче захоплені зненацька, перезирнулися. Ми раніше не помітили, що в машині був іще хтось. Ленс зараз же змінив лінію поведінки. Через усе його зузулясте обличчя розлилася посмішка. І раптом ми всі усміхнулися, невідомо чому і як. Товстун оставпіло дивився на нас. Він втратив упевненість і, очевидно, не знав, що робити далі. «Біндінг», – сказав він нарешті, трохи вклонившись, ніби спираючись на власне прізвище. «Дівчина підійшла вже до нас». Ми ставали дедалі привітніші. «Покажи на машину, Отто!» – сказав Ленц, кинувши швидкий погляд на Кестера. «Що ж, прошу!» – відказав Отто і собі глянув на Ленца, хитрувато посміхаючись. «А я й справді охоче роздивився би на неї», – відповів уже дещо привітніше Біндінг. «Вона у вас таки достобіса швидка! Заганяла мене!» Біндінг і Кестер пішли до машини. І кестер підняв кришку карлового мотора. Дівчина з ними не пішла. Струнка й мовчазна, стояла вона коло мене і ленца. Сутеніло. Я сподівався, що Готфрід використає ситуацію і вибухне як бомба, бо він на такі справи був митець. Але хлопець наче язика проковтнув. Взагалі вмів туркотати як голуб, але зараз ось стояв як пень, і ані пари з вуст. Пробачте, будь ласка, втрутився я нарешті. Ми не бачили, що ви були в машині, а то б ми такого не виробляли. Дівчина глянула на мене. А чого ж би і ні, сказала вона спокійненько якимось несподівано глухим голосом. Нічого поганого в тому не було. Поганого, може, й не було, але ж було це не зовсім чесно. Наша машина може давати кілометрів двісті. Вона трохи схилилась і сховала руки в кишені пальта. Двісті кілометрів? Ну, точніше, 189,2. і дві десятих. Це зафіксовано офіційно. Раптом випалив Гордоленц. Вона розсміялась. А ми думали так, що шістдесят, сімдесят. Бачите, – сказав я, – ви ж цього не могли знати. Ні, – відповіла вона, – цього ми справді не могли знати. Ми гадали, що Бьюіку двічі швидший за вашу машину. Так, я відштовхнув ногою якусь гілку. А виходить, що ми мали величезну перевагу а пан Біндінг, мабуть, розсердився на нас. Вона знову засміялась. На якусь мить так, але ж треба уміти і програвати, а інакше як тоді жити? Та певно, що так. Помовчали. Я глянув на Ленца. Але останній із романтиків тільки посміхався, поводив носом і не приходив мені на допомогу. Шелестіли берези. Десь за будинком куткудакала курка. «Чудова погода!» – вимовив я нарешті, щоб порушити мовчанку. «Так, прекрасно!» – відповіла дівчина. «І так тепло!» – додав Ленс. «Навіть незвичайно тепло!» – доповнив я. Знову виникла мовчанка. «Дівчина, мабуть, подумала, що ми якісь дурні, але мені хоч би нічого не спадало на думку!» Ленц повів носом. «Тушковані яблука!» – сказав він з піднесенням. «До печінки та ще й тушковані яблука!» «Делікатес!» «Безперечно!» – погодився я, проклинаючи в душі нас обох. Повернулись Кестер і Біндінг. За ці кілька хвилин Біндінг став зовсім інший. Він, здавалося, був одним із тих автоболільників, що геть розкисають від блаженства, коли зустрінуть денебудь фахівця, з яким можна поговорити. «Повечеряємо разом», – спитав він. «Та звичайно!» – відповів Ленс. «Ми ввійшли до готелю». На дверях Готврід підморгнув мені і хитнув головою у бік дівчини. «Слухай, ця дівчина вже разів десять звела на нівець ту прикмету, оту стару, що сьогодні вранці танцювала перед тобою». Я знизав плечима. «Може й так, але навіщо ти змусив мене одного заїкатись перед нею?» Він засміявся. «Треба ж і тобі колись вчитися, дитинко. А я вже не маю охоти вчитися будь-чого». Ми пішли слідом за іншими. Вони вже сиділи коло столу. Саме ввійшла господиня, несучи печінку і смажену картоплю. На почин вона принесла іще велику пляшку горілки. Виявилося, що Біндінг не говорить, а меле, як млин. Аж дивно було, чого тільки він не розказував про автомашини. Коли ж почув, що Отто навіть брав участь у перегонах, його прихильність до нас стала просто безмежною. Я почав польніше придивлятися до біндінга. Це був гладкий, високий чолов'яга з густими бровами на червоному обличчі. Дещо хвалькуватий, дещо галасливий, а втім, мабуть, добродушний, як усі люди, які мають успіх у житті. Я уявив собі, як він увечері, перш ніж лягти спати, роздивляється на себе в дзеркалі серйозний, гідний, поважний. Дівчина сиділа між ленцем і мною. Вона скинула пальто і була вже в сірому англійському костюмі. На шиї зав'язала собі білу хусточку, ніби кроватку наїзника. Волосся в неї було каштанове, шовковисте, при світлі лампи воно відсвічувало янтарем. Плечі мала дуже прямі, трохи схилені вперед, руки вузенькі, довгуваті, не по жіночому кістляві. Личко вузеньке і бліде, але великі очі надавали йому якоїсь пристрасної сили. Вона була дуже гарна на вигляд, так мені здавалося, хоча це було мені зовсім байдуже. А Ленс той розійшовся. Його було не впізнати. Золотава чуприна поблискувала, як чубчик одуда. Він строчив дотипами, як із кугмета. За столом тільки й було чути його та біндінга. Я сидів мовчки і мало чим міг себе проявити, хіба ще передавав миску або пропонував сигарети. Або ще цокався з біндінгом. Це я робив таки частенько. Раптом Ленц ляснув себе по лобі. «А Ром, Робі, давай сюди наш Ром до дня народження». «День народження? Хіба сьогодні в когось день народження?» – спитала дівчина. «У мене», – сказав я. «Мені через це цілий день спокою не дають». «Не дають спокою? То ви не хочете, щоб вас вінчували?» «Ні», – сказав я. «Вінчувати – це щось інше». «Ну, то всього вам найкращого в житті!» На якусь мить її рука опинилась у моїй, і я відчув її теплий, сухий потиск. Тоді я вийшов, щоб принести ром. Ніч, глибока і мовчазна, стояла навколо маленького будиночка. Шкіряні сидіння нашої машини відсиріли. Я спинився і глянув на обрій, де на небі червоніла заграва вогнів міста. Ще б постояв, та Ленс почав гукати мене. Біндінг не вмів пити ром. Це було помітно вже після другої стопки. Похитуючись, він вийшов у садок. Я встав і разом з Ленцем підійшов до стойки. Готфрід зажадав пляшку джину. «Чудова дівчина, а?» – сказав він. «Не знаю, Готфріде», – відповів я. «Я не дуже той придивлявся». Він якусь мить дивився на мене розширеними зіницями своїх блакитних очей і похитав вогнистою головою. Нащо ти на світі живеш? Скажи на мені, дитинко. Про це я й сам давно хочу дізнатись. Він розсміявся. Та ти б не від того, але це так легко не дається. Ну, я тепер насамперед хочу дізнатись, що спільного має ця дівчина за тим гладким автопрейскурантом. І він попрямував у садок до біндінга. Через деякий час обоє повернулися до стойки. Мабуть, Готфрід довідався про щось приємне і побачив, здається, що дорога вільна, бо з великим ентузіазмом і з цього приводу тут таки бурхливими темпами заприязнився з біндінгом. Вони поставили перед собою пляшку джину, а за годину вже говорили один одному «ти». Ленц, якщо був в ударі, то захоплював собою так, що йому важко було чинити опір. Він і сам тоді вже не міг стримати себе. Ось і тепер просто заполонив біндінга, і незабаром вони вже співали в альтанці солдатських пісень. І за цим заняттям останній із романтиків зовсім забув про дівчину. Ми втрьох лишилися в залі. Раптом якось запанувала тиша. Цокав шварцвальдський годинник. Господиня прибирала кімнату і поглядала на нас доброзичливо, як добра мати на дітей. Коли печі простягся брунатний мисливський собака, Часом він гавкав у вісні, стиха якось тоненько і жалісно. На дворі вітер шарудів, коло вікон. Він доносив уривки солдатських пісень, І мені здавалось, ніби маленький зал здіймався в повітря, І разом з нами нісся крізь ніч, Крізь роки життя, крізь нескінченні спогади. Настрій був дивовижний, Здавалося, ніби зупинився час, він уже не уявлявся тим потоком, що надходить з темряви і в темряві зникає. Він був ніби озером, у якому беззвучно віддзеркалювалося життя. Келих із Ромом виблискував у мене в руці. Я пригадав ту записку, що вранці написав у майстерні. Тоді мені було трохи сумно. Тепер ні. Скільки живеш, все одне й те саме. Я дивився на кестера слухав, як він про щось розмовляв із дівчиною, але на зміст розмови. Не зважав. Я відчував легеньке піднесення першої стадії оп'яніння, яке розігріває кров, яке я так любив, бо воно всьому непевному надає характер якогось пригодницького. На дворі Ленс із Біндінгом співали пісню про аргонський ліс. Біля мене розмовляла незнайома дівчина. Вона говорила стиха і повільно своїм глухуватим, збудливим, дещо хрипким голосом. Я спорожнив келих. Ленс і Біндінг знову повернулися до нас. На свіжому повітрі вони дещо протверезилися. Ми почали збиратися додому. Я допоміг дівчині одягти пальто. Вона стояла зовсім близько від мене, м'яко розпростуючи плечі, відкинувши голову назад, трохи відкривши рота, посміхаючись обличчям, зверненим не до кого-небудь, а до стелі. На якусь мить я опустив пальто. І де в біса були весь час мої очі? Спав я чи що? Раптом я зрозумів ленцеве захоплення. Дівчина обернулася, запитливо глянула, я хутко підхопив пальто і глянув на біндінга. Він стояв біля столу, обличчя його було червоне, очі дивилися якимось застиглим поглядом. «Ви думаєте, що він зможе вести машину?» – спитав я. «Та зможе». Я й далі дивився на неї. Якщо він не дуже надійний, то може повезти машину хтось із нас. Вона вийняла пудреницю, розкрила її. «Обійдеться й так», – сказала вона. «Він набагато краще веде машину, коли вип'є». «Краще, але, мабуть, і необережніше», – заперечив я. Вона глянула на мене з-за свого маленького дзеркальця. «Будемо сподіватися, що все буде гаразд», – сказав я. Таке припущення було надто сміливим, бо Біндінг ледве тримався на ногах. Але мені хотілося щось таке зробити, щоб вона не пішла так, ні з чим. «Чи не можна завтра вам позвонити, щоб дізнатися, чи все було гаразд?» – спитав я. Вона відповіла не зразу. «Адже ми через нашу пиятику до деякої міри відповідальні за це», – вів далі я. «Особливо я зі своїм ромом до дня народження». Вона розсміялася. «Ну, добре, як вам так хочеться. Захід 2796». На дворі я зараз же записав собі номер. Ми подивились, як Біндінг од'їхав, а тоді випили ще по чарці. Потім пустили Карла так, що він аж заревів. Він мчав крізь тонкий березневий туман. Ми дихали швидко. Назустріч нам пливло місто. Воно полегкотіло вогнями, коливаючись вімлі, із якої виринув, як різнобарвне освітлений корабель-бар Фредді. Ми поставили Карла на якір. Коньяк лився золотавим струмом, джин виблискував аквамарином, а ром був як саме життя. Ми прикипіли до наших табуретів колостойки, хлюпотіла музика, життя здавалося таким прозорим і міцним. Воно линуло в наші груди могутнім потоком. Безрадісність наших мебльованих кімнат, де ніхто не чекав на нас. Розпач боротьби за існування – все забуто. Стойка бару була командним містком життя, а ми крізь бурю пливли у майбутнє. Глава друга Наступного дня була неділя. Я спав довго і прокинувся, аж коли сонце почало світити на моє ліжко. Хутко зірвався і розчинив вікна. На дворі було ясно і трохи холоднувато. Я поставив спиртовку на лавку і заходився шукати коробку з кавою. Моя хазяйка, пані Залевська, дозволила мені варити собі каву в кімнаті. Її кава була надто слабка. Особливо, коли звечера вип'єш спиртного. У пансіоні Залевської я мешкав уже два роки. Район цей мені й подобався. Тут так чи інакше, а щось буватай скоїться. Бо в одному місці зіткнулися будинок профспілок, кафе Інтернаціональ і зал засідань та зборів армії спасіння. До того ж, перед будинком, де містився пансіон, був старий цвинтар, давно вже закритий і занедбаний. Дерева на ньому росли, наче в парку, і коли вночі бувало тихо, здавалося, ніби живеш десь на селі. Але тиша наставала пізно, бо поруч із цвинтарем була товкучка з різними розвагами карусел, гойдалками тощо. Для пані Залевської цвинтар був доброю рекламою. Вона нахвалювала добре повітря і краєвид, що відкривався з вікон, і брала за це дорожчу ціну. А коли мешканці висловлювали якісь претензії, завжди казала «Але ж, панове, ви тільки подумайте, яка чудова місцевість!» Одягався я дуже повільно. І в цьому відчувалася неділя. Потім умивався, ходив по кімнаті, читав газету, варив каву, стояв коло вікна... І дивився, як поливали вулицю. Слухав, як у високих деревах на цвинтарі щебетали пташки, вони, мов маленькі срібні сопілочки Всевишнього, підсвівували тихому, солодкому гудінню шарманок на Товкучці. Довго перебирав свої кілька сорочок та шкарпеток, ніби вибирав їх із сотні. Насвистуючи, спорожнив кишені, дрібні монети, ніж, ключ, сигарети і нарешті вчорашня записка – з ім'ям та номером телефону дівчини Патріція Гольман Яке незвичайне ім'я Патріція Я поклав записку на стіл Невже це справді було тільки вчора? А як далеко це було вже тепер, майже забути, в перлисто-сірому чаду алкоголю? Дивно якось буває, коли п'єш Швидко сходишся з людьми, але між вечором і ранком така відстань, наче минули цілі роки я ткнув записку кудись під купу книжок. Подзвонити? Може, варто, а може й ні. У день такі речі завше мають інший вигляд, аніж увечері. Та зрештою і не хотілося розбурхувати себе. Досить було тривог за останні роки. Тільки нічого не підпускати до себе, як каже Кестер. Попідпустиш, ухопишся, захочеш утримати, а утримати не можна... Нічого. Саме в цю хвилину в сусідній кімнаті, як і кожного недільного ранку, почалася сварка. Я шукав капелюх, якого, мабуть, десь забув учора, і прислухався. Це там знову щепилося подружжя Гассе. Обоє мешкали тут уже п'ять років у маленькій кімнаті. Люди вони були непогані. Якби їм трикімнатну квартиру та кухню для жінки та ще дитину, то, мабуть, усе було б гаразд. Але на квартиру треба було мати гроші. А що до дитини, то хто б міг собі це дозволити в такі непевні часи? Отож, їм було надто тісно у двох. Жінка стала істеричкою, а чоловік увесь час боявся, що втратить свою маленьку посаду. Тоді йому край, бо мав 45 років. Якщо б він лишився без роботи, його б уже ніхто не взяв. Це ж би був злиденний час. Раніше люди сходили на пси поступово, до того ж завжди була якась можливість видряпатись, а тепер кожного звільненого чекала безодня до вічного безробіття. Я хотів потихеньку втекти, але вже постукали в двері, і Гасе, спотикаючись, увійшов до кімнати і повалився на стілець. Не сила більше терпіти. Він, власне, був лагідною людиною з трохи обвислими плечима і маленькими вусиками, скромний, сумлінний служака. Але саме таким-то й було найтяжче в ті часи. Їм, мабуть, завше найтяжче. Скромність і сумлінність винагороджуються лише в романах, а в житті з них скористаються та й відкинуть геть. Гассе звів руки вгору. Ви тільки подумайте, знову двох звільнили в нашій канторі. Тепер я на черзі, от, побачите, що я. Так він тремтів кожен місяць від 1 до 1 числа. Я налив йому горілки. Він здригався всім тілом. Видно було, що йому от от буде край. Для цього вже не потрібно було майже ніяких зусиль з його боку. «І вічно ці докари!» – прошепотів він. Мабуть, дружина дорікала йому за своє злиденне життя. Їй було 42 роки. Вона була дещо крихкотіла і блякла, але, безперечно, не така висотана, як її чоловік. Вона понічно боялася, що вже не встигне пожити. Втручатися в їхнє життя не було ніякого сенсу. «Слухайте, навгасе», ну, – сказав я, – «сидіть тут у мене спокійненько, скільки вам захочеться, а мені треба йти. Коньяк у шафі, якщо він вам більше вподоби. а оце – ром. Ось лежать газети, а ввечері пітіть кудись, разом з дружиною, в кіно чи що. Це вам коштуватиме стільки ж, як просидіти дві години в кафе, але там вражень буде більше. Не сушіть собі сьогодні голови над проблемами». Я поплескав його по плечу. Хоч сумління в мене було не зовсім чисте. А втім, кіно – це ж завжди хороша штука. Там кожен може мріяти про що хоче. Двері поруч були відчинені. Дружина Гассе схлипувала так, що було чути аж сюди. Я пішов коридором далі. Знову двері, прочинені. Значить, тут підслуховували. Звідти тхнуло духами. Там мешкала Ерна Бенік. Секретарка приватної особи. Як на свій заробіток, вона одягалась надто елегантно. Але її шеф один раз на тиждень диктував їй аж до ранку. Тоді, наступного дня, вона, звичайно, була в дуже кепському настрої. Зате ще вечора ходила на танці. Вона казала, що коли вже не зможе танцювати, то й не житиме. Мала двох приятелів. Один любив її і приносив квіти. Другого любила вона і давала йому гроші. Поруч із нею жив ротмістер граф Орлов – російський емігрант, кельнер, кіностатист, платний ресторанний танцюрист із посивілими скронями, чудовий грець на гітарі. Молився щодня до казанської божої матері, щоб дарувала йому посаду метродотеля в готелі середньої руки. Напившись, починав плакати. Двері далі. Фрау Бендер, медсестра в будинку для немовлят. 50 років. Чоловік загинув на війні. Двоє дітей померли в 1918 році від недоїдання. Мала рябу кішку. Це єдине, що мало. Далі поруч. Мюллер, рахівник на пенсії. Секретар якогось товариства філателістів. Ходяча колекція поштових марок. Нічого більше. «Щаслива людина!» коло останніх дверей я постукав. «Ну, Георге», – сказав я. «І досі нічого!» Георг Блок похитав головою. Він був студентом четвертого семестру. Щоб мати змогу провчитися чотири семестри, два роки працював у шахті. Заощаджені гроші майже всі витратив, лишилося на якихось два місяці життя. Назад на шахту повернутися він не міг, надто багато було тепер безробітних шахтарів. Він всіляко намагався дістати якусь побічну роботу. Щось із тиждень працював роздавачем етикеток на маргариновій фабриці, але фабрика збанкрутувала. Недовзі потому влаштувався розносчиком газет і вже був полегшено зітхнув. Та через три дні на світанку його затримали двоє невідомих у кашкетах, забрали газети – Порвали їх і заявили, що він більше не попадатиметься їм на очі в ролі газетяра, і щоб не сідав не в свої сани, бо у них, мовляв, і своїх безробітних доволі. Проте він знову вийшов наступного ранку, хоч і мусив оплатити подерті газети. Його збили з ніг велосипедом, газети попадали в грязюку. Це коштувало йому дві марки. Він вийшов у третє і повернувся в подертому костюмі з синцями на обличчі. Тоді він отступився. І ось тепер сидів нещасний у своїй кімнаті, зубрив як навіжений, ніби це ще мало якийсь сенс. Їв раз на добу. До того ж, було байдуже, чи провчиться він решту семестрів, чи ні. Навіть після іспитів йому би довелося чекати щонайменше 10 років на посаду. Я поклав йому пачку сигарет. «Покинь бузу, Жоржа, я теж колись пробував вибитися у люди». Потім завжди зможеш розпочати все знову. Він похитав головою. Я помітив ще тоді, після шахти, все забувається, якщо не працюєш над ним щодня, а вдруге у мене вже нічого не вийде. Бліде обличчя, лапасті вуха, короткозорі очі, хрен на постаті з запаленими грудьми, горе та й годі. Ну, бажаю успіху, Жорже. Батьків у нього вже теж не було. Кухня. Голова дикого кабана, пам'ять від небіщика пана Залевського. Телефон. Півтемрява. Запах газу і дешевих жирів. Двері в коридор із багатьма візитними картками навколо кнопки дзвінка. Тут і моя. Роберт Локамп. Студ Філ. Два довгих. Картка була жовта і брудна. Студ Філ. як та це справа давнього минулого. Я спустився по сходах і попрямував у кафе Інтернаціональ. Інтернаціональ – це великий темний прокурений витягнутий кишкою зал з кількома бічними кімнатами. На передньому плані – колостойке, піаніно. Воно було розстроєне, бракувало кількох струн, клавіші слонової кості теж були не всі, але я любив цю добру, хоч і заїжджену музичну шкапу. Ми з нею цілий рік прожили разом. Це коли я був у кафе за Атапера. В бокових кімнатах проводили свої збори торговці худобою, часом власники атракціонів ставчка. В залі, звичайно, сиділи по вії. Зараз там не було нікого. Тільки кельнер, плоскостопий алоїс, стояв за стойкою. Як завжди, спитав він, я хитнув головою. Він приніс мені бокал портвейну наполовину з Ромом. Я сів до столу і бездумно дивився поперед себе. Велика смуга сонячного проміння простяглася скоса крізь вікно. Вона засяяла на пляшках з напоями, що стояли на полицях. Черрі Бренді палала як рубін. А Луїс полоскав посуд. Кішка хазяїна сиділа на піаніно і муркотіла. Я – не кваблячись, викурив сигарету. Мене клонило на сон. Дивний якийсь голос був у тієї дівчини вчора. Глуховатий, дещо хрипкий, мало не грубий, а втім усе-таки ніжний. «Дай на мені тільки журналів, Алоїсе!» – попросив я. Тут рипнули двері. Війшла Роза. Роза повія, що промишляла на цвинтарі, Прозвана «Залізною конякою». Таке прізвисько їй дали за витривалість. Зайшла випити чашку шоколаду. Вона це собі дозволяла кожного недільного ранку, а потім їхала до Бургдорфа відвідати своє маля. «Здоров, Роберте!» «Здоров, Розо! А як там твоє мале?» «Ось поїду, побачу. Везу їй дещо». Вона витягла з пакунка ляльку із червоними щоками, і натиснула їй на живіт. «Ма-ма!» – пропищала лялька. Роза щасливо посміхалася. «Чудово!» – сказав я. Дивино, вона схилила ляльку назад. Очі клацнули і закрились. «Неймовірно, Роза!» Задоволена, вона знову сховала ляльку. «Ти розумієшся на таких речах, Роберте. З тебе вийде непоганий чоловік». «Ну, це ще побачимо». Невпевнено сказав я. Роза дуже кохала своє маля. Місяців три тому, коли воно ще не вміло ходити, Роза тримала його при собі в своїй кімнаті. Незважаючи на свою професію, вона все ж таки влаштовувалась, бо поруч була якась комірчина. Коли вона ввечері приходила з кавалером, то, вигадавши якусь причину, примушувала його якусь мить постояти за дверима а сама заходила попереду, пересувала коляску з дитинчам до комірчини, замикала двері і тоді вже впускала кавалера. Але в грудні маленькій доводилось надто часто пересуватися з теплої кімнати до неопалюваної комірчини. Вона застудилася і часто плакала саме під час візитів. Розі довелося розлучитися з нею, хоча це було їй дуже тяжко. Вона віддала її до пристойного дитячого притулку. Там Розу вважали за благородну вдовицю. Інакше й не можна було, не прийняли би дитину. Роза підвелась. «Адже ти прийдеш у п'ятницю?» Я кивнув головою. Вона глянула на мене. «Ти ж у курсі?» «Та звичайно. Я не мав ніякої уяви про те, що саме трапилось» але й не мав ніякого бажання про це питати. Уже звик до цього отут за рік роботи тапером. Так воно було найзручніше. Так само я всім тим дівчатам говорив «ти», інакше якось і не виходило. Бувай, Роберте. Бувай, Роза! Я посидів ще трохи. Але справжнього спокою і бажання заснути, як це бувало, звичайно, коли «Інтернаціональ» ставав для мене недільним пристановищем, я сьогодні не відчував. Отож випив ще рому, погладив кішку та й пішов. Цілий день вештався по місту. Я й сам не знав добре, що мені власне робити, і ніде не затримувався надовго. Надвечір пішов до нашої майстерні. Кестер був саме там, працював коло Кадилака. Ми його нещодавно купили за безцінь, як старий мотлох. Тепер... Відремонтували його вже як слід, і Кестер саме наводив на нього останній лиск. На цій спекуляції ми сподівалися добре заробити, хоча я й сумнівався, що з того щось вийде. У тяжкі часи всі охочіше купували невеликі машини. А хто ж купить такий автобус? «Засидимося ми в дівках із ним, Отто», – сказав я. Але Кестер не втрачав надії. «Засиджуються тепер з машинами середнього розміру, Робі», – пояснював він мені. Купують машини дешеві, але ж купують і дорогі, бо є ще люди, які мають гроші. Або принаймні, вдають, що багаті. «Де Готфрід?» – спитав я. «На якогось політичних зборах». «Здурів чи що? Навіщо це йому?» Кестер засміявся. Цього він і сам не знає. Мабуть, відчув весну. А весною його завжди тягне до чогось нового. «Може і так», – сказав я. Давай допоможу тобі дещо. Ми вовтузилися коло машини, аж поки не стемніло. Ну годі, сказав кестер. Ми помились. Знаєш, що тут у мене? спитав він, поплескуючи по бумажнику. А що? Квитки на бокс на сьогоднішній вечір. Два квитки. Адже ти підеш зі мною, а? Я завагався. Ото здивовано дивився на мене. Стілінг виступає проти Уоркера, сказав він. «Боротьба буде цікава». «Бери з собою Готріда», – порадив я йому. І сам собі здався смішним, що не йду з ним. Але не було справжньої охоти, невідомо навіть чому. «Щось маєш на меті?» – спитав мене Кестер. «Ні». – він глянув на мене. «Піду додому», – сказав я. «Напишу листи, тощо. Треба ж колись». «Ти, може, хворий?» – спитав він занепокоєно. «Та де там, ні Може, я теж трохи відчув весну? Ну, гаразд, як хочеш. Я поплентався додому. Але опинившись у своїй кімнаті, я не знав, що мені робити. Блукав і скуткав куток. Не розумію, чому саме мені хотілося додому. Нарешті пішов коридором до Жоржа. По дорозі натрапив на пані Залевську. «Оце-то так!» – витріщила вона очі на мене. «Ви тут?» «Не стану заперечувати», – відповів я дещо роздратованим тоном. Вона схилила набік свої сиві локони. «Не гуляєте, чудо сія та й годі?» У я затримався ненадовго. За чверть години вже повернувся до себе. Подумав, чи не хочеться мені чогось випити? «Ні, не хочеться». Сів до вікна, став дивитися на вулицю. Над цвинтарем, каже, новими крилами віяли сутінки. За будинком профспілок небо було зеленкувати, як не стигло яблуко. Вже світилися ліхтарі, але ще було не зовсім темно і здавалося, ніби їм холодно. Я пошукав під книжками записку з номером телефону. Зрештою, чому б і не позвонити? Я ж навіть трохи обіцяв, що подзвоню. Та мабуть дівчини гетів вдома немає. Я пішов на площадку, де стояв телефон, підняв трубку... Сказав номер. Чекаючи на відповідь, відчув, ніби з чорного ебоніту трубки підіймається м'яка, легка хвиля чекання. Дівчина була вдома. Коли її глухий, трохи хрипкуватий голос раптом залунав у передпокої пані Залевської, майнув примарою поміж голів диких кабанів, крізь запах жирів і бряскит посуду, коли дівчина заговорила тихо й повільно, ніби обдумуючи кожне слово. Невдоволення моє зникло. Я поклав трубку, не просто довідавшись, про що було умовлено, але і домовившись про зустріч на післязавтра. І раптом усе видалося мені не таким то й нудним і безрадісним. Ідіот, подумав я до себе і похитав головою. Тоді знову взяв трубку і подзвонив до кестера. Квитки ще в тебе отто. Так. Добре, то я йду з тобою на бокс. Після змагань ми ще деякий час блукали нічними вулицями міста. Було ясно і безлюдно. Сяяли вивіски, у вітринах марно горіло світло. В одній стояли голі манекени з підмальованими обличчями. Вони справляли враження привидів за моральними смаками. Поруч виблискували дорогоцінності. Потім ми підійшли до універмагу, освітленого наче кафедральний собор. Вікна пінилися різнобарвними яскравими шовками, перед якимось кіно стирчали бліді зголоднілі постаті. Коло них виблискувала вітрина продуктового магазину. Концерні банки височіли бляшаними баштами, у ваті лежали ніжні яблука кальвіль, на шнурку погойдувалася, як білизна на вітрі, ціла зграйка жирних гусей. Рум'яні кругленькі хлібини лежали між твердими сухими ковбасами. Ніжно-жовто та рожево виблискували нарізані скибами сьомга та паштети з печінки. Ми сіли на лаву поблизу вітрини. Було холоднувато. Місяць, ніби дугова лампа, висів над будинками. Було вже далеко за північ. На Брукові, поблизу, робітники поставили намет і працювали коло трамвайних рейок. Електрозварка шипіла... Цілі снопи іскр сипалися на темні, зайняті чимось серйозним постаті. Коли них казани з асфальтовою смолою чаділи, як польові кухні. Ми сиділи, думаючи кожен про своє. «Дивна штука, отака от неділя, отто, а?» – Кестер кивнув головою. «Навіть радієш, коли вона вже минає!» – Кестер знизав плечима. «Так звикаєш до щоденної метушні, що коли маєш трохи вільного часу, то воно... Ніби й заважає. Я підняв комір пальта. А що, власне, заважає нам жити, Отто? Він глянув на мене і посміхнувся. Було таке, що заважало, роббі. Це вірно, погодився я. Та проте з-під пневматичного свердла бризнуло над асфальтом яскраве зелене проміння. Освітлена зсередини палатка робітників здавалася темним, затишним житлом. «Гадаєш, Кадилак у вівторок буде готовий?» – запитав я. «Може, і буде», – відповів Кестер. «А тобі навіщо?» «Та я тільки так». Ми встали і пішли додому. «Сьогодні мені якось не по собі, Отто», – сказав я. «З кожним буває». «На добраніч, Робі». «На добраніч, Отто». У себе в кімнаті я ще трохи посидів. Моя комірчина раптом зовсім мені не сподобалась. Люстра була огидна, світло занадто разюче, крісла якісь обдерті, лінолеум безнадійно прозаїчний, а потім цей умивальник, це ліжко, малюнок битви під ватерло над ним. Ні, сюди не приведеш, власне кажучи, жодної пристойної людини, подумав я собі. Жінку й погатів. Хіба ще повію з кафе Інтернаціональ. Глава третя. Ранком у вівторок ми сиділи у дворі перед нашою майстернею і снідали. Кадилак був готовий. Ленц тримав у руках аркуш паперу і тріумфуючи дивився на нас. Він завідував нас рекламою і тільки-но прочитав мені й кестеру складене ним оголошення про продаж машини. Воно починалося словами «Відпустка на південному узбережжі в розкішному екіпажі» і являло собою щось середнє між віршем та гімном. Деякий час ми з Кестером помовчали. Треба було спершу отямитись після цього бурхливого потоку нестримної фантазії. Ленц вважав, що ми переможені. «Тут тобі і поезія, і натхнення, хіба ні?» – запитав він гордовито. «У нашу ділову епоху треба бути романтичним, у цьому ж і полягає трюк. Протилежності приваблюють. Та не тоді, коли йдеться про гроші, – заперечив я». «Автомобілі купують не для того, щоб зробити капіталовкладення, хлопче», – не погодившись зі мною, пояснив Готфрід. «Їх купують, щоб витратити гроші. А тут вже починається романтика, принаймні для ділової людини. А для більшості людей вона навіть на тому і кінчається. Як ти думаєш, Отто?» «Бачиш, – почав обережно Кестер. – Та що тут довго балакати, – перебив я його». «Таким оголошенням рекламують курорт або якийсь косметичний крем, але не автомашину». Ленц відкрив був рота. «Стривай, Вів я далі. Ти ж думаєш, що нам ніякого сказати правду? От тобі моя пропозиція, Готфрід. Спитаймо Юппа. Це ж бо голос народу». Юп був єдиним нашим службовцем. Цей хлопчина 15 років був у нас ніби заучня. Робив коло бензоколонки, дбав про наш сніданок а ввечері приводив до порядку майстерню. Був він невеличкий на зріст, обсипаний ластовинням, вуха йому стирчали і були такі палаті, яких я ніколи ніде не бачив. Кестер сказав, що якби Юп упав із літака, йому нічогісінько би не сталося. Завдяки своїм вухам він ковзнув би крізь повітря і спокійненько приземлився. Покликали Юпа. Ленс прочитав йому оголошення. «Зацікавила би тебе така автомашина, Юб?» – запитав Кестер. «Автомашина?» – відповів ніби не розуміючи Юб. Я зарегатався. «Ну та певно ж, що автомашина. Ти, може, подумав, що конекс-трибунець?» – пробурчав Готфрід. чи має вона швидкохідну передачу, керований із кабіни розподільчий кулачковий вал та гідравлічні гальма», – щиро поцікавився юп. «Дурнику, та це ж наш кадилак!» – грибнув Ленц. «Не може бути!» – сказав юп, оскалившись так, що йому розтягся аж до вух. «От маєш, Готфріде!» – сказав Кестер. «Оце тобі сучасна романтика!» «Забирайся геть до своєї колонки, Юб, пеклятий сину 20-го століття!» Невдоволений Ленц поплентався до нашої халабуди, щоб, зберігаючи поетичний стиль оголошення, надати йому певного технічного змісту. Через кілька хвилин у Гвірці раптом з'явився оберінспектор Барзіг. Ми зустріли його надзвичайно шанобливо. Він працював інженером та експертом страхової автомобільної компанії Феникс. Через нього можна було дістати замовлення на ремонт машин. Стосунки з ним у нас були блискучі. Як інженер він був справжній сатана. Нікому не давав спуску. Але як знавець метеликів, м'який як масло. У нього була... Велика колекція, а ми якось подарували йому товстого нічного метелика, що залетів до нас у майстерню. Барзіх аж зблід, коли ми урочисто передали йому того велетня. Це була так звана мертва голова, вельми рідкісна штука, якої саме бракувало йому в колекції. Він нам цього ніколи не забував і з того часу забезпечував нам ремонтні роботи, де тільки було можна. За це ми ловили йому кожну комашинку, що тільки траплялася під руки. Чарочку вермуту, пане Барзіг, запитав Ленц, що вже знову був у доброму гуморі. До вечора не п'ю, це вже в мене принцип, відповів Барзіг. Принципи треба ламати, інакше кому вони на радість, сказав Готврід і налив вина. Вип'ємо за майбутнє берючника, павлиного ока і перлової скойки. Якусь мить Барзіг вагався. Якщо ви до мене так підходите, не можу відмовитись, сказав він і взявся за чарку. Але тоді давайте цокнемось і заволове око. Він зніяковіло посміхнувся, ніби сказав щось двозначне про жінку. Я, бачите, відкрив новий тип зі щетинистими вусиками. Ова, честі слава, сказав Ленц. Тоді ви, значить, один із піонерів у цій галузі, і ваше ім'я увійде в історію природничих наук. Ми випили ще по чарсі за щетинисті вусики. Барзіг витер вуса. «А я до вас з доброю звісткою. Можете забирати Форда. Дирекція погодилася, щоб ремонт робили ви». «Чудово», – сказав Кестер. «Нам це зараз дуже зручно». «А як там справа з нашим кошторисом?» «Теж схвалено». «Без відрахувань?» – Барзіг примружив в око. «Саме від цього хазяї відмовитися і не хотіли. Але кінець кінцем...» а, «Повну чарку за страхову кампанію «Фенікс». Сказав Ленц і знову налив. Барзіг устав і попрощався. «Подумайте тільки», – сказав він, виходячи. «Жінка, що сиділа у форді, все ж таки померла кілька днів тому. А мала ж тільки порізи. Мабуть, втратила забагато крові. «Скільки ж їй було років?» – запитав Кестер. «Тридцять чотири», – відповів Барзіг. «Була вагітна на четвертому місяці». Застрахована на 20 тисяч марок Ми зараз же поїхали забрати машину Вона стояла у власника булочної Чоловік був на підпитку і вночі з розгону врізався в стіну Пораненою виявилася тільки його дружина Сам він не дістав і подряпини Його самого ми добачили в гаражі, коли вже взяли машину на буксир Деякий час він стояв і мовчки розглядав нас Підна в нього була кругла, шия коротка, голова трохи похилена наперед. А мав нездорового кольору, як у всіх булочників. Но на півтемрів він скидався на товстого, кволого шашеля. Потерпілий підійшов до нас. «Коли буде готова машина?» – спитав він. «Тижнів за три», – пообіцяв кестер. Булочник показав наверх машини. «І це теж...» «А це чого?» – запитав Отто. «Адже він зовсім не пошкоджений». Булочник нетерпляче вирухнувся. «Звичайно. Але ж при ремонті можна викроїти і на новий верх. Адже замовлення для вас досить значне. Гадаю, ми розуміємо один одного». «Ні», – сказав Кестер. «Він дуже добре зрозумів його. Булочник хотів мати задарма новий верх. Верху у страховку не входив». Отож він хотів дістати його з нагоди ремонту. Ми трохи посперечалися з цього приводу. Булочник загрожував анулювати замовлення і зажадати нового кошторису від більш покладливої майстерні. Кінець-кінцем Кестер поступився. Він би не зробив цього, якби нам не була так потрібна робота. «Ну, давно би так», – сказав Булочник, криво посміхаючись. «Цими днями я зайду, щоб підібрати матеріал. Думаю, взяти беж». Світлі тони. Ми поїхали. На вулиці Ленс показав сидіння Форда. На них були великі чорні плями. Кров його померлої і дружини. А новий верх собі видурив. Беш. Світлі тони. Що й казати. Можна сподіватись, що він ще й страховку вимагатиме на дві особи. Адже дружина була вагітна. Кестер знизав плечима. Він, мабуть, гадає, що одне з другим не має нічого спільного. Може і так, сказав Ленс. Але ж безперечно є люди, яким отаке от просто розрада в нещасті. А нам через це 50 марок, як корова язиком злизала. Надвечір я, вигадавши якийсь привід, пішов додому. На 5 годин я домовився про побачення з Патріцією Гольман, але в майстерні нічого про це не сказав. Не тому, що я хотів це приховати, ні, але раптом ця зустріч видалася мені неймовірною. Місцем зустрічі вона призначила якесь кафе. Я там ніколи не був, але знав, що це маленький, елегантний куточок. Отож, пішов собі туди, не сподіваючись нічого прикрого. Але війшовши, відсохнувся з переляку. Взагалі стояв гамір жіночих голосів. Я потрапив до типової дамської кондитерської. Мені ледве пощастило захопити столик, що тільки но звільнився. З ніяковіло озираючись, я помітив, що в кафе крім мене тільки двоє чоловіків, та й ті мені одразу не сподобались. «Вам кави, чаю чи шоколаду?» – запитав кельнер, змітаючи серветкою тістечкові кришки прямо мені на костюм. «Подвійну порцію коньяку», – відповів я. Той приніс. Але тут таки привів ціле товариство, що шукало собі місця. На чолі його була дебела літня жінка в капелюшку зі страусовим пір'ям. «Ось чотири місця, прошу», – сказав офіціант, показуючи на мій стіл. «Стоп», – відказав я, – «стіл зайнятий. Я чекаю ще когось». «Не можна, пане», – сказав кельнер. «У цю пору не можна бронювати місця». Я глянув на нього. Потім на дебелу жінку, що щільно підійшла до столу і вхопилася за спинку крісла. Я подивився її обличчя і припинив опір. «Цю особу і гармата мене віджинеш від стола», який вона вирішила захопити. «Може б ви принесли мені принаймні ще порцію коньяку?» – гримнув я на кельнера. «Але ж, прошу пана, знову подвійну?» Так. Будь ласка, він вклонився. Цей стіл на шість персон, пане, сказав він, ніби перепрошуючи. Та годі вже, давайте на коньяк. Дебела жінка належала, мабуть, до товариства тверезості. Вона так вирічила очі на моє вино, ніби це була стухла риба. Щоб її подратувати, я замовив іще одну порцію, а тоді й собі витріщив очі на даму. Вся ця пригода видалася мені раптом смішною. Що мені тут треба? І чого мені треба від дівчини? Я ж навіть не знав, чи впізнаю її серед цього гармидеру. З пересердя я одним махом випив свій коньяк. «Салют!» – сказав хтось у мене за спиною. Я здригнувся. Це була вона. «Еге, та ви починаєте вчасно!» – сказала вона, сміючись. Я поставив чарку, яку все ще тримав у руці, на стіл. І раптом... Дівчина мала зовсім інший вигляд, ніж її образ у моїй пам'яті. Поміж багатьма добре відгодованими жінками, що їли тут тістечка, вона була юною, стрункою амазонкою, холодною, променистою, впевненою і неприступною. «Нічого у нас із нею не вийде», – подумав я собі і сказав. «Звідки це ви так непомітно з'явилися? Адже я весь час стежив за дверима». Вона показала кудись праворуч. «Там є ще один хід. Але ж я запізнилася. Ви давно вже чекаєте?» «Та ні. Щонайбільше дві-три хвилини. Я і сам тільки не прийшов». Товариство коло нашого столу принишкло. Я відчував у себе на потилиці критичні погляди чотирьох солідних матрон. «Посидимо тут?» запитав я. Дівчина ковзнула швидким поглядом по столу. На устах її майнула посмішка, коли вона, звертаючись до мене, сказала «Боюсь, що всі кафе скрізь однакові», – я похитав головою. «Коли в них мало людей, вони ліпші. А тут така бісова тіснота, що тебе й за людину не вважають. Краще вже піти до якогось бару». «До бару? Хіба є такі бари, що відкриті в день?» «Я тут знаю один», – сказав я. «Там принаймні тиша і спокій. Якщо ви не від того, часом і не від того». Я звів очі на неї. В цю мить не міг збагнути, що саме вона хотіла сказати. Я нічого не мав проти іронії, коли вона не була спрямована проти мене, але сумління в мене було нечисте. «Ну то ходімо», – сказала вона. Я кивнув пальцем кельнеру. «Три подвійних порції коньяку», – прокричав він голосом пугача, ніби передав рахунок за могильному клієнту. «Три марки тридцять». Дівчина обернулася. Три порції коньяку за три хвилини? Темпи у вас що й казати. Тут дві порції вчорашні. От брехун. просичала мені на вздогін дебела жінка від столу. Вона ж бо довго сиділа мовчки. Я обернувся і вклонився. Щасливого різдва вам, пані. І швидко пішов геть. Ви посварились? запитала мене дівчина на вулиці. Та ні. Але я несприятливо впливаю на добропорядний домогосподарок. Я теж, відповіла вона. Я подивився на неї. Вона видалася мені істотою з іншого світу. Я аж ніяк не міг собі уявити, що вона являє собою і як живе. У барі я почував себе як удома. Коли ми входили, бармен Фред стояв саме за стойкою і протирав великі стопки до коньяку. Він привітався зі мною так, ніби бачив мене вперше, і ніби це не він мусив два тижні тому ввести мене додому. Це був добре вишкалений і досвідчений чолов'яга. Взалі було порожньо. Тільки коло одного столика сидів, як мало не завжди, Валентин Гаузер. Я знав його з часів війни. Ми були в одній роті. Одного разу він під артобстрілом приніс мені на передову листа, думаючи, що то від матері. Він знав, що я чекаю на цей лист, бо матері саме зробили операцію. Але він помилився це була реклама на підшлемники з кропивної тканини. Вертаючись назад, він був поранений у ногу. Невдовзі після війни Валентин дістав спадщину відтоді почав її пропивати. Він твердив, що треба святкувати таке щастя, як повернення живим із фронту. Після війни минуло вже чимало років. Але це було йому байдуже. Він казав, що ще не досить вшанував своє щастя. Це був один із тих, кому війна гостро врізалася в пам'ять. Всі інші багато чого забули, а він пригадував кожний день і кожну годину. Я зрозумів, що він випив уже чимало, бо сидів у куточку обважнілий і байдужий до всього. Я підняв руку. «Салют, Валентине?» Він глянув на мене і кивнув. «Салют, Робі!» Ми з дівчиною сіли в куточку. Підійшов бармен. «Що б ви хотіли випити?» спитав я у дівчини. «Хіба, може, Мартіні?» відповіла вона. «Сухого Мартіні». «На це Фред Мастак!» Фред нерішуче всміхнувся. «А мені, як завжди!» сказав я. У барі було свіжо і напівтемно. Пахло розлитим джином та коньяком. Запах був пряний, Ніби від яловцю і хліба. Зі стелі звисала, вирізблена з дерева, модель парусного судна. Стіна за стойкою була оббита міддю. Люстра кидали на неї тьмяне світло, і воно грало червоними бліками, наче відзеркалювався підземний вогонь. З усіх невеличких кованих бра горіли тільки два. Одне – коло Валентина, друге – біля нас. На них були жовті пергаментні абажури, зроблені зі старих географічних карт. Через що вони мали вигляд вузеньких, освітлених шматочків світу. Мені було трохи ніякого, я не знав, з чого почати розмову. Дівчини ж я зовсім не знав, а чим довше я на неї дивився, тим незнайомішою вона мені видавалася. Давно вже ні з ким я не сидів отак, удвох, розучився. Мені більше було зазвичай у чоловічому товаристві. Там, у кафе. Для мене було надто галасливо, а тут раптом надто тихо. Через цю тишу кожне слово набирало такої ваги, що невимушена розмова ніяк не клеїлась. Мені мало не забажалося назад у кафе. Фред приніс бокали. Ми випили. Ром був свіжий і міцний. Він мав присмак сонця. Цей напій заслуговував всілякої уваги. Я спорожнив келих і тут таки віддав його Фредові. «Подобається вам тут?» – спитав я. Дівчина кивнула головою. «Краще, ніж там, у кондитерській?» «Ненавиджу кондитерській», – відповіла вона. «Тоді чого ж ми саме там зустрілися?» – спитав я здивовано. «Не знаю», – вона зняла берет. «Мені не спало на думку щось інше». «Тим краще, що вам тепер ось тут до вподоби. Ми тут буваємо часто. Ввечері ми в цій халабуді, наче в себе вдома». Вона розсміялася. Хіба ж це не трагічно? Ні, відповів я. Цілком по-сучасному. Фред приніс мені другу чарку. До неї зелену гаванську сигару. Від пана Гаузера. Валентин зі свого кутка помахав рукою і підняв келих. «Тридцять перше липня сімнадцятого року, робі!» Сказав він глухим голосом. Я кивнув йому і теж підняв чарку. Він завжди мусив пити до когось. Я бачив уже, як він часом увечері десь у сільській пивничці пив до місяця або до вузкового куща. При цьому він згадував якийсь певний день з окопного життя, коли саме було дуже тяжко, і був вдячний за те, що ще живе і сидить ось тут. «Це мій друг», – сказав я дівчині, – «товариш із часів війни. Це єдина із відомих мені людина, яка з великого лиха зуміла зробити своє маленьке щастя». Він не знає, що йому робити з життям, отож і щасливий просто з того, що живе. Вона замислено подивилася на мене. Смуга світла впала навскоси на її чоло і уста. «Це я можу зрозуміти», – сказала вона. Я підняв очі. «Не може цього бути. Для цього ви надто молода», – вона посміхнулася, легенькою посмішкою ще майнула тільки в очах. Обличчя при цьому майже не змінилося, воно тільки стало яснішим, ніби освітлене зсередини. «Надто молода», – сказала вона. «Це вже так говориться. А я вважаю, що надто молодим ніколи не буваєш. Хіба що надто старим?» Я помовчав хвилинку. «Проти цього можна б заперечувати», – відповів я, і зробив знак Фредові, щоб він приніс мені щось випити. Дівчина трималася так впевнено і невимушена, а я відчував себе поруч із нею, мовне обтесана колода. Я б за любки повів легенько-грайливу розмову, отаку доречну розмову, яка звичайно тоді спадає тобі на думку, коли ти лишишся на самоті. Лен сумів так, а в мене це завжди виходило якось важко, незграбно. Готфрід слушно твердив про мене, що як співрозмовник я стою десь на рівні секретаря поштового відомства. На щастя, Фред був хлопець розумний. Замість носити вино маленькими наперстками, він поставив мені одразу добрячу склянку. Отож, йому не треба було бігати туди й сюди, і тому не так було помітно, скільки я п'ю. А пити треба було, бо інакше як же позбутися цього задушливо важкого настрою. «Чи не взяти вам іще Мартіні?» – запитав я у дівчини. «А що це ви там п'єте?» «Це ром». Вона подивилась на склянку. «Ви ж це й тоді пили». Так, відповів я, здебільшого його я і п'ю. Вона похитала головою. Не можу собі уявити, щоб воно було смачне. Чи воно смачне, я і сам не знаю. Вона глянула на мене. Нащо ж ви його тоді п'єте? Ром, почав я, зрадівши, що знайшов тему, на яку я можу говорити. Ром не дуже то розбирає, чи він добрий, чи ні. Це не просто собі напій, це, скоріше, друг. Друг, з яким легше жити на світі. Він змінює світ. А для цього ж і п'ють, я відсунув склянку. Але ж чи не замовити мені для вас іще Мартіні? Краще вже рому, сказала вона. Треба ж і мені його покуштувати. Гаразд, відповів я. Але не цього. Цей напочин надто міцний. Принеси на бакарді коктейль, гукнув я Фредові. Фред приніс чарки. Він поставив ще й мисочку з соленим мигдалем та підсмаженими кофейними зернами. «А мою пляшку отут і постав коло мене», – сказав я. Поступово все прибирало певної форми і звучання. Нерішучість зникла, слова з'явилися самі собою, а я не дуже той зважав на те, що говорив. «Я пив собі й пив, відчуваючи, як насувається на мене, охоплює мене, велика м'яка хвиля» як безмістовні сутінки сповнюються образами, як понад байдужими сірими проявами існування таємничо виринає мовчазний натовп мрій. Стіни бару розсувалися, і раптом це вже був не бар, а якийсь куточок світу, затишний притулок, напівтемний бліндаж, навколо якого точилася одвічна бійка хаосу, в якому ми сиділи заховані, загадково навіяні один одному присмерком часу. Дівчина сиділа, знітившись на своєму стільці, чужа, таємнича, наче кинута сюди з потойбічного життя. Я чув свої слова, але мені видавалося, ніби це вже не я, ніби це говорить хтось інший, хтось, ким я хотів би бути. Слова були не ті, що треба, вони сувалися, просякаючи в інші, барвистіші сфери, аніж сфера дрібних подій мого власного життя. Я знав, що це вже неправда, що це вже фантазія, брехня… Але мені було байдуже. Правда була безрадісна і сіра, і тільки відблиски відчування мрій було життям. У мідяній купелі бару жеврило світло. Час від часу Валентин підіймав свій келих і мурмотів собі якусь дату. За вікнами глухо текла вулиця, сповнена крику хижих птиць, автомашин. Її зойки вдиралися до бару, коли хтось розчиняв двері. Це були зойки лайливої. Заздрісної старої жінки. Було вже темно, коли я одвів Патріцію Гольман додому. Повертався я повільно. Раптом відчув себе самотнім і спустошеним. Йшов дрібний дощ. Я спинився перед вітриною і тепер помітив, що випив забагато. Я це ясно відчував, хоч і твердо стояв на ногах. Раптом мені стало жарко. Я розстебнув пальто і сунув назад капелюх. Черти б його взяли, як це воно мене знову так зненацька вхопило. Чого тільки я там їй не наплів? Я не наважувався й подумати про це докладніше. Та де там? Я вже й не пам'ятав, що саме говорив, от що найгірше. Тут на самоті, на холодній вулиці, де гуркотіли автобуси, все здавалося зовсім не таким, як у напівтемному барі. Я кляв себе самого. Гарне враження справив я на дівчину. Що й казати... Вона ж усе помітила, адже вона сама майже нічого не пила. Прощаючись, дівчина якось так дивно на мене подивилася. Боже ж мій, обернувшись, я зіткнувся з низеньким опасистим чоловіком. «Ну, – розлютовано сказав я. – Вам повилазило чи що, ви, солом'яне не опудало? – загавкав на мене Товстун. Я витріщив на нього очі. «Людей не бачили чи що? – захлинався він далі. Саме така зустріч була мені потрібна. Людей безперечно бачив, сказав я, але щоб певні бочки прогулювалися, такого ще не бачив. Товстун не схаменувся й на секунду. Він спинився, набираючись гніву. Знаєте, що? запінився він. Йдіть до зоопарку. Замріяним кенгуру нема чого робити на вулиці. Мені стало ясно, що лаятися він уміє добре. Треба було незважаючи на пригнічений настрій, відстояти свою честь. "Мандруй далі, недоношений псих", сказав я і піднявши урочисто руку, благословив його. Він не звернув уваги на цей виклик. Впорскуй собі бетону голову, зморшкувати гібрид собаки з мавпою порогавка він. На це я вилаяв його плоскостопим виродком. Він мене, какаду в клітці. Я його безробітним обмивачем трупів. На це він уже дещо з пошаною обізвав мене коров'ячою головою хворою на рак, а я його тоді, щоб нарешті покласти цьому край, ходячим кладовищем бівштексів. І раптом його обличчя проясніло. «Кладовище бівштексів – це здорово», – сказав він. «Не знав цього досі. Заведу собі в репертуар». Отож, він трохи підняв капелюх, і ми розійшлися, сповнені пошани один до одного. Лайка мене освіжила, але пересердя не минало. Навпаки, чим більше я тверезішав, тим сильнішим воно ставало. Я видавався сам собі мокрою хустиною, з якої тільки-но видушили воду. Але поступово почав сердитись уже не тільки на себе, але й на геть усе, навіть на дівчину. Адже вона спричинилася до того, що я напився. Я підняв комір пальта. Хай думає про мене, що хоче. Мені це тепер байдуже. Хай одразу знає, з ким має діло. Та нехай все це йде під три чорти. Про мене, що сталося, те й сталося. Вдіяти вже нічого не можна було. Та може, воно так навіть і краще. Я вернувся назад до бару. І тепер уже напився, як слід. Глава четверта На дворі стало тепло і сиро. Кілька днів підряд ішов дощ. Потім проясніло, сонце почало припікати, і коли я в п'ятницю рано прийшов до майстерні, то побачив Матільду Штос. Вона стояла посеред двору, спершись на мітлу, і обличчя в неї сяяло, як у розніженого бегемота. «Ось подивіться, пане Локамп, на цю красу! Хіба ж це не чудо?» Я вражений спинився. Стараслива коло бензинової колонки – за ніч пишно розцвіла. Цілу зиму вона стояла крива і гола. Ми вішали на неї старі покришки, натикали на сучки каністри з-під масла для просушки. Вона правила нам хіба що за зручну вішалку на все, що хочете. Починаючи від ганчір'я і аж до капота мотора. Ще кілька днів тому на ній тріпотіли на вітрі щойно випрані сині полотняні комбінезони. Ще вчора на ній ледве можна було щось помітити і раптом за одну ніч вона ніби в касті перетворилася на ніжну, рожево-білу хмаринку. Хмаринку ясного цвіту. Здавалося, ніби у наш брудний двір залетіло з грайка метеликів. «А як пахне!» – замріяно сказала Матільда, закотивши очі. «Чудово! Точнісінько, як ваш ром!» Я не відчував жодного запаху, але одразу ж усе зрозумів. «Пахне скоріше коньяком!» що ми тримаємо для клієнтури», – відказав я. Матільда рішуче заперечила. «Пане Локамп, ви чи не застудилися? Або, може, у вас поліпи в носі? Тепер поліпи мало не в кожного. Адже у старої штосихи ніс, як у хорта. Можете мені повірити, що це ром. Старий ром. Ну, гаразд, Матільдо». Я налив їй чарку рому і пішов до бензоколонки. Юп, уже був там. У заржавілій консервній банці перед ним стояли зрізані з дерева розквітлі гілочки. «Це що в тебе?» – здивовано запитав я. «Це для дам», – пояснив Юб. «Коли дама під'їжджає, щоб заправити машину, то дістає безкоштовно ось таку гілочку. Таким чином я продав уже на 90 літрів більше, ніж звичайно. Це ж не дерево, а золото, пане Локамп. Якби в нас його не було, то треба було б поставити штучне». А в тебе хист є до комерції, хлопче. Він усміхнувся. Сонце просвічувало крізь його вуха, як крізь рубінові церковні вікна. Мене вже двічі сфотографували на фоні дерева, доповів юп. Стривайно, ти ще станеш кінозіркою, сказав я і пішов до оглядової ями, з якої саме з підфорда вилазив Ленц. Робі, сказав він, знаєш, що мені спало на думку? Треба було б зайнятися. Тою дівчиною, що була з біндінгом. Я пильно подивився на нього. Це то як. А отак, як я й сказав. Але чого ти так очі витріщив? І не думав. Та де ж ні, ти їх просто вирячив. Як же її звати, ту дівчину? Бат, але як далі? Не знаю, відповів я. Він підвівся. Не знаєш? Ти ж записав її адресу, я сам бачив. Загубив записку. «Загубив?» – він занурив обидві руки в свою жовту чуприну. «І це для того я тоді цілу годину відволікав від вас біндінга? Ха, загубив? Ну то, може, Отто ще пам'ятає адресу?» «Отто її теж не знає». Ленс подивився на мене. «Жалюгідний дилетант! Тим гірше. Хіба ж ти не бачив, що це була чудесна дівчина?» «Боже ж ти мій!» – Ленс звів очі до неба. Коли нарешті нам трапилося щось путнє, то цей біда губить адресу. Не така вона вже й чарівна. Бо ти ж осел, відказав Ленц. Йоп, який не знається на тому, що виходить за рівень повіз кафе Інтернаціональ. Ех ти, тепер. Кажу тобі ще раз, це було просто щастя. Особливе щастя ота дівчина. Ти про таке і поняття не маєш. Ти роздивився на її очі? Звісно, що ні. «Ти ж би дивився у свою чарку!» «Прикуси язика!» – перервав я його, бо натяк на чарку вразив мене, як по боляшці. «А руки!» – вів Ленс далі, не звертаючи на мене уваги. «Тоненькі, довгі ручки, як у мулатки. Готфрід на цьому розуміється, можеш мені повірити? Боже ж, мій милий! Нарешті натрапили на дівчину, таку як слід, прекрасну, невимушену і, а це найважливіше, з атмосферою». Він осікся. А ти знаєш взагалі, що таке атмосфера? Повітря, яке накачують у балон, пояснив я похмуро. Ну, то звичайно ж, сказав він співчутливо, але із з Звичайно ж, повітря. Чарівна атмосфера, променисте тепло, таємничість. Те, що одухотворяє і оживляє красу. Але що тобі говорити? Твоя атмосфера – це запах рому. Перестань, а тоді станеш чимось по макідрі, пробурчав я. Але Готфрід не вгавав, і я його не зачіпав. Адже він і не підозрював, що трапилось, і не знав, що кожне його слово вражає мене в саме серце особливо кожне слово про пиятику. Я вже був пережив це і втішився, а він знову все розбурхав, нахвалював дівчину, аж поки мені здалося, ніби я й справді втратив щось особливе. Втратив без вороття. О шостій я роздратований пішов до кафе «Інтернаціональ». Це ж був мій притулок, а Джей Ленс так казав. Зайшовши туди, я побачив на своє здивування, що в кафе завізно. На стійці стояли торти, тістечка, а плоскостопий алоїз протупотів у бічну кімнату з підносом, повним кофейного посуду. Я спинився. «Кава? Цілими кухлями?» То, мабуть, ціле товариство, тяжко перепившись, лежить під столами. Але хазяїн усе мені роз'яснив. Сьогодні в одній із бічних кімнат святкують прощання з Ліллі, приятелькою Рози. Я ляснув себе по лобі. Та й справді, адже мене сюди запрошено. Запрошено як єдиного чоловіка. Роза це виразно підкреслила, божопухлого Кіті, що був тут, до уваги не брали. Я швиденько вийшов і повернувся з букетом квітів, ананасом, брязкальцем і плиткою шоколаду. Роза зустріла мене посмішкою великосвітської дами. На ній було чорне, декольтоване плаття, вона була господиною стола. Її золоті зуби блищали. Я запитав, як йдеться її дівчаткові, і передав для маляти лоїдове брязкальце і шоколад. Роза сяяла. За анасом і квітами я звернувся до Ліллі. Сердечно вітаю і бажаю щастя. Він як і завжди справжній джентльмен, сказала Роза. А тепер йди сюди, Робі, сідай поміж нами. Ліллі була найліпшою подругою Рози. Вона зробила блискучу кар'єру, стала тим, що було недосяжною мрією кожної рядової повії, дамою при готелі. Дама при готелі не йде шукати собі клієнтів на вулиці. Вона живе в готелі і там таки знайомиться з чоловіками. Мало хто сповій добивається такого становища. Обмаль туалетів та й грошей замало, щоб можна було певний час чекати на женишка. Хоч Лілі жила і в провінціальному готелі, але за кілька років заощадила щось із 4 тисячі марок. Тепер вона виходила заміж, Її майбутній чоловік тримав невеличку водопровідну слюсарну майстерню. Він добре знав минуле Ліллі, і це йому було байдуже. Щодо майбутнього, то він міг не турбуватися. Коли така дівчина виходила заміж, то це вже було надійно. Такі бо дівчата знають, де раки зимують, таке життя їм остогидло. З них виходили вірні дружини. У понеділок мало бути весілля. Сьогодні Роза влаштувала їй прощальну вечірку з кавою. Всі прийшли, щоб іще раз побути разом з Ліллі. Після одруження вона ж бо не зможе більше сюди приходити. Роза налила мені чашку кави. Алоїз підбіг з величезним пирогом, нашпигованим ізюмом, мигдалем і зеленими цукатами. Вона поклала мені з шматок. Я знав, що треба робити. Покуштував шматочок з виглядом знавця – а тоді удав страшенно здивованого. «Хай мене грім поб'є, але ж він, безперечно, не купований!» «Сама пекла», – вдоволено відповіла Роза. Вона була чудова господиня і любила, коли її за це хвалили. Щодо гуляшу та пирогів, то вона була не перевершена. Не дурно ж вона була чешка. Я озирнувся навколо. Ось вони сиділи навколо столу, Трудівниці божого виноградника. Непохибні знавці людських душ. Солдати кохання. Ось Валлі, красуня, в якої нещодавно вкрали пестя під час нічної прогулянки в автомобілі. Ось Ліна з дерев'янкою замість однієї ноги. Вона й досі знаходила собі ще коханців. Ось Фріці, Дебела дівка, що кохала плоскостопого Алоїса, хоч давно могла б мати власну квартиру і приятеля, який би її утримував. Ось Марго, червонощока Марго, що завжди ходила вбрана як домашня служниця і цим приваблювала елегантних кавалерів. Ось Маріон, наймолодша з них усіх, промениста і безжурна. Ось Кікі, що не правив за чоловіка, бо носив жіночу одіж і рум'янився. Ось Мімій, Бідне створіння 45 років, їй з розширеними венами на ногах уже нелегко було бігати по вулицях. Було тут іще кілька жінок-подавальниці з бару, просто гостей, їх я не знав. І нарешті другий почесний гість, матінка, маленька, сивенька, зморшкувата, як зимове яблуко, матінка, довірена особа всіх нас, втіха й підтримка нічних мандрівців. Матінка, що торгувала гарячими сосисками на розі Ніколаї штраси, нічний пересувний буфет і міняльна лавка. Поряд з франкфуртськими сосисками торгувала вона потайки ще й сигаретами та гумовими виробами. Можна було в неї й гроші позичити. Я зрозумів, як треба було поводитись. Сьогодні жодного слова про звичайні їхні справи, жодного недоречного натяку. На сьогодні треба було забути про неймовірну витривалість рози, за яку її прозвано «залізною конякою», про розмови фріці зі скототорговцем Стефаном Гріголяйтом про кохання, про танці кікі на світанку навколо кошика з солоними бубликами. Сьогоднішня бесіда мала пасувати будь-якому дамському товариству. «Все вже готове, Лілі?» – запитав я. Вона кивнула. «Посаг я вже давно наготувала». «Чудовий посаг!» – втрутилася Роза. «Все є до останньої мережевної накидочки». «А навіщо ці мережевні накидочки?» – запитав я. «Та ти що, робі!» – Роза глянула на мене з таким докором, що я мершій признався, ніби нарешті згадав. «Мережевні накидочки – це ж в'язані чахли на меблі, символ дрібнобуржуазного добробуту, священний символ шлюбного життя, втраченого раю». Всі ж бо вони не були повіями по натурі. Їх вибило з колії нормального життя. Потай вони мріяли про шлюбну постіль, а не про розпусту. Але в цьому вони б ніколи не призналися. Я сів за піаніно. Роза вже на це чекала. Вона, як і всі ці дівчата, любила музику. На прощання я заграв ще раз усі її та лілені улюблені мелодії. Спочатку молитву діви. Хоча назва не надто пасувала до нашого кафе, зате це була гучна, бравурна п'єска. Тоді заграв вечірню пісню «Пташок», «Альпи палають», «Коли вмирає любов», «Мільйони арлекіна», а наприкінці хотів би знов на батьківщину. Ця остання пісня особливо подобалась Розі, адже повії найчерствіші і водночас найсентиментальніші з людей. «Підспівували всі, опухлий кіків торив». Нарешті Лілі встала за столу. Їй треба було зайти за нареченим. Роза щиро розцілувалася з нею. «Держись, Ліллі, не піддавайся!» Обтяжена подарунками, вона пішла. І біс його знає, обличчя в неї було зовсім не таке, як раніше. Жорсткі риси, що вирізбляються в кожного, хто має справу з людською підлотою, наче стерлися. Обличчя полагіднішало і на ньому приступало щось молоде і дівоче. Ми вийшли за двері і помахали вслід Ліллі. Мімі раптом розридалася. Вона сама була колись дружина. Чоловік її помер на війні від запалення легенів. Якби його було вбито, вона б мала хоч маленьку пенсію і не була б змушена піти на вулицю. Роза поплескала її по спині. «Ну, Мімі, ну тільки не розкисай. Ходімо, вип'ємо ще ковточок кави». Вся компанія повернулася до темного приміщення, як стадо курей до шопи. Але потрібного настрою вже не було. Загарайно на нам, робі, ще щось на прощання», – сказала Роза. «Щось бадьоре». «Гаразд», – відповів я. «Довбанемо марш старих ветеранів». А потім вже і я розпрощався. Роза ткнула мені пакет з печивом. Я віддав його синові матінки, який на вулиці готував уже бачок на сосиски. Я роздумував, куди податись. До бару аж ніяк не хотілося. До кіно теж. Хіба до майстерні? Нерішуче глянув на годинник. Була восьма. Кестер, мабуть, уже повернувся. А при ньому Ленц не стане знову розводити теревені про дівчину. Я пішов. У майстерні горіло світло. Не тільки в приміщенні, воно заливало і усе подвір'я. Кестер був сам. «Що тут сталося, Отто?» – запитав я. «Ти, може, продав Кадилака?» Кестер засміявся. «Ні, це Готфрід влаштував невеличку ілюмінацію. Світилися обидві фари Кадилака. Мажина стояла так, що снопи світла падали крізь вікно на двір. Просто на квітнучу сливку. Вона біліла у світлі, як крейда. Видовище було чудове. У темряві обабіч бабіч дерева здавалося шуміло море. Яка розкіш, сказав я. А де ж він? Пішов купити щось поїсти. Блискуча ідея. Щось мене трохи похитує. Може це просто через те, що я зголоднів? Кестер кивнув. Їсти завжди треба. Основний закон усіх старих вояк. А мене сьогодні ввечері теж довго похитувало та й хитнуло. Записав Карла на перегони. Як? Вирвалося в мене. На шосте? Він кивнув. «Бий його сила, Божа, Отто! Адже там беруть участь класні машини!» Він знову кивнув. «Я пустив його по класу спортивних машин, такого типу, як у Браумюллера. Я засукав рукава. «Тоді берімось до діла, Отто! Промиємо, як слід маслом нашого улюбленця!» «Стоп!» – гукнув останній з романтиків, саме входячи до приміщення. «Спершу треба заправитись!» Він виклав на стіл вечерю. Сир, хліб... Твердує, як камінь вуджену ковбасу, шпроти. До цього було і холодне пиво. Ми їли, як загін зголоднілих молотників. Тоді взялися за Карла. Години за дві вовтузилися з ним, перевірили і помастили всі підшипники. По цьому ми з Ленцем повечеряли вдруге. Готфрід засвітив тепер ще й Форда. Випадково одна з його фар уціліла під час аварії. Тепер вона стирчала на задертому вгору шасі, Дивлячись, скоса в небо. Ленс задоволений обернувся. «Так, Роббі, неси на сюди пляшки. Справимо свято квітучого дерева». Я поставив на стіл коньяк, джин і дві чарки. «А ти?» – запитав Готфрід. «Я не питиму нічого». «Як це так? Чого?» «Бо не маю більше охоти до цієї проклятої пиятики». Ленс уважно подивився на мене, а тоді, звертаючись до Кестера, Сказав, наша дитина з'їхала з глузду. Оближ його, якщо не хоче. Ленс налив собі повну чарку. Хлопець уже з деякого часу трохи божевільний. Це ще не найгірше, промовив я. Місяць, великий і червоний, викотився з-за фабричної покрівлі. Якийсь час ми сиділи мовчки. Скажи на мені, Готфріде, сказав я. Ти фахівець у справах кохання, правда ж? «Фахівець? Ха, я старий майстер у справі кохання», – відповів скромно Ленц. «Ну, добре. Я б хотів знати, чи при цьому завжди поводяться по-дурному?» «Як це так, по-дурному?» «Та от так, ну, ніби на підпитку. Базікають, плетуть дурниці, брешуть». Ленц зареготався. Дитинко моя, все кохання – це омана. Чудесна омана матері природи. Глянь на цю сливу». Вона саме тепер обманює нас. Причепурилась, стала кращою, ніж буде потім. Було би жахливо, коли б кохання та мало діло з правдою. Хвалити Бога, проклятущі моралісти, не все це змогли підкорити собі. Я підвівся. «Так ти гадаєш, що без деякої омани цього взагалі не буває?» «Не буває, дитинко. Але ж через це можна здорово в дурні пошитися». Ленц усміхнувся. «Запам'ятай, хлопче, ніколи в світі не пошиїся в дурні перед жінкою, якщо робиш будь-що заради неї. Навіть коли б грав найбанальнішу комедію. Роби, що хочеш, ходи на голові, плети дурниці, пишайся, як павич, співай їй сиренади, тільки одного не роби. Не будь діловим, не будь розсудливим». Я пожвавішав. «А ти, як думаєш, то? Кестер сміявся. Мабуть, і справді так. Він встав і відкрив капот мотора на Карлі. Я приніс свою пляшку з Ромом і поставив її на стіл. Отто завів машину. Мотор заторахтів глухо і спокійно. Ленс поклав ноги на підвіконня і вдивлявся в ніч. Я підсів до нього. «Доводилось тобі коли-небудь напитись, коли був разом із жінкою?» «Частенько», – відповів він, не вирухнувшись. «Ну і як?» Він глянув на мене скоса. «Ти хочеш сказати, а що робити, як чогось накоїв?» «Ніколи не перепрошуй, дитинко. Нічого не говори. Посилай квіти. Без записки. Самі квіти. Вони покривають усе. Навіть могилу». Я глянув на нього. Він сидів нерухомо. Очі його виблискували в яскравому світлі, що відбивалося з надвору. Мотор усе ще працював, стиха похуркуючи. Здавалося, ніби під нами легенько здригалася земля. «А я, власне кажучи, випив би чогось», – сказав я, відкриваючи пляшку. Кестер вимкнув мотор, потім звернувся до Ленца. «Тепер місяць уже добре світить, Готфріде, отож чарку і так можна знайти. Погаси ілюмінацію. Зокрема, на Форді. Це дрантя своєю навскісною фарою нагадує мені війну. Коли такі штуки бував вночі намацували літака, не до жартів було. Ленц кивнув. А мені це нагадує... Ну та однаково. Він став і вимкнув фари. Місяць піднявся над фабричною покрівлею. Він дедалі яснішав і висів тепер як жовтий лампіон на сучках сливи. Гілки стихо погойдувалися на слабкому вітрі. «Дивна річ», – сказав трохи згодом Ленц. «Чого це ставлять пам'ятники різним людям? А чому?» Не місяцеві, або ось такому квітучому дереву. Незабаром я попрямував додому. Відчинивши двері до коридора, почув музику. Грамофон Ерни Беннік, секретарки. Тихенько співавчийсь ясний жіночий голос. Потім глухо забриніли скрипки і банджо, і знову той самий голос, ніжний, але настирливий, ніби сповнений щастя. Я прислухався, щоб розпізнати слова. Спів, тихий жіночий спів, звучав якось зворушливо саме тут, в темному коридорі, поміж швейною машиною пані Бендер і чемоданами подружя Гассе. Видно було чучело голови дикого кабана над дверима кухні, чутно, як служниця брязкатить посудом. Як тільки могла я жити без тебе, співав голос, ось тут за кілька кроків за дверима. Я знизав плечима і пішов до себе в кімнату. Було чутно, як поруч сваряться сусіди. За кілька хвилин до мене постукав Гассе і ввійшов до кімнати. «Не заважаю», – спитав він з голосом. «Аж ніяк», – відповів я. «Може, чогось вип'єте?» «Краще вже ні. Ось трохи посиджу». Він потупив очі у підлогу. «Вам добре», – сказав він раптом. «Ви собі сам один». Дурниці, заперечив я, завше отак сидіти на самоті, це теж пса варте, можете мені повірити. Він якось осів у кріслі, очі його здавалися скляними в напівтемряві кімнати, сповненої відблиском вуличних ліхтарів, плечі вузенькі, похилі. Життя я уявляв собі зовсім інакше, сказав він трохи згодом. Як і всі ми, підтримав я. За півгодини він знову пішов до себе, щоб дійти якось згоди з дружиною. Я дав йому кілька газет і недопиту пляшку лікеру Кюрасо, що ще відколи стояла в мене на шафі. Неприємне, солодке питво, але йому згодиться, адже він на цьому не розумівся. Він вийшов тихенько, майже беззвучно, наче тінь у сутінках, що вже згасали. Я причинив за ним двері. З коридора наче майнула шовкова кустка – Долинула музика, скрипки, приглушені банджо. Як тільки могла я жити без тебе. Я сів до вікна. Блакитне сяйво місяця заливало цвинтар. Барвисті вогні, світлової реклами шугали на верхів'ях дерев, надмогильні плити маячили в темряві. Сумирні і нічого моторошного не було в них. Повз них ширяли автомашини, лунали сирени. Сяйвофар ковзало по їхніх посічених непогодою написах. Я сидів досить довго і думав про різні речі. Думав і про те, як ми повернулися з війни, молоді, позбавлені віри в будь-що, як шахтарі із заваленої шахти. Ми хотіли рушити в похід проти брехні, егоїзму, жадоби, інертності наших душ, адже все це завинило в тому, що ми пережили – ми були тверді, мали довіру лише до товариша, що йшов поруч, тільки до конкретних речей, що ніколи не підведуть, до неба, тютюну, дерева, хліба, землі. Але що з цього вийшло? Все завалилося, перевернулось, забулося. А хто не зміг забути, тому лишилися хіба тільки безсилля, розпач, байдужість і горілка. Час великих мрій, мрій людських і чоловічих, минув. Заповзятливі тріумфували. Корупція злидні. Вам добре, ви сам один, каже Гасе. Ну що ж, справді, хто був сам один, того не було кому покинути. Але часом увечері штучна будівля добробуту розвалювалася, життя перетворювалося на якусь нестримну мелодію ридання, затягувало у вир шалених поривань, нестерпних бажань, туги і надії вирватися геть із цього безглуздого запаморочення. Геть із безглуздої нудоти цієї одвічної шарманки. Геть будь-куди, аби геть. Ах, ця жалюгідна снага. Хоч трохи тепла. Дві руки і прихильне обличчя. Чому ж ні? Або й це теж було тільки ілюзією, самозреченням, втечею? Хіба ж бо буває щось інше, крім самотності. Я зачинив вікно. Ні, справді нічого іншого і не буває. На все інше у нас надто хиткий ґрунт під ногами. Але наступного ранку я зірвався раненько і ще перед тим, як іти до майстерні, зайшов на квартиру до квіткаря. Пішов із ним до його крамнички, вибрав собі букет троянд і попросив зараз же їх надіслати. Трохи було мені дивно, коли я, не поспішаючи, Написав на картці адресу. Патріції Гольман Глава п'ята Кестер, одягнувши свій найстаріший костюм, поїхав до фінінспекції. Хотів добитися зниження податків. Ми з Ленцем лишилися в майстерні у двох. «Ну, Готфріде», – сказав я, – «давай навізьмемося за товстого кадилака». Напередодні з'явилося наше оголошення – а значить, уже сьогодні могли прийти покупці, якщо взагалі це когось могло зацікавити. А тож, треба було мати машину на поготові. Насамперед, ми пройшлися по лаку, ще й політурою. Від нього машина заблищала, як сонце, іначе подорожчала на цілу сотню марок. Потім залили в мотор найгустіше масло, яке тільки буває. Поршні були вже не першокласні і трохи стукатіли. Але густе масло вирівнювало хід і машина працювала дуже спокійно. Передачу іди-ферми теж намастили густим жиром, щоб усунути будь-які шуми. Тоді виїхали з двору. Поблизу був відтинок дуже поганої дороги. Ми поїхали по ній із швидкістю в 50 км. Кузов стукатів. Ми зменшили тиснення в балонах на чверть атмосфери і спробували ще раз. Пішло трохи краще. Спустили ще чверть атмосфери. Тепер усе пішло як по маслу. Ми вернулися до майстерні, помастили капот мотора, щоб не пищало, втиснули туди ще гумову прокладку, залили до радіатора гарячої води, щоб мотор одразу ж заводився, а знизу обдали машину ще раз газом із розпилювача, щоб вона й там блищала. Тоді Готфрід Ленс звів руки до неба і сказав «Тепер гряди до нас, благословенний покупцю». «Гряди, люб'язний посідачу пузатого гаманця! Ми чекаємо на тебе, як жених на наречену». Проте наречена не поспішала. Тому ми пересунули на оглядову канаву паровоз булочника і заходилися монтувати передню вісь. Декілька годин ми попрацювали спокійно, без зайвих балачок. Аж ось я почув, що юб біля колонки почав насвистувати мелодію пісні «Слухай, що це надходить до нас». Я виліз із ями і виглянув у вікно. Навколо кадилака походжав маленький присадкуватий чоловік. Він мав вигляд солідного буржуа. «Глянь, ну, Готфріде», – прошепотів я, – «може, це і справді наречена?» «Безперечно», – сказав Ленц, як тільки глянув на гостя. «Подивись на його обличчя. Він ще ні з ким не говорив, а вже сповнений недовіри. Мершій туди, а я залишусь тут, у резерві. Надійду, якщо ти не впораєшся. Пригадай мої прийоми». «Добре, я вийшов до покупця». Гість поглянув на мене розумними чорними очима, я відрекомендувався. Локамп. Блюменталь. Це був перший прийом Готфріда. Насамперед, відрекомендуватися. Він твердив, що це зараз же створює інтимнішу атмосферу. Другий прийом полягав у тому, щоб починати розмову надто стримано і вислухати уважно покупця, і потім учепитися там, де це було би вигідно. «Ви з приводу Кадилака, пане Блюменталь?» – запитав я. Він кивнув. «Ото він стоїть», – сказав я і показав на машину. «Бачу», – відповів Блюменталь. Я кинув на нього швидкий погляд. «Увага», – подумав я собі, – «це підступний тип». Ми пішли через двір. Я відчинив дверця та машини і запустив мотор. Тоді трохи помовчав, щоб дати Блюменталю час оглянути машину. Безперечно, він знайде, що покритикувати. Ось тоді я й хотів почати наступ. Але Блюменталь нічого не оглядав, нічого й не покритикував. Він і собі мовчав і стояв як стовп, нічого іншого мені не лишалося, як тільки розпочати наступ навмання. Я почав повільно і систематично описувати кадилака, як мати свою дитину. І при цьому намагався вивідати, чи цей чоловік розуміється хоч трохи на таких речах. Якщо це фахівець, то треба було розводитись більш про мотор і шасі. Якщо він нічого не розуміє, то про комфорт і різні витребеньки. Але він і тут нічим не зрадив своїх намірів чи думок. Він не переривав мене, аж поки мені й самому не набридло говорити. Для чого саме ви купуєте машину? «Щоб їздити в місті, чи для подорожі?» – спитав я нарешті, щоб, може, хоч тут за щось зачепитися. «Для всього, чого хочете», – відповів Блюменталь. «Ага, а їздитимете самі чи з водієм?» «Як коли?» «Як коли?» – відповіді він давав, як папуга. Він чи не належав до ордена братів-мовчальників? Щоб пожвавити його, я намагався добитися того, щоб він щось випробував. Тоді, звичайно, покупці стають приступніші. Я боявся, щоб він мене часом не заснув. Кришка кузова розсувається і закривається аж надто легко, як для такого великого кабріолета, сказав я. Ось спробуйте самі його закрити. Ви це зробите однією рукою. Але Блюменталь сказав, що не треба. Він, мовляв, і так це бачить. Я, грюкнувши, захлопнув дверцята і похитав за ручки. Нічого не зношене, непохитні, як руль. Спробуйте самі. Але Блю не пробував. Він вважав, що і так, так і треба. «Ну, твердий добіс, а горіх!» Я показав йому, як відчиняються вікна. Викручуються легенько, просто забава. І на будь-якій висоті тримаються міцно. Він не ворухнувся. «До того ж скло незвичайне, не б'ється», – вів я далі, хоч мене вже починав охоплювати розпач. «Це ж безцінна вигода!» Ось у нас, у майстерні, стоїть Форд, і я розповів історію з дружиною булочника, до того ще й прикрасив її трохи, додавши, ніби разом із дружиною загинула й дитина. Але те, що робилося в душі Блюментаря, було замкнено щільно, як сейф. Небитке скло є на всіх машинах, перервав він мене. Тут немає нічого особливого. Таке скло на жодній марці машин не ставлять серійно, відповів я лагідно, але різко. Хіба що на деяких типах машин тільки передню шибку. Але ні в якому разі невеликі бокові вікна. Я показав роботу сигналів і перейшов до опису внутрішнього комфорту багажників. Сидінь, бокових кишеньок, щитка водія. Розписував кожну дрібничку. Подав навіть бліментальну запальничку і, скориставшися з тієї нагоди, запропонував йому сигарету. Щоб його, може, хоч сим трохи розворушити, але він відмовився. Дякую, я не курю. Сказав він і подивився на мене таким знудженим поглядом, що в мене раптом виникла страшна підозра. А може, йому зовсім не до нас треба було, може він тільки заблудився, а хотів купити щось зовсім інше? Ну, скажімо, машину, ще метає петлі для гудзиків або радіоприймач, і ось тепер стоїть тут в нерішучості, але зараз піде собі геть. «Давайте проїдемо трохи, пане Блюменталь», – запропонував я нарешті, бо вже здорово втомився. «Проїдемо?» – відповів він так, наче я сказав щось зовсім незрозуміле. «Ну так, проїдемо, на спробу. Треба ж вам побачити, як працює машина. Вона біжить по шосе рівненько, як по рейках. А мотор тягне так, ніби це не важка машина, а пушинка». «А, ці пробні поїздки!» – він заперечливо махнув рукою. «Нічого вони не показують. Чого машині бракує, те помічається завжди тільки згодом». пак, подумав я сердито. «А ти, чавунний чартяко, думав, може я тебе носом ткну у вади?» «Ну гаразд, тоді не треба», – сказав я, втративши будь-яку надію. Було ясно, що цей тип машину не хотів. Коли оце він раптом обернувся, глянув мені просто у вічі і сказав стиха, але чітко і дуже поспішно. «Скільки коштує машина?» «Сім тисяч марок», – відповів я, не моргнувши й оком. Сказав, як відрубав. Чоловік не повинен був помітити, що я розмірковував хоч би хвилину. Це я знав твердо. Загаявся б я хоч на хвильку, це могло би коштувати тисячу марок, яку б він виторгував. Сім тисяч марок нетто, повторив я твердо і подумав. Як досить п'ять, то й забирай її собі. Галиблю менталь не давав ні скільки. І він тільки трохи засипів. Натто дорого. Ну, звичайно, що дорого, сказав я, остаточно зневірившись в успіху. Тобто як це, звичайно? спитав Блюменталь раптом якимось людяним голосом. Пане Блюменталь, відказав я. Чи бачили ви тепер когось, хто б на будь-яку ціну відповів щось інакше? Він уважно подивився на мене. Тоді на його обличчі з'явилося щось подібне до тіні посмішки. Слушно, але ж машина справді надто дорога. Я не повірив тому, що почув. Ось нарешті правильний тон тон справжнього покупця. А може це знову якийсь виверт? Саме в цей момент до подвір'я зайшов якийсь елегантно вбраний джинджик. Він витяг з кишені газету, перевірив ще раз номер будинку, а тоді попрямував до мене. Чи це тут продається кадилак? Я кивнув і мовчки оставпіло дивився на жовту бамбукову тростинку джинджика та на його рукавички з чортової шкіри. Можна оглянути? – запитав він спокійно далі. «Та ось він!» – сказав я. «А може ви зачекаєте хвилинку? Я зараз зайнятий. Може ви поки що посидите в конторі?» Джинджик якусь мить послухав роботу мотора, глянув на машину спершу критично, потім ніби схвально, а тоді вже пішов за мною до майстерні. «Ідіот!» – буркнув я до нього і швиденько повернувся до Блюменталя. «Коли ви хоч один раз поїдете машиною, то інакше думатимете за її ціну», – сказав я. Можете ви пробувати її скільки схочете, або може мені заїхати за вами якось увечері і зробити пробну поїздку, якщо вам це більше підходить. Але його раптове пожвавлення вже зникло. Блюменталь знову застиг на місці, як гранітний монумент президента музичного товариства. «Оближте», – сказав він. «Мені тепер треба йти. Якщо я схочу зробити пробну поїздку, то подзвоню вам. Я побачив, що поки що більш нічого не вдієш». «Такого намовити важко». «Гаразд», – погодився я. «Та чи не дали би ви і мені свій номер телефону, щоби я міг вас повідомити, якщо машиною зацікавиться хтось інший?» Блюменталь якось дивно глянув на мене. «Зацікавитись це ще не значить купити». Він вийняв портсигар і простягнув його мені. «То, як виявляється, він таки курить?» «Та ще й Марку Корона. Мабуть, у нього грошей як сміття». Але мені це вже було байдуже. Я взяв сигару. Він привітно подав мені руку і пішов. Я дивився йому слід і вилаявся стихо, але міцно. І тоді пішов назад до майстерні. «Ну, то як?» – привітав мене джинджик Готфрід Ленц. «Здорово в мене вийшло, а?» «Побачив, що тобі вже терпець уривається, вирішив допомогти». Добре, що то якраз перевдягнувся для фінансового управління та лишив тут свій хороший костюм. Я за нього та й у вікно, та з подвір'я, а тоді назад чим чекаю, як солідний покупець. А? Здорово втнув, скажеш ні? По-дурному втнув, відповів я. Цей тип хитріший за нас обох. Глянь, ну на сигару, півтори марки штука, ти мені мільярдера сполохав. Готфрід узяв мені з рук сигару, обнюхав її і запалив. «Я сполохав тобі, дури світа, мільярдери таких сигар не палять. Хіба по десять фенігів за штуку». «Дурниця», – відповів я. «Дури світ не назве себе Блюменталь. Відрекомендується граф Блюменау або що». «Та він ще приїде, впевнено, як завжди, вимовив Ленс, пускаючи мені в обличчя дим моєї сигари». «Ні, не прийде, відказав я переконливо. «Але ж звідки в тебе цей бамбуковий дрючок і ці рукавички?» Позичив. Он там, у крамниці Бенна і компанії. У мене там продавщиця знайома. Я, може, тростинку собі залишу. Подобається вона мені. Він самовдоволено покрутив товстою ломачкою у повітрі. «Готфріде», – сказав я, – «у тебе тут талант пропадає. Знаєш що? Іди до вар'єте. Там ти будеш на місці». «Вам дзвонили», – сказала Фріда, косоока служниця пані Залевської, коли я опівдні забіг на хвилинку додому. Я обернувся. «Коли?» «З півгодини тому. Якась дама». «Що ж вона сказала?» «Вона хотіла ще раз подзвонити ввечері, але я зараз же їй відказала, що це марна справа. Вас бо ввечері ніколи немає вдома». Я витріщив на неї очі. «Що? То ви так сказали? Коли ж до біса вас хтось навчить нарешті розмовляти по телефону?» «Я вмію розмовляти по телефону». Чванькувато заявила Фріда. Але ж вечорами вас майже ніколи не буває вдома. Це вас зовсім не обходить, розлютився я. Ви ще наступного разу розкажіть, чи в мене шкарпетки діряві. Чи ні. Що ж, можу розказати, дала вона від коша, глянувши на мене вгідливо своїми червонуватими, запаленими очима. Ми давно вже ворогували. Мені дуже хотілося пхнути її в кастрюлю з супом, але я стримався. Витяг з кишені Марку, сунув їй в руку і лагідно спитав. «Назвала дама своє прізвище?» «Це-то ні». «А який же в неї голос?» «Дещо глухуватий і низький?» «Такий, ніби вона трохи охрипла?» «Або я знаю», – флегматично відповіла Фріда, «так, ніби я ніколи і не думав дати їй Марку». «Гарна обручка у вас на руці. Справді чудова обручка», – сказав я. «Та ну, бо подумайте, як слід». «Може ж, якраз і пригадаєте?» «Ні», – відповіла Фріда, і злорадна посмішка так і сяяла на її обличчі. «Ну то повісься, чортове помело!» – гримнув я на неї та й пішов собі геть. Рівно о 6 годині вечора я прийшов додому. Відчинивши двері, побачив досить незвичайну картину. Посеред коридора стояла пані Бендер, няня з притулку для немовлят, пансіонські дами – Щільно обступили її. «Айдіть сюди! гукнула пані Залевська. Зібралися вони всі, як виявилося, навколо причепуреного бантами немовлятки, якому було, може, з півроку. Пані Бендер привезла його у візочку з будинку, де служила. Було це звичайне собі дитинча, але дами скупчилися над ним і так несамовито виказували своє захоплення, ніби це було перше немовля, яке побачило світ. Вони цмокали над ним, ляскали пальцями перед очима бідолашного створіння, витягували до нього губи. Навіть Ернабеніг у своєму драконовому кімоно брала участь у цій оргії платонічного материнства. «Хіба ж це не чарівне створіння?» – запитувала пані Залевська, закочуючи очі. «Це буде видно років через 20-30», – відповів я, скоса поглядаючи на телефон. «Хоч би не подзвонили саме тепер, коли тут оце збіговисько». «А ж подивіться на нього як слід!» – закликала мене пані Гассе. Я подивився. Немовля як немовля. Нічого особливого, хіба що неймовірно маленькі рученята. Дивно було подумати, що й сам колись був такий мацюпенький. «Бідна крихітка!» – сказав я. – «Він ще не має уяви, що тільки його чекає. Цікаво, під яку нову війну він сам виросте?» «Жорстока ви людина!» – відрізала мені пані Залевська. – «Серця у вас нема!» Аж надто, відповів я, інакше б мені таке і на думку не спало. Я повернувся, та й пішов геть до своєї кімнати. Через хвилин десять зазвонив телефон. Почувши своє ім'я, я вийшов. Так я й знав, усе товариство було ще там. Вони не розійшлися й тоді, коли я, взявши трубку, почув голос Патріції Гольман, що дякувала за квіти. Не мовляв, що очевидячки було найрозумніше з них усіх, Раптом, знудившися з їхніх вихилянь, зарело на всю силу. «Пробачте», – сказав я у розпачі до телефонної трубки. «Я нічого не чую, тут галасує немовля, тільки воно, звісно, не моє. Дами засичали, як гадюче гніздо, щоб заспокоїти крикуна, але добилися тільки того, що він ще більше розприндився. Тільки тепер я помітив, що це і справді було особливе немовля. Легені були в нього, мабуть, чи не до колін». Інакше не можна було зрозуміти, звідки брався цей трубний голос. Становище моє було досить складне. Очима я кидав злісні погляди на цю материнську комедію, що розігрувалася переді мною, а устами намагався говорити в трубку привітні слова. Отже, від маківки до носа я був як гроза, а від носа до підборіддя як весняний краєвид залитий сонцем. Не можу і збагнути – як я, попри все це, зумів умовитися з дівчиною на наступний вечір. «Вам треба завести собі звуконепроникливу телефонну будку», звернувся я до пані Залевської. Та вона була язиката. А, «А це навіщо?» – насипалась вона на мене. «Про які це таємниці ви збираєтесь тут говорити у будці?» Я замовк і прикусив язика. Розбурхані материнські почуття зачіпати не слід, адже на їх боці одвічна мораль». Ми умовилися зібратися ввечері у Готфріда. Повечерівши, в маленькому ресторанчику, я попрямував до нього. По дорозі купив собі в елегантному галантерейному магазині чудовий новий галстук. Треба ж було відзначити урочистість дня. Мені все це видавалося неймовірним. Ха, неймовірно, що все це склалося так добре. Я заприсягнувся бути завтра таким серйозним, як генеральний директор похоронного бюро. Готфридова комірчина нагадувала музей. Вся вона була завішена сувенірами, які він привіз із Південної Америки. На стінах барвисті килими, маски, засохлий людський череп, якісь кумедні глечики, списи і нарешті вінець усього. Чудова колекція фотографій, яка займала стіну. Індіанки і креолки, вредливі, смуглясті, гнучкі створіння – Незбагненна грація і невимушеність. Окрім Ленца і Кестера, я застав там ще Браумюлера і Грау. Тео Браумюллер, загорілий як мідний казан, сидів на диванному валику і захоплено розглядав Готфридові колекцію фотографій. Він був гонщиком від автозаводу і здавна приятелював з Кестером. 6 числа Браумюлер мав узяти участь у тих перегонах, на які Отто записав Карла. Масивна Роздута фігура Фердінанда Грау спиралася на стіл. Він був уже добре на підпитку. Побачивши, що я тут, він своєю широкою лапою потягнув мене до себе. «Робі!» – сказав він глухим голосом. «Чого тобі треба тут, серед загиблих? Тобі тут немає чого робити. Іди собі геть! Рятуй себе, ще не пізно!» Я глянув на Ленца, той підморгнув мені. Фердінанд на висоті вже два дні як пропиває тут одну небіщицю. Продав портрет і гроші зараз же отримав. Фердінанд грав був художник. Та проте він давно вмер би з голоду, коли би не спеціалізувався на одній справі. По фотографії він чудово малював життєвірні портрети померлих. Замовляли їх шанобливі родичі. З цього він і жив. То й непогано жив. А його прекрасні пейзажі Ніхто не купував. Через те його розмова завжди мала дещо песимістичний присмак. «На цей раз це був Шинкар, Робі», – розповідав Грау. «Шинкар та його тітка померла у маринаді з оцтом та олією. Вона лишила йому спадщину. Він здригнувся всім тілом. Аж моторошно!» «Слухай, но Фердинанде втрутився Ленц, – не слід би б тобі вживати таких різких виразів». Адже ти сам заробляєш на одній із найпрекрасніших людських властивостей – на шануванні ближніх. – Дурниці, – відповів Грау. – Я заробляю на усвідомленні людьми своєї провини. Шанування – це ж не що інше, як усвідомлення своєї провини. Хочуть люди виправдатись за те, що вони любенькому небіщику накоїли та напобажали за все його життя. Череп його палав. Грау повільно провів по ньому рукою. Ось подумай собі, скільки разів о той мій шинкар накликав своїй тітці смерть, а тепер звелів намалювати її найвитонченішими фарбами, та й повісив собі над диваном. Такою вона йому більше вподоби. Шанування. Мало хороших властивостей у людини, та й про них вона згадує тільки тоді, коли вже запізно. Тоді її зворушує думка, яким же ж я міг бути благородним, отож вважатиму себе за доброчесну людину». Доброчесність, доброта, благородство. Він махнув своєю могутньою лапою. Всіх цих властивостей люди щиро бажають іншим, щоб їх легше обдурити. Ленс усміхнувся. Ти підриваєш основи людського суспільства, Фердинанде. Основи людського суспільства – це жадоба, страх і корупція, відрізав Грау. Людина зла, але любить добро, коли його чинить хтось інший. Він простяг до Ленца руку з бокалом. А тепер налуй мені, то не базікай цілий вечір. Дай ще комусь слово сказати. Я переліз через диван до Кестера. Мені раптом щось спало на думку. Ото, зроби на мені послугу, дай мені завтра на вечір Кадилака. Брауї Мюллер припинив, надто уважний розгляд фотографії якоїсь дуже легко одягненої креолки, танцюристки. А ти вже вмієш робити повороти? спитав він. «Я досі думав, що ти вмієш їхати тільки по бремій, та ще коли хтось за тебе тримає руля». «Заспокойся, Тео», – відповів я. «З тебе ми на перегонах шостого зробимо котлету». Брав Мюллер заквактав від сміху. «Ну, то як же, Жотто?» – наполягав я. «Машина не застрахована, Робі», – сказав Кестер. «Я повстиму, як слимак, а гучатиму, як автобус. Мені тільки на кілька кілометрів тут у місті». Ото примружив очі так, що лишилась тільки маленька шпаринка, і посміхнувся. «Ну, гаразд, робі, про мене то й візьми. Тобі машина потрібна, мабуть, чи не до нового галстука?» – підійшовши, спитав Ленс. «Замовгни», – відказав я, відпихаючи його. Але він не відступився. «Покажи на дитинку», – він обмацав шовкову тканину. «Чудово, наче дитинча вам амплуатен танцюриста. «Здається, чи не збираєшся ти на оглядини?» «Сьогодні твої дотипи мені не дошкуляють. Ти, іллюзіоністе з відповів я. «Оглядини?» – Вердінат Грау підвів голову. «А чому б йому і не піти на оглядини?» Він ніби ожив. Повернувся до мене і сказав. «Іди, іди, робі, іди, спокійненько. У тебе є з чим іти. Адже, щоб кохати, треба бути простецьким хлопцем. А ти такий». «Бережи свою наївність і простоту. Це божий дар. Хто його втратить, ніколи вже не набуде». «Не вболівай надто за цим», – усміхнувся Ленц. «Народитися дурненьким – це хіба сором? Ось умерти таким – це вже хіба щось інше». «Помовчи, Готфріде!» – грав ніби відкинув його кудись геть одним рухом своєї могутньої лапи. «Про тебе мова. Ти ж тиловий романтик. Тебе й не шкода». «Тобі треба спокійно виговоритись, Фердінанде, сказав Ленц. І «Як виговоришся, тоді й на душі стане легше». «Ти шкурник», – промовив Грау. «Патетичний шкурник і дезертир». «А ми всі такі», – усміхнувся Ленц. «Ми живемо хіба тільки ілюзіями, живемо в кредит». «Слушно», – сказав Грау, і оглянув нас усіх по черзі з-під своїх кущуватих брів. «Живемо ілюзіями з минулого та в кредит на майбутнє» тоді звертаючись знову до мене. «Наївність і простота, так я сказав Робі, да? Тільки заздрісні люди звуть це глупотою. Не ображайся на це. Це не вада. Це хист». Ленс хотів щось сказати, але Фердинанд вів далі. «Ти ж розумієш, куди я веду. Простецький характер, не зіпсований скепсисом та надмірною інтелектуальністю. Парсіфаль був дурний, бо якби він був розумний, то ніколи би не здобув чаші святого Грааля». Тільки дурний перемагає в житті, а розумний бачить всілякі перешкоди. І поки ще до діла, то він уже вагається. У важкі часи наївність і простота – найкоштовніші блага. Це шапка-невидимка, під нею не видно небезпеки, на яку ніби під гіпнозом наражається зарозумілий. Він випив ковток, подивився на мене своїми великими блакитними очима, що наче клапоть неба сяяли на його порізаному зморшками обличчі, а тоді сказав – не жадай знати надміру, роббі. Чим менше знаєш, тим легше жити. Знання – це воля, але це і не щастя. Ходи сюди, випий зі мною за наївність, простоту, глупоту і за те, що з ними переплетене. За кохання, за віру в майбутнє, за мрії про щастя. Отож, за славетну глупоту, за втрачений рай. Обважнілий, неповороткий, він раптом ніби глибоко занурився в самого себе, у свою сп'янілість. Наче самотній горбок у степу, оповитий неприступною ні для кого тугою. Життя його було знівечене, він знав, що не впорядкує його вже ніколи. Він закопався в своєму великому ательє, жив зі своєю економкою. Жінка вона була з характером, груба, а грав навпаки, дарма ще був огрядний, чутливий і нестримний. Позбутися цієї жінки він не міг, та йому це вже, мабуть, було і байдуже. Йому вже минуло 42 роки. Хоча я і розумів, що це наслідок сп'яніння, але мені ставало якось моторошно, коли я бачив його таким. Приходив він нечасто, пив майже завжди на самоті у себе в ательє. А це руйнує людину найшвидше. По обличчю Грау майнула посмішка. І він втиснув мені бокал у руку. «Пий, робі!» Шукай рятунку. Думай про те, що я тобі сказав. Добре, Фердінанде, добре. Ленс накрутив грамофон. У нього була ціла купа пластинок з мегритянськими піснями. Він поставив декілька Про Місісіпі, про збирачів бавовни, про гарячі задушливі ночі на берегах синіх тропічних річок. Глава шоста Патріція Гольман жила в одному з великих жовтих будинків, що тяглися на цілий квартал і відокремлювалися від вулиці вузенькою смужкою газону. Перед парадним ходом стояв ліхтар. Саме коло нього я і спинив кадилака. Світло мерехтіло, і машина видавалася в ньому якимось величезним слоном, чорна шкіра якого виблискувала і мінилась. Я вдосконалив свій костюм. До галстука придбав іще новий капелюх і пару рукавичок. До того ж, на мені було ще й демісезонне пальто Ленца. Прекрасне сіре пальто із найтоншої шотландської вовни. Отак спорядившись, я мав на меті остаточно звести на нівець те перше враження, що я справив тоді на дівчину, коли був таки добре на підпитку. Я посигналив. Зараз по тому, немов ракета спалахнула освітлення в п'яти вікнах, у сходовій клітці всіх п'яти поверхів. Задзищав ліфт. Мені було видно, як він плавно спускається вниз. Світла підйомна кліть, що ніби сходить з неба. Патріція Гольман відчинила двері і швидко збігла по сходах. На ній була коротка коричнева хутряна шубка і вузенька коричнева спідничка. Гало! вона простягла мені руку. «Я така рада, що можу вийти прогулятись». Цілісінький день просиділа вдома. Мені сподобалось, як вона подає руку. Тисне сильніше, ніж можна було б сподіватись. Ненавиджу людей, що подають руку розслаблено, наче мертву рибину. Чому ж ви мені раніше про це не сказали? Адже я міг би за вами заїхати ще опівдні. Хіба у вас так багато вільного часу? Це-то ні, але я б уже якось звільнився. Вона глибоко зітхнула. Чудове повітря, пахне весною. Якщо маєте охоту, можемо поїздити на свіжому повітрі скільки завгодно. Можна поїхати за місто, у ліс, адже зі мною машина. Тут я показав на Кадилака таким недбайливим жестом, наче це був якийсь старенький форт. Кадилак? Вона здивовано глянула на мене. Це ваша машина? На сьогоднішній вечір моя, а взагалі вона належить нашій майстерні. Ми її відремонтували, а тепер хочемо зробити на ній грандіозний кешефт. Я відчинив дверцята. «Чи не поїхати нам безпершу до виногрона і попоїсти? Як, на вашу думку?» «Поїсти можна, але чому саме в виногроні?» Я оставпіло глянув на дівчину. «Виногроно» був єдиний відомий мені фешенебельний ресторан. Отверто кажучи, я не знаю нічого іншого. Та думаю, що Кадилак нас до чогось зобов'язує, вона засміялась». В виногроні буде безперечно чопорно і нудно. Давайте поїдемо кудись в інше місце. Я стояв цілком безпорадний. Мої серйозні наміри розвіялися як дим. Тоді ви запропонуйте щось. В інших ресторанчиках, які я знаю, публіка скрізь дещо зухвала. Це не для вас. Чого це ви так думаєте? Та витко ж вона кидала на мене швидкий погляд. «Можна ж нарешті спробувати...» «Аграст, я рішуче відкинув усю свою попередню програму. Тоді я маю на меті дещо, якщо ви не злякливих, їдьмо до Альфонса». «Альфонс? Це вже звучить непогано. А сьогодні ввечері я справді не злякливих». «Альфонс – це хазяїн пивнички, хороший приятель Ленца». «Ленца, мабуть, приятелів всюди», – сказала вона сміючись. Я кивнув головою на знак згоди. Він швидко заприязнюється. Ви ж бачили, як він запривітелював з біндінгом. Та й справді, відповіла вона, це в них худко вийшло. Ми поїхали. Альфонс був огрядний, лагідний чолов'яга. Випнуті вилиці, очі маленькі, рукава сорочки підкатані, руки як угорели. Кожного небажаного клієнта він сам викидав за двері. Навіть спортсменів із товариства «Вірність батьківщині». На випадок ускладнених конфліктів у нього під прилавком лежав напоготові молоток. Пивничка містилася на вигідному місці, поруч із лікарнею. Отож, Альфонс заощаджував на транспортних видатках. Хазяїн провів волохатою лапою по столику зі світлого ялинового дерева. «Пива?» – запитав він. «Горілки, та й закусить», – відповів я. «А для дами?» – спитав Альфонс. «І дама вип'є чарочку горілки», – сказала Патріція Гольман. «Здорово, здорово», – промовив Альфонс. «Є бігос, свинячий реберця з квашеною капустою». «Сам забив кабана?» – спитав я. «А вже ж сам!» «Але ж дама, певно, схоче на закуску щось легше, Альфонсе». «Не зможе вона відмовитись від бігосу», – сказав Альфонс. «Ви спершу гляньте на нього». Він гукнув кельнеру, щоб той показав порцію. «Це була знаменита льоха», – вів Альфонс далі. «Премійована! Дві перших премії!» «Тут то й справді ніхто не встоїть», – заявила Патріція Гольман раптом з такою впевненістю, ніби вона давно вже вчащала до цього шинку. Я аж здивувався. Альфонс підморгнув. «Отже, дві порції?» – вона кивнула. «Добре, піду сам підберу, що є з кращого». Він подався на кухню. «Своє застереження щодо цього закладу беру назад», – сказав я. «Ви штурмом завоювали Альфонса. Тільки для своїх сталих відвідувачів він сам підбирає порції». Альфонс повернувся. «Поклав вам туди ще й свіженької ковбаси». «Непогано», – зауважив я. Альфонс доброзичливо позирав на нас. «Принесли горілку. Три чарки. Одну для Альфонса». «Ну, то будьмо ж», – сказав він. Щоб наші діти та були здорові. Випили. І дівчина випила. Не пригубила. Здорово, здорово, знову промовив Альфонс і почволав достойки. Ну як горілка? – спитав я. Дівчина здригнулась. Трохи міцна. Але не можна ж мені осоромитися перед Альфонсом. Бігос був самий смак. Я з'їв дві великі порції, та й Патріція Гольман з'їла значно більше, ніж я від неї сподівався. Мені дуже сподобалося, що вона так добре підтримує компанію і відчуває себе в пивничці, як удома. Без церемонії вона випила з Альфонсом і ще чарочку горілки. Альфонс потайки підморгнув мені, мовляв, усе йде гаразд. А Альфонс був знавець. Не так він знався, може, на красі та культурі, але скорше на самій суті справи, на її змісті. Якщо вам пощастить, та ви дізнаєтесь, що й Альфонс має одну людську пристрасть, сказав я. Хотіла б дізнатись, відповіла дівчина. Подивитись на нього, то не скажеш, що він може мати будь-яку пристрасть. А таки має. Ось гляньте, сказав я і показав на столик біля прилавка. Як? Грамофон? Не грамофон, хор. Альфонсова пристрасть хорові співи. Не танці, не класична музика, а тільки хор. «Чоловічий, змішаний, всі о ті пластинки, що там лежать, це все хорові співи». «Та ось він йде». «Ну як смакує?» – спитав Альфонс. «Як у рідної матінки», – відповів я. «А як сподобалось дамі?» «Такого смачного бігосу ще ніколи не їла», – сміливо заявила дама. Альфонс задоволено кивнув. «Зараз заграю вам свою нову пластинку. Ви такого ще не чули». Він підійшов до грамофона. Голка дряпнула по пластинці, і в залі могутньо загримів чоловічий хор, дужими голосами заспівав лісову тишу. Це була аж надто гучна тиша, хай йому всячина. З першого такту в пивничці запанувала тиша. Не виказати благоговіння до альфонсових хорів було просто небезпечно. Він стояв, спершись волохатими руками на стойку. Під впливом співу обличчя його змінилося, Воно стало замріяним. Наскільки може бути замріяним обличчя горили? Хорові співи мали над Альфонсом незбагненну силу. Під їх впливом він ставав лагідним, як ягня. Він міг стрянути в колотнечу, та нехай в самому розпалі бійки забринить чоловічий хор, як він одразу ж кине, ніби його вразили магічною паличкою, почне слухати, готовий замиритися. Раніше, коли він був ще запальніший, Жінка завжди тримала на його улюблені пластинки. Тільки, але ну, ситуація, бува, почне розпалятися, а Альфонс виймає вже з-під прилавка молоток, якона швиденько опускає голку на пластинку, і він кидає молоток, слухає і заспокоюється. З часом потреба в цьому відпала. Жінка померла, її портрет, дарунок Фердінанда Грау, який за це міг харчуватися в пивничці безкоштовно, висів над стойкою. Та й сам Альфонс постарів і став Спокійніший. Пластинка кінчилася. Альфонс підійшов до нас. «Чудово!» – сказав я. Особливо перший тенор, – додала Патріція Гольман. «Слушно!» – сказав Альфонс. І вперше за вечір якось пожвавішав. «А ви розумієтесь на таких речах? Перший тенор тут – це співець високого класу». Ми розпрощалися з хазяїном. «Вітайте від мене Годфріда, сказав він. «Скажіть, нехай заходить!» Ми спинилися на вулиці. Перед будинком стояло старе гіллясте дерево. Плями світла і тіні від ліхтарів неспокійно шугали по дереву аж до густої крони. Гілки вже вкривалися легким зеленим пушком. В невиразному михтячому світлі дерево здавалося ще могутнішим і вищим. Здавалося, що крона його розпливається в сутінках там, десь у горі, ніби велетенська розщепірена рука, що в незмірному, тужливому периванні хоче вхопитися за небо. Патріція Гольман злегка здригнулася. «Вам холодно?» – запитав я. Вона підняла плечі і засунула руки в рукави своєї хутряної шубки. «Лише першу мить, бо ж у приміщенні було досить тепло. Ви надто легко одягнені, адже ввечері ще холодно». Вона похитала головою. «Не люблю дуже теплого одягу. Та й хочеться, щоб нарешті було тепло. Не люблю холоду. Принаймні тут, у місті». «У машині тепло», – сказав я. «Про всяк випадок я взяв собою ковдру». Я допоміг їй сісти в машину і накрив її коліна ковдрою. Вона підтягла її вище. «От тепер чудесно. А то холод навіває сум». «Не тільки холод». «Проїдемось трохи», – запитав я, сідаючи за руль. Вона кивнула головою. «Охоче». «А куди?» «Так, просто потихеньку вулицями, однаково куди?» «Добре». Я запустив мотор, і ми повільно поїхали містом просто так, навмання. Це були вечірні години, пік вуличного руху. Майже беззвучно линулими вулицями так тихо похуркувала машина. Здавалося, що це і не автомашина, а корабель, що безшумно лине барвистими каналами життя. Вулиці пропливали повз нас – Освітлені портали, вогні, ряди ліхтарів. Нас оповело солодке, ніжне вечірнє збудження, що так властиво людській душі. Овіяло лагідним трепетом осяєної вогнями ночі, а над усім цим, поміж дахами, височило залізно-сіре, глибоке небо, поглинаючи заграву, що підіймалася з міста. Дівчина мовчки сиділа біля мене, світло і тіні падали на її обличчя крізь віконці машини, жваво шугали по ньому. Часом я поглядав на неї збоку, і вона тепер знову нагадувала мені той вечір, коли вперше побачив її. Обличчя її було тепер серйозніше, ніж тоді, здавалося дещо чуже, але прекрасне. Те саме обличчя, що так схвилювало мене, тоді і глибоко запало в моїй пам'яті. Мені здавалось, ніби в ньому панував якийсь таємничий спокій, притаманний речам, близьким до природи – деревам, хмаринам, звірам – а часом і жінці. Ми в'їхали у тихій вулиці передмістя. Вітер міцнішав. Він ніби гнав перед собою ніч. На великому майдані, навколо якого у маленьких садочках дрімали маленькі будиночки, я спинив машину. Патріція Гольман наче прокинулася від сну. Чудесно, так, промовила вона трохи згодом. Коли б у мене була машина, я би щовечора отак потихеньку собі їздила. Щось фантастичне є в тому, щоб ось так беззвучно шугати скрізь, мимо всього. Не спиш, а в той же час бачиш сни. Мені уявляється, що тоді в такий вечір і людське товариство не потрібне. Я витяг із кишені пачку сигарет. А загалом ввечері хочеться, щоб хтось був поруч, правда ж? Увечері так, погодилась вона. Коли темніє, то постає якийсь дивний настрій. Я розкрив пачку. Це американські сигарети. Курити такі? Так, навіть охочеше, ніж будь-які інші. Я дав їй прикурити. На якусь мить тепле і близьке світло сірника осяяло її обличчя і мої руки, і раптом у мене в голові промайнула шалена думка, ніби ми з нею давно вже близькі люди. Я опустив шибку, щоб витягало дим з машини. «Може, самі трохи поведете машину?» – спитав я. «Адже, напевно, вам це подобається?» Вона обернулась до мене. Мені справді хотілося би, але ж я не вмію. Справді не вмієте? Ні, ніколи не вчилась. Я відчув у цьому свій козир. Адже Біндінг давно вже міг би вам це показати. Вона засміялась. Біндінг надто закоханий у свою машину. Він до неї нікого не підпускає. Це вже просто безглуздя, заявив я, задоволений, що можу дати ляпаса товстому біндінгу. Я вам дозволю без усякої підготовки вести машину. Ось давайте. Відкинувши всі застереження кестера, я виліз із машини, щоб пустити дівчину до руля. Вона розхвилювалася. Адже я й справді не можу вести машину. Можете, заперечував я. Можете. Ви просто цього самі не знаєте. Я показав, як запускати мотор. Як переводити швидкість? Ось так. А тепер давайте поїдемо. Одну хвилинку вона показала на автобус, що самотньо їхав вулицею. Нехай той проїде. Ні в якому разі я швидко ввімкнув мотор і дав швидкість. Вона судорожно вхопилася за руль і напружено вдивлялася в дорогу. Боже ж мій, ми їдемо занадто швидко. Ми їдемо зі швидкістю 25 кілометрів, сказав я, глянувши на спідометр. Насправді це лише 20. Добра швидкість для бігуна на далекій дистанції. А мені здається не менше 80. Через кілька хвилин вона переборола страх. Ми їхали широкою, прямою вулицею. Кадилак похитувало трохи туди і сюди, наче йому в бак залили замість бензину коньяк. Часом він мало не торкався обочини тротуару, але поступово діло пішло зовсім як слід і сталося так, як я й передбачав. Я дістав перевагу, бо ми раптом були вже вчитель і учень, а таку ситуацію можна було використати. "Увага!" скрикнув я. "Он де стоїть поліцай. Спинитись? Це вже тепер запізно. А що буде, як він мене злапає? Адже мене немає прав. То нас обох заберуть. Та що ви?" вона злякано шукала ногою гальма. "Газуйте!" закричав я. "Газуйте, мерщий!" на педаль! Треба швидко і самовпевнено проїхати повз поліцая. Найкращий засіб проти закону – нахабство!» Поліцай не звернув на нас жодної уваги. Дівчина полегшено зітхнула. «Я не знала досі, що вуличні поліцаї можуть бути страшні, як вогнедишні дракони», – сказала вона, коли ми од'їхали вже на кілька сот метрів. «Вони страшні тільки тоді, коли на них наїдеш. Ось тут чудова бічна вулиця, без люддя, сказав я, – повільно гальмуючи хід машини. Отут ми допіру потренуємося як слід. Насамперед – запуск мотора і гальмування. Патріція Гольман кілька разів підряд глушила мотор. Вона розстебнула хутряну шубку і сказала «Аж зігрілася, але треба ж навчитись». Старанно і уважно спостерігала вона, сидячи біля руля, все, що я їй показував. Аж тоді, хвилюючись, навіть стиха скрикуючи, вона зробила на машині перші повороти, лякаючись зустрічних фар, як чортів, радіючи, коли вони благополучно нас минали. І невдовзі в маленькій кабіні, тьмяно освітленій щитком управління, запанувала та товариська атмосфера, що так швидко створюється на спільній роботі, у справах технічних та інших. І коли ми за півгодини помінялися місцями, щоб їхати назад, ми вже запізналися краще, ніж коли б розповіли одне одному повну свою автобіографію. Поблизу Ніколай Штрассе я знову спинив машину. Над нами височила червона кінореклама. Асфальт під нею тьмяно відсвічував бляклим пурпуром. На обочині виблискувала велика чорна олійна пляма. От тепер, сказав я, ми чесно заробили, щоб випити по чарці. Де б це нам зробити? Патріція Гольман хвилинку подумала. Ходімо знову до того чудового бару, де оті «Парусні судна», – запропонувала вона. Я одразу ж страшенно занепокоївся. У тому барі тепер безперечно сидів останній з романтиків. Я уявив собі його обличчя. «Ах», – швиденько відказав я, – «хіба там щось особливе в тому барі? Є значно приємніші ресторанчики». «Ну, не знаю, мені тоді так там сподобалося». «Справді», – розгублено питав я, – «вам так сподобалось?» «А вже ж», – відповіла вона сміючись, – «навіть дуже сподобалось». «На тобі таке», – подумав я. «А я ж собі за це так докоряв». «Але мені здається, що там у цю пору дуже завізно», – спробував я ще раз урятувати ситуацію. «Можна ж подивитись?» «Справді можна. Я розмірковував собі, щоб ще його зробити». Під'їхавши, я худко вискочив з машини. «Швиденько гляну, як воно там, і зараз повернуся». Крім Валентина, знайомих у барі не було. Скажи но, спитав я його, був уже Готрід тут. Валентин ствердно хитнув головою. Був. І ото от з ним півгодини тому пішли. Шкода, відповів я, полегшено зітхнувши. «Хоча би з ними зустрівся. Повернувшись до машини, я сказав можна спробувати. Сьогодні тут випадково не так то й повно. Проте для обережності я поставив кадилака за рогом найближчої вулиці в глибокому затінку. Але не минуло й десяти хвилин, як жовтоволоса голова Ленца з'явилася біля стойки. Під три черти, подумав я собі, от і влип. Краще б уже тижнів на два пізніше. Готвірд, здавалося, зайшов на хвилинку. Я вже думав, що небезпека минула, коли тут Валентин показав Ленцу на мене. Не треба було мені брехати, ніби хотів з ним побачитися. Готфрітове обличчя, коли він нас помітив, було чудовим взірцем для кіноартиста, що старанно опановує свій фах. Очі він вирічив, нижня щелепа йому мало не відпала, я аж злякався. Шкода, що в барі в цей момент не було якогось режисера, я певний, він би негайно запросив Ленса на якусь роль. Наприклад, на роль матроса, перед яким після аварії корабля з морської безодні виринає і сичить велетенський змій. Але Готфрід худко опанував себе. Я кинув йому погляд, яким настирливо благав його забиратися геть звідси. Він відповів на це мерзенною посмішкою, обсмикав піджак і попрямував до нас. Я розумів, чого треба було сподіватись, і тому зараз же прийшов у наступ. «Ти вже завіз фройлян Бомблад додому?» – спитав я, щоб зараз же його знейтралізувати. Так, відповів Гоцаріт, не зрадивши жодним рухом, що він секунду тому і поняття не мав про якусь там фройляйн бомблат. Вона передавала тобі поклін і просила подзвонити їй, завтра ж вранці. Це був добрий контрудар, я кивнув головою. Подзвоню, сподіваюсь, що вона таки купить машину. Ленс знову відкрив буврота, але я штовхнув його в голінку і так на нього подивився, що він, посміхнувшись, замовк. Ми випили по чарці. Я пив тільки з лимонним соком. Боявся, щоб самого себе знову не збити на слизьке. Готфрід був у чудовому настрої. «Тільки не заходив до тебе», – сказав він. «Думав, що підемо кудись разом. Тоді обійшов атракціони. Там нова чудова карусель. Ходімо туди, а?» Він глянув на Патріцію Гольман. «Негайно», – відповіла вона. «Я люблю карусель над усе». «Тоді рушили, зараз же», – сказав я, радіючи, що ми йдемо з бару. На вулиці все було простіше. Шарманщики – перші форпости товкучки. Чути меланхолійно-солодке здищання на злинялих оксамитових килимчиках, якими, звичайно, вкривають шарманки, сидить часом папуга або змерзли мавпеня в червоній сукняній курточці. Пронизливо лунають голоси продавців за маски до парцеляни, алмазів, шербету, повітряних шариків, мануфактури. Карбідні лампи дають холодне синювате світло і специфічний запах. Ясновидці, астрологи, палатки з медовими пряниками, човни гойдалки, павільйончики з атракціонами, нарешті сповнені гучною музики, барвисті, блискучі, освітлені, наче палаци, кружляли башти каруселей. Нумо, дітки! Лен скинувся на американські гірки, аж чуприна йому розвівалась. Тут був найпотужніший оркестр. З роззолочених ніж павільйончика виходило шестеро фанфаристів. Вони оберталися на всі боки, сурмили, салютували інструментами і відступали назад. Це було помпезно. Ми сіли у великого лебедя і помчали вгору і вниз. Навколишній світ блискав і шугав повз нас, коливався і провалювався в чорний тунель, крізь який ми мчали під стук барабанів, а тоді виринали на зустріч близько і фанфарам. Далі. Готвід попрямував до літаючої каруселі з дирижаблями і аеропланами. Ми захопили на абордаж цепелін і на ньому зробили три круги. Засапані ми знову опинилися внизу. А тепер до чортового колеса, запросив Ленс. Чортове колесо – це великий, рівний, в центрі трохи піднесений диск, що обертається все швидше і швидше. Треба при цьому зуміти вдержатись. Готфрід вийшов на нього щось із двадцятьма особами. Він бігав по колу, як навіжений, і зірвав облески. Під кінець він лишився на колі тільки вдвох із якоюсь куховаркою, відгодованою як добра льоха. Ця хитруха, побачивши, що справа ускладнюється, просто сіла на диск, а Готфрід шугав коло неї по кругу. Інших усіх уже поскидало. Нарешті ця ж сама доля спіткала й останнього з романтиків – він поточився просто в обійми куховарки і скотився разом з нею із диска. Він причимчикував до нас ведучи куховарку під ручку, називаючи її просто Ліна. Ліна соромливо посміхалася. Готфрід спитав, чим її можна почастувати. Ліна відповіла, що пиво, мовляв, добре вгамовує спрагу. Обоє зникли в якомусь павільйончику баварського танцю. Ну, а ми? Куди нам тепер йти? Запитала Патріція Гольман, очі її блищали. До лабіринту привидів, — відповів я, показуючи на великий павільйон. Лабіринт був повний несподіванок. Ви зробили кілька кроків, і ось уже захиталася під вами підлога, якісь руки намацували вас у темряві, якісь страшні пики вилізали з кутків, завивали привиди. Ми ще розсміялися, але одного разу дівчина раптом кинулася назад від якогось освітленого зеленим черепа. На якусь мить вона опинилася у мене в обіймах. Я відчув на обличчі її віддих, на устах її волосся, але зараз же вона знову розсміялася і я випустив її з рук. Я випустив її з рук, але щось у мені самому не випускало її. Ми давно вже вийшли з лабіринта, а я все ще відчував її плече на своїй руці, відчував її м'яке волосся, відчував ледве помітний персиковий запах її шкіри. Я уникав тепер дивитися на неї. Вона раптом стала для мене якоюсь іншою. Ленс уже чекав на нас. Він стояв сам один. «А де ж Ліна?» – запитав я. «П'є?» – відповів він, показуючи головою на баварський павільйончик. «Сковалем?» – співчуваю, – вимовив я. «Дурниці», – сказав на те Готфрід. «Давай, ну краще, візьмемось до серйозної чоловічої роботи». «Ми пішли до палатки, де на гачки накидали кільця з твердої гуми і вигравали таким чином всілякі речі». «Так от», – звернувся Ленс до Патріції Гольман, збиваючи капелюх на потилицю. «Зараз ми вам назбираємо посаг». Він кинув перший і виграв будильник. За ним кинув я і здобув плюшевого ведмедика. Власник палатки передав нам наші виграші і став голосно про них розводитись, щоб принадити інших клієнтів. «Скоро ти прикусиш язика», – усміхнувся Готфрід і здобув сковороду. «А я?» – ще одного плюшового ведмедика. «Оце-то везе», – сказав власник палатки, передаючи нам речі. Він ще не знав, що його чекало далі. Ленс найкраще з усієї нашої роти кидав гранати. А взимку, коли не було чого робити, ми протягом цілих місяців тренувалися в тому, щоб накидати наші капелюхи на найрізноманітніші гачки. Порівняно до тих вправ, накидати отут кільця було сміховинним ділом. Далі, без будь-якого зусилля, Готфрід виграв собі кришталеву вазу для квітів, я півдесятка грамофонних пластинок. Власник палатки мовчки підсунув нам наші виграші, тоді перевірив свої гачки. Ленс націлився і виграв кофейний сервіз. Другий приз. Коли нас зібрався вже натовп глядачів. «Я швидко накинув аж три кільця на один і той самий гачок». Результат – покута Святої Магдалини у золотій рамі. Власник палатки скривився як середа на п'ятницю і відмовився давати нам кільця. «Ми були не від того, щоб перестати, але глядачі підняли скандал. Вони зажадали, щоб нам і далі дозволено було грати». Вони хотіли побачити, як розтарбанять власника палатки. Найбільше голосувала Ліна, що раптом з'явилася тут разом зі своїм ковалем. «Кидати мимо то це можна, га?» – кричала вона. «А як влучати, то ні?» Коваль бурчав і собі щось підтримуючи її. «Гаразд», – погодився Ленс, – «нехай кожен кине ще по разу». Я кинув перший і виграв таз, глек та мильницю. Тоді підійшов Ленс і взяв п'ятеро кілець. Швидко накинув чотири з них на один і той самий гачок. Перед п'ятим зробив паузу, як справжній митець витяг сигарету. Аж троє подали йому вогню. Коваль поплескав його по спині. Ліна так хвилювалася, що аж гризла хусточку. Тоді Готврід націлився і кинув легенько, щоб не відскочило останнє кільце на чотири попередніх. Воно повисло на гачку. Глядачі схвально заревли, як бугаї, Ленс ухопив головний виграш – дитячий візок з рожевою ковдрою і мереженими подушечками. Власник палатки, проклинаючи все на світі, викотив візок. Ми поклали туди все, що було виграно, і пішли до іншої палатки. Ліна котила візок. Коваль кидав з цього приводу такі дотипи, що я зважив за краще трохи відстати разом з Патріцією Гольман. У сусідній палаці треба було накидати кільця на пляшки з вином. Якщо кільце падало правильно, то ви вигравали пляшку. Ми виграли шість пляшок. Ленцо глянув етикетки і подарував вино Ковалеві. Була ще одна халабутка такого ж типу, але власник пронюхав, що діється, і коли ми підійшли, заявив, що його заклад уже зачинено. Побачивши, що тут можна вигравати пляшки з пивом, Коваль хотів зняти галас, але ми відмовились. Власник палатки був без руки. В супроводі цілої компанії ми пішли до Кадилака. «Ну що ж тепер робити?» – сказав Ленс, чухаючи потилицю. «Чи не прив'язати нам ззаду дитячий візок?» «Звичайно!» – сказав я. «Але ти сядеш туди і будеш рулити, щоб він не перекинувся!» Патріція Гольман запротестувала і не покоїла, що Ленс і насправді так зробить. «Гаразд!» – сказав Готфрід. Тоді давайте ділити. Обох плюшевих ведмедиків неодмінно вам. Грамофонні пластинки теж вам. А що ж ми зробимо зі сковородою?» Дівчина похитала головою. «Переходить тоді у власність майстерні», – заявив Готфрід. «Бери її собі, Роббі. Ти ж старий мастак смажити яєчню». «А кофейний сервіз?» Дівчина хитнула головою в напрямі Ліни. Куховарка зашарілася. Готфрід передав їй усі предмети з сервізу, урочисто, наче видавав премію. Потім витяг фаянсовий таз. «А цей вмивальний посуд? Пану сусідові? Правильно ж?» «Зможе використати у себе в майстерні. Так само й будильник. Адже ковалі сплять міцно. Я вручив Готфрідові вазу на квіти. Він передав її ліні. Вона хотіла, прибалькотівши щось, відмовитися. Її очі вп'ялися в покуту магдалини». Вона подумала, що як візьме вазу, то картину дістане коваль. «Я над усе люблю мистецтво», – вимовила вона нарешті. Її жадоба була зворушлива. Вона стояла і від збудження гризла свої червоні пальці. «Шановна пані», – спитав Ленц, зробивши широкий жест і повернувшись до Фройля Гольман. «Що ви на це скажете?» Дівчина взяла картину і віддала куховарці. «Це дуже гарна картина, Ліно», – сказала вона. «Повісь її над ліжком і подумай добре над тим, що там намальовано», – додав Ленц. Ліна ухопила картину, на очах її виступили сльози. Вона так була вдячна, що аж почала заїкатися. «Ну, а тепер ти», – замислено звернувся Ленц до дитячого візка. Ліна, забувши, що тільки намилувалася з портрета Магдалини. Знову витріщила свої жадібні очі на візок. Коваль висловив думку, що, мовляв, ніколи не знатимеш, коли така штука раптом стане в пригоді. І так розреготався з цього приводу, що аж упустив одну з пляшок з вином. Але Ленс не хотів так просто розв'язати це питання. «Одну хвилинку, я ось там де ще бачив», – сказав він, – і зник. Через кілька хвилин він повернувся за візком і покотив його кудись геть. Назад прийшов уже без візка. Сказавши, все в порядку, ми сіли в кадилак. Як на різдво, сказала Ліна, щаслива своїми дарунками і простягла нам на прощання свою червону лапку. Коваль одвів нас на хвилиночку вбік. Слухайте но, ну, сказав він. Якщо вам треба буде когось відлупцювати, я живу на Лейбніць, 16, у дворі, ліворуч, на третьому поверсі. Якщо їх буде, може, декілька, то я прийду із своїм товариством. Домовились, відповіли ми. І поїхали. На розі майданчика Готфрід показав кудись крізь віконце машини. Ми побачили наш дитячий візок, а в ньому справжню дитину. Коло візка стояла якась бліда жінка, що й досі не могла отямитися від подарунка. Вона все ще розглядала його. «Правда ж добре?» – сказав Готфрід. «Віддайте їй ще й плюшових медмедиків!» – скрикнула Патріція Гольман. «Їм місце саме там!» «А буде з неї одного!» – сказав Ленс. А другий нехай лишиться вам. Ні, віддайте обох. Ну, гаразд. Ленс вискочив з машини, кинув плюшових звіряток жінці на руки, і перш ніж вона встигла щось сказати, кинувся тікати, ніби хтось за ним гнався. Ну от, сказав він засапавшись, тепер мені аж млосно зробилося від власного мого благородства. Підвезіть мене до кафе «Інтернаціональ». Мені конче треба випити чарку коньяку. Він виліз, а я завіз дівчину додому. Це було вже не те, що останнім разом. Вона стала на дверях, світло ліхтаря михтіло на її обличчі. Вона була прекрасна. Я хоче пішов би за нею. На добраніч, сказав я. Спіть спокійно. На добраніч. Я дивився її услід, слід, аж поки не згасло світлення на сходах. Тоді поїхав кадалаком геть. Почував я себе якось дивно, це було не так, як звичайно, коли ввечері бува, захопишся якоюсь дівчиною. Тут була якась велика ніжність. Ніжність і бажання дати собі повну волю. Волю полигнути кудись у невідоме. Я поїхав до кафе «Інтернаціональ», щоб побачитися з Ленцом. У кафе майже нікого не було. У куточку сиділа Фріці зі своїм дружком Кельнером Алоїсом. Вони про щось сперечалися. Готфрід сидів з Мімі і Валлі на дивані біля стойки. Він привітно розмовляв з обома, навіть із бідною, підстаркуватою Мімі. Дівчата незабаром пішли, їм треба було на діло, саме був час. Мімі стагнала і зітхала, бо мучили спазми. Я присів до Готфріда. «Ну давай, викладай», – сказав я. «А навіщо, дитинко?» – відповів він на моє здивування. «Ти правильно дієш!» Мені стало легше на серці, що він все це сприймає так просто. «Годилось би мені про це раніше хоч слівцем обмовитись», – сказав я. Він махнув рукою. «Дурниці!» «Я замовив Рому». «А знаєш, – сказав я трохи згодом, – мені про неї не невідомо, хто вона і що. Не знають навіть, які в неї стосунки з біндінгом. Він тобі про це тоді щонебудь сказав?» Лен зглянув на мене. Це тебе турбує? Ні. Я так і думав. А це пальто тобі, між іншим, добре личить. Я почервонів. Чого ти засоромився? Адже ти на вірному шляху. Я бі сам не від того. Трохи помовчавши, я нарешті спитав. Як це треба розуміти, Готфріде? А так, що все інше – це сміття. Мотлох. Бо немає тепер нічого такого, щоб було чогось варте. Подумай над тим, що вчора розповів тобі Фердінанд. Він не помилявся, цей старий, товстий мертвописець. Ну, іди сідай до ящика та заграй кілька старих солдатських пісень. Я заграв «Три лілеї» та «Аргонський ліс». У безлюдному кафе вони прозвучали, наче пісні привидів. Бо насувалися спогади про те, де і коли ми їх, бува, співали. Глава сьома. Якось через два дні кестер поспіхом вийшов з нашої контори. Робі, твій блюменталь щойно дзвонив, щоб ти об одинадцятій привів йому кадилака, хоче зробити спробну поїздку. Я кинув викрутку та французький ключ. Друже, ото, якби ж то наше телята вовка з'їло. «А що я вам казав?» – почулося заглядової канави, де Лен спорпався під Фордом. «Я ж казав, що він іще прийде. Слухати треба Готфріда». «Замовкни, ситуація надто поважна!» – крикнув я йому. Ото, а скільки я можу відступити від нашої ціни?» «Щонайбільше на дві тисячі, у крайньому разі на дві тисячі двісті. Коли вже інакше нічого не вийде на дві з половиною». Коли побачиш, що маєш діло з божевільним на дві Але скажеш йому, що ми його тоді будемо проклинати до віку. Добре. Ми надраяли машину, щоб блищала. Коли я сів за руль, Кестер сказав, поклавши мені руку на плече. Робі, подумай собі, що ти, як солдат, відстоював ще й не таке. Захищай аж до крові честь нашої майстерні. Умирай стоячи, поклавши руку на гаманець блюменталя. Буде зроблено, осміхнувся я. Ленс викопресав із кишені якусь медаль і ткнув її мені під ніс. Потримайся за мій амулет, Роббі. Про мене я взяв у руку медаль. Абракадабра, великий Шива, почав молитися Ленс. Благослови цього боягуза і надай йому мужності і сили. Стривай, ось іще краще, візьми його з собою, ось так. А тепер плюнь ще три рази. Порядок, сказав я, плюнув йому під ноги і поїхав геть. Мимо юпа, який схвильовано відсалютував мені бензиновим шлангом. По дорозі я купив собі кілька гвоздик і прикрасив ними зі смаком кришталеві вази в машині. Цим я хотів вплинути на пані Блюменталь. На жаль, Блюменталь прийняв мене в конторі, а не вдома. Довелося чекати з чверть години. «Любчику мій», – подумав я собі, – «ці штучки ми знаємо, цим ти мене не візьмеш». У прийманні я розпитав про фірму гарненьку друкарку, підкупивши їх воздичкою, яку вийняв з петельки свого піджака. Трикотажні вироби, торгівля йде добре, у конторі працює дев'ять осіб, є компаньйон, лагідний, є запеклий конкурент, фірма Майри Син. Там власник їздить на червоному двомісному есексі. Це все, про що я встиг дізнатися до того, як Блюменталь запросив мене до свого кабінету. Він одразу ж почав насідати на мене. Хлопче, сказав він, часу в мене небагато. «Ціна, про яку ви тоді говорили, це фантастична мрія. Отож, руку на серце, скільки коштує машина?» «Сім тисяч марок», – відповів я. Він різко двернувся. Тоді нічого не буде. «Пане Блюменталь», – сказав я, – «подивіться ще раз на машину». «Не треба», – перебив він мене. «Я тоді ще добре до неї придивився». «Придивитися можна по-різному», – пояснив я. «Треба придивитися до деталей». «Лакіровка першорядна фірми Fol і «Рурбек». Собівартість 250 марок. Покришки нові. Ціна за прейскурантом 600 марок. То це вже маємо 850. Оббивка найкращого корду». Він махнув рукою. Я почав знову. Я закликав його оглянути розкішний інструмент, чудову шкіру на кузові, хромований радіатор, найновітніші поршні 60 марок за пару. Я рвався до Кадилака, як дитина до матері, намагаючись умовити Блюменталя піти до машини. Я знав, що в мене, як у Антея на землі, виростуть нові сили. Ціна, здається, не такою вже й страшною, коли замість абстрактного торгу покупцеві покажеш товар. Але ж і Блюменталь так само знав добре, що його сила ось тут, за письмовим столом. Він зняв окуляри і аж тільки тепер взявся до мене як слід. Ми боролися, як тигр з удавом. Удавом був Блюменталь». Не встиг я і вгору глянути, як він уже відторгував півтори тисячі марок. Мені стало моторошно. Я поліз до кишені і міцно вхопився рукою за Готфрідів амулет. «Пане Блюменталь», – сказав я, – «уже добре висотаний. Зараз перша година, вам безперечно час обідати. Мені будь-що хотілося тікати геть з цієї контори, де ціни тануть, як сніг». «Я обідаю лише о другій», – твердо сказав Блюменталь. «Але знаєте, що можемо зараз зробити спробну поїздку?» Я полегшено зітхнув. «А тоді знову поговоримо», – додав він. І я знову зітхнув. Ми поїхали до його домівки. На моє здивування, він у машині раптом став інший, наче його підмінили. Спокійненько розказав давно відомий мені анекдот про імператора Франца Йосифа. Я й собі розказав йому на те про трамвайного кондуктора, він мені тоді про саксонця, що збився з дороги, я йому віддячив анекдотом про двох закоханих шотландців, і тільки вже коли під'їжджали до його домівки, враз знову споважнішали. Він попрохав зачекати, поки приведе дружину. Любий мій грядний кадилач, – звернувся я до машини, поплескуючи її по радіатору. А за цими анекдотами безперечно криється якесь нове чертовиння. Але не турбуйся, ми вже якось влаштуємо тебе. Він купить тебе, бо коли єврей прийшов у друге, то вже купить». Коли християнин приходить у друге, це ще зовсім не значить, що він таке купить. Він зробить не одну спробну поїздку, щоб заощадити на таксі, а тоді йому раптом спаде на думку, що замість машини йому потрібне обладнання до кухні. Ні, братику, краще вже мати діло з євреями, вони знають, чого хочуть. Але присягаюся тобі, мій любий товстуне, якщо я спущу цьому прямому нащадку задирекуватого юди Маккавея ще хоч сто марок, «Бо дай би я тоді до віку не випаві чарки-горілки!» Вийшла пані Блюменталь. Я пригадав собі всі поради Ленца і з бійця перетворився на джентльмена. Блюменталь на це тільки підло посміхався. Він був ніби залізний. Йому більш личило би продавати локомотиви, а не трикотажні вироби. Я подбав про те, щоб він сів позаду, а жінка біля мене. «Куди ж вас повести, шановна пані?» – спитав я у Лесливо. «То куди хочете?» – відповіла вона – Облажливо всміхаючись, в дорозі я дав волю своєму язикові. Добре, що мав справу з простодушною людиною. Говорив я так тихо, що Блюменталь навряд чи щось зрозумів. Та це мені було й зручніше, і так уже було досить прикро, що він сидів позаду. Ми зупинились. Вийшовши з машини, я впевнено глянув на свого супротивника. Адже мусите погодитись, пане Блюменталь, що машина йде як по маслу. «Та де там те масло, юначе?» – заперечив він якимись навдовови жумиролюбним тоном. «Коли податки з'їдають усе. За машину треба платити великі податки. Це щоб ви знали. Пане Блюменталь, – сказав я, намагаючись говорити йому в тон. «Ви людина ділова, з вами я можу говорити відверто. Це ж не податки, це накладні витрати. Скажіть-но ну самі, що потрібно нині, щоб вести якесь діло?» Ви ж знаєте, це вже не капітал, як раніше. Це кредит, довір'я клієнтів. А як здобути кредит? Тільки через показний зовнішній вигляд. Кадилак солідна машина. Швидка і зручна. До того ж не старомодна. В ній дух здорового бюргерства. Це жива реклама для фірми. Блюменталя це розселило. він заговорив до жінки. Єврейська голова в нього, а? Юначе, звернувся він тоді до мене в тому ж фамільярному тоні. Тепер найкраща реклама солідності – обшарпаний костюм та їзда автобусом. Коли б у нас були ті гроші, які ще не сплачено за всі ці елегантні автомашини, що мчать вулицями, то ми могли би покинути діло та спокійненько спочивати. Це щоб ви знали. Це я вам по секрету. Я глянув на нього з недовірою. Куди приведе оцей привітний тон? Чи може присутність жінки тамує його бойовий дух? Я вирішив розрядити пістолет. «Кадилак, це ж вам не Есекс, чи не так, шановна пані? Молодший з власників фірми Майер і Син їздить на Есексі, але мені така машина і дурно не потрібна. Драбняк якийсь, та ще й червоний як перець, аж очі пече. Почувши, як засипів Блюменталь, я швидко ввів далі. «А оцей колір вам дуже добре пасує, шановна пані. Синій кобальт у м'яких тонах, а ви блондинка». Раптом Блюменталь оскалився, ніби мафа в тропічному лісі. «Маєр і син? Це здорово, здорово!» Раптом аж застогнав він. «Та й теревені ваші! Влучно!» Глянувши на нього, я не повірив своїм очам. Моя тирада і справді припала йому до смаку. Я зараз же натиснув на ту саму кнопку. «Пане Блюменталь, дозвольте дещо спростувати. Теревені перед жінкою – це вже не теревені, це компліменти, що в наші жалюгідні часи, на жаль, усе рідчають. Жінка – це не суцільно металеві меблі». Це квітка. Їй потрібна не ділова розмова, а веселі, як сонце за теревені. Краще сказати їй щодня щось гарне, аніж ціле життя працювати на неї, зберігаючи серйозність. Це, щоб ви знали, кажу вам, теж по секрету. А я, між іншим, і не розводив теревені, а тільки послався на основний фізичний закон. Синє добре пасує до білявого». «Добре співаєш, соловейку», – сказав Блюменталь, аж променіючи від доброго настрою. «То слухайте, ну, пане Локамп, я знаю». «Що міг би виторгувати у вас ще не менше тисячі марок?» Я відступив на крок. «О, диявол підступний!» – подумав я. «Ось той удар, якого я й боявся!» Я вже думав про те, що лишусь до віку трезвяником і кинув на пані Блюменталь погляд замордованого ягняти. Але ж таточку!» – промовила вона. «Оближ, мамочка!» – відповів він. «А тож, я міг би, але не зроблю цього. Мені, як людині діловій, було приємно вас послухати». Оце робота. Трохи забагато фантастики та про те, а оце з Маєром і сином, це просто здорово. Ваша матінка не єврейка часом? Ні. Працювали колись у конфекції? Так. От бачите, звідти у вас і цей стиль роботи. А в якій галузі? У душевній, відповів я. Хотів стати учителем. Честі, хвала вам, пане Локамп, сказав Блюменталь. Якщо будете колись без роботи, подзвоніть до мене. Він виписав і подав мені чек. Я не вірив власним очам. Гроші наперед! Це ж чудо! Пане Блюменталь, сказав я, переборений, дозвольте мені додати безплатно дві кришталеві попільнички і першорядний гумовий килимок під ноги. Добре, погодився Блюменталь. Значить, і старому Блюменталю хоч раз дістався якийсь подарунок. Тоді запросив мене повечеряти з ними наступного дня, Пані Блюменталь посміхнулася мені привітно, як мати. «Буде фарширована щука», – сказала вона ніжно. «Делікатес», – підтвердив я. «То я разом і машину приведу, а завтра вранці оформимо папери». Птицею помчав я назад до майстерні. Але Ленс і Кестер пішли саме обідати, тож мені довелося трохи стримати свій тріумф. На місці був тільки Юб. «Продали?» – спитав він. «А тобі вже не терпиться взнати, Шибенику?» – сказав я. «На ось тобі, Талер». «Збудуй собі за це літака!» «Значить, продали!» – оскалився Юб. «Поїду тепер пообідати, але якщо ти їм щось скажеш, поки я повернусь, то начувайся!» «Пане Локам!» – запевнив він мене, підкидаючи монету в повітря. «Я ж могила!» «Можна подумати!» – сказав я і дав газ. Коли я приїхав знов у двір, то Юб подав мені знак. «Щось сталося? Уже розбовкав усе?» – запитав я. «Пане Локамп, я аж камінь! Але...» – він усміхнувся. – «Той хазяїн Форда тут!» Поставивши кадилака у дворі, я пішов до майстерні. Булочник саме схилився над книжкою зі зразками фарб. На ньому було картати пальто з паском, на рукаві широка пов'язка з траурного крепу. Поруч із ним стояла гарненька особа – жваві чорні оченята, відкрите пальтечко, оздоблене обшарпаним кролячим хутром, малесенькі лакові червички. Брюнетка була за світлу киновар, але булочник проти червонуватих тонів, бо була ж жалоба. Він запропонував бляклий жовтувато-сірий колір. Та ну його. закопилила губки чорнява. Форда треба лакувати яскравими фарбами, щоб він у вічі впадав, а інакше він не матиме ніякого вигляду. Вона кидала на нас змовницькі погляди, знизувала плечима, коли булочник схилився над зразками, кривила рота і підморгувала до нас. «Моторне дитинча». Нарешті обоє дійшли згоди на резедово-зеленому кольорі. Дівчина хотіла до нього світлий верх, але тут булочник запручався. Десь-то треба було показати траур. Він настояв на тому, щоб верх був із чорної шкіри. На цьому він ще трошки і заробив, бо ж верх він діставав безплатно, а шкіра була дорожча за тканину. Вони пішли, але на подвір'ї спинилися. Тільки на брюнетка побачила кадилак, так і кинулась до нього – «Поглянь на котику! Оце то машина! Чудесна! Оце мені до вподоби!» Через хвилину дверцята були вже відчинені, і вона сиділа в машині, закочуючи очі від захоплення. «Оце то сидіння! Чудо! Як у фателі! Це не те, що той форт!» «Та йди вже!» – невдоволено мурмотів, котик. Ленс підштовхнув мене, щоб я включився в розмову, і спробував нав'язати булочнику машину. Я зміряв Готфріда поглядом зверху донизу, але промовчав. Він мхнув мене дужче. Я й собі дав йому стосана і повернувся до нього спиною. Нарешті булочник видобув свою чорну перлину із машини і роздратований, згорблений подався з нею геть. Ми дивилися йому слід. «Це й не забариться», – мовив я. «Машину відремонтував, нову жінку привів. Молодець, що й казати». «Ну, – заперечив Кестер, – ця жіночка ще дасться йому в знаки». Ледве парочка зникла за рогом вулиці, як Готфрід затрахтів на мене. «Що це тобі вже зовсім запаморочило чи що?» – прогавив таку нагоду. «Адже тут і школяреві ясно, що треба було наскочити на нього». Гунтер Ленц», – відповів я. «Станьте струнко, коли розмовляєте з начальством». «Чи, може, ви думаєте, що я бігаміст і двічі просватаю нашу машину?» Варто було в цей момент Подивитися на Готфріда. Очі в нього зробилися, як млинові кола. Не жартуй святими речами, промурмотів він. Не звертаючи на нього ніякої уваги, я заговорив з кестером. Отто, розпрощайся з нашим дитям, з кадилаком. Він нам більше не належить. Віднині він стане прикрасою фірми, що торгує кальсонами. Сподіваюся, там його чекає добре життя не таке геройське, як у нас, зате забезпечніше. Я витяг чек. Ленс мало не луснув. «Та невже? Невже? Оплачено?» – хрипко видушив він із себе. «А як ви думали, зелений початківцю?» – запитав я, розмахуючи чеком. «А ну вгадайте». «Чотири!» – вигукнув Ленс, заплющивши очі. «Чотири п'ятсот!» – сказав кестер. «П'ять!» – закричав Юб біля бензоколонки. П'ять з половиною, гаркнув я Ленс вирвав мені чека з рук Не може бути, по ньому не заплатять Пане Ленс, звернувся я до нього тоном сповненим гідності Чек настільки ж надійний, наскільки ненадійні ви Мій друг Блюменталь може сплатити й більшу суму Мій друг, зрозуміло Друг, у якого я завтра ввечері їстиму фаршированого щупака Вчіться на зразкових прикладах Завести дружбу, одержати оплату наперед та ще й запрошення на вечерю – от що значить продати. Ось так воно, а тепер можете стояти вільно. Готфрід потрохи отямився. Спробував останній козир. А оголошення, що я написав? Аміямулет? Я кинув йому медаль. На тобі твій собачий номерок, я був зовсім забув за нього. Спродав бездоганно, робі, сказав кестер. Хвалити Бога, позбулися ми цієї лайби. А грошенята нам саме дуже і дуже потрібні. «Доси мені авансом 50 марок?» – запитав я. «Навіть 100, бо заслужив. «Може б ти ще взяв на аванс моє сіре пальто?» – спитав Готфрід, примруживши очі. «Може б ти забрався до лікарні, нещасний язикатий бастарде?» – дав я йому здачі. «Хлопці, на сьогодні шабаш», – запропонував Кестер. «Досить заробили за день». Не треба Бога гнівити. Поїдемо на Карлі та потренуємось до перегонів. Юп давно вже кинув бензиновий шланг і схвильовано потирав руки. «Пане Кестер, тоді я на цей час знову беру на себе команду». «Ні, Юпе», – розсміявся ото, «Ти поїдеш з нами». Насамперед ми поїхали до банку, щоб здати чек. Ленс ніяк не заспокоювався, аж поки не переконався, що він у порядку. А тоді ми понеслися так, що аж іскри сипнули з вихлопної труби. Глава восьма «Де горить?» – запитала пані Залевська, коли я заступив їй дорогу. «Ніде не горить. Просто хочу сплатити гроші за кімнату». До строку лишалося ще три дні, і тому пані Залевська мало не зумліла від подиву. «Це щось неспроста», – сказала вона підозріло. «Та що ви?» – відповів я. Чи не можна б сьогодні ввечері взяти парчеві крісла з вашого салону? Вона войовниче вп'яла руки в свої товсті стегна. От воно що, то вам, може, ваша кімната не сподобалась. Кімната хороша, але ваші парчеві крісла подобаються мені більше. Я пояснив їй, що мене, можливо, відвідає кузина, і мені хотілося би трохи причепурити кімнату. Пані Залевська зареготала так, що їй аж груди заколихалися. «Кузина!» – повторила вона знеуважливо. «А коли ж має прийти та кузина?» «Це ще зовсім непевне діло», – сказав я. «Але коли й прийде, то, звичайно, не пізно, рано ввечері, на вечерю». «Хіба не буває на світі кузин, пані Залевська?» «Часом бувають», – відповіла вона. «Але для них не позичають крісел». А я позичаю, ствердив я, бо я дуже хороший сім'янин. Можна подумати, волоцюги ви всі. Можете взяти парчеві крісла. А червоні плюшеві можете на цей час поставити до салону. Дуже вдячний. Завтра все поверну. І Килим теж. Килим? Вона ж обернулася. Хто сказав тут слово «Килим»? Я сказав. Та й ви сказали? Ось допіру вона обурено дивилася на мене. «Адже килим належить до гарнітура», – сказав я. «Крісла ж на ньому стоять». «Пане Локамп», – велично промовила пані Залевська. «Вгамуйтеся! Помірність у всьому!» – так говорив Небіщик Залевський. «Це би і вам слід усвідомити». Я добре знав, що Небіщик Залевський, попри цей девіз, спився вщент. Про це мені принагідно не раз розповідала сама пані Залевська. Але їй було це байдуже. Вона використовувала свого чоловіка, як інші люди, Біблію для цитат. І чим більше часу минало від його смерті, тим універсальнішими уявлялися їй його вислови. Небіщик тепер годився на всі випадки, як і Біблія. Я заходився причепурити свою комірчину. По обіді розмовляв по телефону з Патріцією Гольман. До того вона була хворіла, і я не бачив її щось із тиждень. А тепер я запропонував повечеряти в мене, а потім піти в кіно. Ми домовилися на вісім годин. Парчеві крісла і килим справляли помпезне враження, але освітлення не посувало аж ніяк. Тому я постукав у двері до Гассе, щоб позичити в них настільну лампу. Пані Гассе, стомблена, сиділа біля вікна. Чоловік ще не приходив з роботи. Він би щодня добровільно працював на годину або дві довше, боявся, щоб не звільнили. Жінка чимось нагадувала хвору пташину. В її зів'ялих, старіючих рисах все ще можна було розпізнати вузеньке личко дитини, розчарованої, сумної дитини. Я сказав, за чим прийшов. Вона пожвавішала, подала мені лампу. «Так, так», – зітхаючи сказала вона, – «коли тільки здумати, як ото я раніше...» Історія була мені відома. Ішлося про перспективи, що мали відкритися перед нею, коли б вона не побралася з Гасси. Знав я цю історію і в редакції самого Гасси. Тут уже йшлося про перспективи, які були б у нього, коли б він лишився холостяком. Це була, мабуть, чи не найпоширеніша у світі історія. Та й чи не найбезнадійніша. Послухавши трохи, відповівши кількома банальними фразами, я пішов до Ерни Бенік щоби взяти в неї грамофон. Пані Гассе згадувала про Ерну лише з призирством. Вона зневажала її, бо заздрила їй. А мені Ерна дуже подобалась. Вона знала життя. Знала, що треба міцно за нього триматися, якщо хочеш урвати собі шматок того, що звуть щастям. Вона знала і те, що за цей шматок треба часом сплатити подвійну, а то й потрійну ціну. Бо щастя було найнепевнішою і найдорожчою річчю на землі. Ерна, ставши на коліна перед чемоданом, підшукувала мені пластинки. «Хочете фокстроти?» – спитала вона. «Ні, не вмію танцювати». Вона здивовано підвела на мене очі. «Не вмієте танцювати? Що ж ви робите, як ідете кудись?» «Танцюю з чаркою. Це зовсім непогано». Вона похитала головою. Чоловікові, який не вміє танцювати, я б дала від Коша. «У вас дуже суворі принципи», – відповів я. «Але ж є й інші пластинки. Ви оце нещодавно ставили одну дуже хорошу. Жіночий голос під гавайську гітару. А, ця й справді чудесна. Як тільки могла я жити без тебе? Вона?» «Вона. Чого тільки не придумають ці автори модних пісеньок. Думаю, це єдині романтики, які ще є на цім світі». Ерна засміялась. Та й справді. Грамофон – це ніби щось подібне до альбома на вірші. Раніше писали туди вірші, а тепер дарують пластинки. Коли мені хочеться про щось згадати, то тільки поставлю пластинку з тих часів, і все переді мною знову оживає. Я глянув на купи пластинок, що лежали на долівці. Якщо по цьому міряти, то у вас, Ерна, мабуть, чимало згадок. Підвівшись, вона провела рукою по своєму рудуватому волосю. «Так», – сказала вона, відсунувши ногою купу пластинок. Але нехай би краще була одна, але справжня. Виклавши все, що купив на вечерю, я накрив на стіл, застосовуючи усе своє уміння. Сподіватися, допомоги з кухні не було як, бо стосунки з Фрідою були для цього надто кепські. Вона мені хіба що щось би перекинула, та й годі. Але я й так обійшовся, і скоро мою стару комірчину було не впізнати. Так вона заблищала по-новому. Крісла, лампа, накритий стіл. Я відчував, як неспокій чекання опановує мене. Хоч було ще більше години часу в запасі, я вийшов на зустріч. На дворі вітер довгими поривами шугав із-за рогів будинків. Ліхтарі вже світилися. Сутінки сіріли між будинками, як море. Кафе «Інтернаціональ» Пливло по ньому, наче розснащене військове судно. Я заскочив туди. Гей, Роберте, гукнула Роза. А ти що тут робиш? Найдеш хіба на діло? Ще трохи рано, беззвучно підскочив Алоїс. Звичайну порцію, запитав він. Ні, потрійну, відповів я. Берешся здорово, висловила свою думку Роза. Хочу бути в ударі, сказав я і спорожнив Чарку з Ромом. «Заграєш що-небудь?» – спитала Роза. Я похитав головою. «Сьогодні щось не маю охоти. Якийсь непевний настрій. А що поробляє мала?» Вона посміхнулась, показавши всі свої золоті зуби. «Ні в року. Завтра йду до неї. За цей тиждень добре заробила. Старі кнури відчули вже весну. Отож занесу їй нове пальтечко з червоної вовни». «Червона вовна – це ж останній крик моди». «Ти джентльмен, Роббі!» «Ой, коли б не помилилась, єдино, випий зі мною чарочку. Анісова я, а?» Вона кивнула. Ми цокнулись. «Скажи, Нароза, що таке, власне, любов?» – запитав я. «Адже ти дещо на цьому розумієшся?» Роза несамовито розреготалася. «Покинь про це!» – сказала вона трохи згодом. «Любов! Ах, мій Артур!» Коли тільки подумаю про цього негідника, то мені й тепер ще робиться молосно. Скажу тобі ось що робі, і скажу серйозно. Життя людське надто довге для любові. Просто таки надто довге. Це мені мій Артур пояснив, коли саме накивав п'ятами. І це вірно. Любов чудова річ. Але одному з партнерів вона завжди видається надто довгою. А тоді другий осамотніє, сяде та й витріщить очі. Витріщить очі, як божевільний. «Ясно», – сказав я. «Але ж без любові люди, власне кажучи, тільки мерців у відпустці, та й нічого більш». «А ти зроби так, як я», – відповіла Роза. «Заведи собі дитинча. Ось і буде кого любити, та й спокій матимеш». «Добре, вигадала», – сказав я. «Мені тільки цього й бракувало». Роза мрійно поколихала головою. «Яких стусанів тільки не діставала я від мого Артура». А попри все це, коли б він ото то зараз зайшов у своєму котелку, збитому на потилицю. Ех, хлопче, мене аж трусить, як тільки здумаю про це. То вип'ємо щерку за здоров'я Артура. Роза розсміялась. Хай живе, чортів кнур. Будьмо. Випили. До побачення, Роза. Бажаю успіху сьогодні ввечері. Дякую. До побачення, Роббі. Грюкнули парадні двері. Гало. гукнула Патріція Гольман. – У такій глибокій задумі? Ні, зовсім ні. Але як же воно вам ідеться? Як ваше здоров'я? Що там у вас було? Ах, нічого особливого. Застудилась і трохи температурила. Виглядом вона ж ніяк не скидалася на хвору або висотану хворобою. Навпаки, очі їй ніколи ще не видавалися мені такими великими і променистими – Обличчя трохи розчервонілося, рухи були гнучкі, наче стрункого гарненького звірятка. «У вас чудовий вигляд», – сказав я. «Зовсім здоровий. Можемо сьогодні багато дечого вдіяти». «Це було б гарно», – відповіла вона. «Але сьогодні нічого не вийде. Я сьогодні не можу». Я оставпіло дивився на неї. «Не можете?» «На жаль, не можу». Я все ще нічого не розумів бо думав собі, що вона, мабуть, не схотіла піти до моєї кімнати і там повечеряти. «Я вже дзвонила до вас», – сказала вона, – «щоб ви даремно не приходили, але вас уже не було вдома». Аж тепер я зрозумів. «Ви справді не можете? Цілий вечір не можете?» – запитував я. «Сьогодні ні. Мені треба в одне місце. На жаль, я й сама про це дізналася лише півгодини тому». «А відкласти не можна?» Ні, не вийде, усміхнулася вона. Це, знаєте, так, ділове побачення. Я стояв вражений. Всього міг сподіватися, тільки не цього. Я не вірив жодному її слову. Ділове побачення. Які в неї там справи? Це хіба тільки виверти? Та навіть і напевно виверти. Які ввечері до біса ділові розмови? Такі речі роблять зрання. Та й не дізнаються про це за півгодини. Просто їй не хочеться оце й усе. Я був розчарований просто таки по-дитячому. Лише тепер відчув, як радів був, чекаючи цього вечора. Мене злостило, що я так розчарувався і не хотілося, щоб вона це помітила. «Ну гаразд», – сказав я. «Значить, нічого не вийде. До побачення». Вона допитливо глянула на мене. «Спішити ще нема куди. Я домовилась лише на дев'яту. Можемо ще трохи пройтись». «Я цілий тиждень не була на дворі». «Добре», – погодився я, без усякої охоти, раптом відчувши себе стомленим і спустошеним. Ми пішли вздовж вулиці. Небо надвечір проясніло, між дахами будинків ми зорі. Ми проходили мимо сквера, де в затінку височіли якісь кущі. Патріція Гольман спинилася. «Бузки», – сказала вона, – «пахне бузками. Але хіба ж це можливо? Ще ж не час». «Не відчуваю ніякого запаху», – заперечив я. А проте вона схилилась над огорожею. «Це Дафнія Індіка, пані!» – пролунав стемрявичий скрипкий голос. Міський садівник у форменому картузі з латунною кокардою стояв, спершись на дерево. Потім, трохи похитуючись, підійшов до нас. З кишені його виблискувала шийка пляшки. «Ми її сьогодні посадили», – пояснив він, погикуючи. «Ось вона там стоїть». «Дуже вдячна», – сказала Патріція Гольман і звернулася до мене. «Ви й тепер не відчуваєте ніякого запаху?» «Ні, тепер уже дещо відчуваю», – відповів я неохоче. «Відчуваю добру стару горілку». «Вгадали точнісінько», – сказавши це, садівник гучно відригнув. «Я виразно відчув солодкий міцний запах, що надходив з ніжного присмирку садка». Але ні за що в світі не підтвердив би цього. Дівчина розсміялася, розправила плечі. «Коли довго посидиш удома, то так це гарно. Аж надто шкода, що мені треба йти. Цей біндінг. завше він спішить. І все в останню хвилину. Міг би зрештою відкласти справу на завтра». «Біндінг? У вас побачення з біндінгом?» «З біндінгом і ще з одною особою». «У цій особі вся і справа. Серйозна і ділова. Уявляєте собі?» «Ні», – відповів я. «Не можу собі цього уявити». Вона знову засміялась і про щось заговорила, але я не слухав. «Біндінг!» – це мене вразило як грім. Я забув, що вона була з ним знайома значно довше, ніж зі мною. Мені вважався його могутній блискучий б'юїк, його коштовний костюм, його портмоне». Бідна моя добра, причепурена комірчина. І що це тільки я собі забрав у голову? Лампа подружжя гассе крісла пані Залевської. Та дівчина взагалі до мене не пасує. Що я за один? Харпак, що якось позичив собі кадилак. Незграбний п'янчуга, більш нічого. Такого знайдеш на кожному базарчику. Мені вважалося, як портіє з виногрона схиляється перед біндінгом. Вважалися затишні, світлі, розкішні зали ресторану, хмаринки сигаретного диму, елегантні відвідувачі. Мені чулася вже й музика, і сміх, а сміялися з мене. «Тікати», – подумав я собі. «Мершій тікати». Та й що, власне, це все було? Чекання, сподіванки. Це ж безглуздо допускатись на таке. «А тепер тікати». Якщо хочете, можемо зустрітися завтра ввечері, сказала Патріція Гольман. Завтра ввечері мені ніколи, відповів я. Тоді, може, післязавтра або десь на цьому тижні у мене на найближчі дні немає жодних планів. Це буде важко, сказав я. Ми сьогодні дістали термінове замовлення, отож, мабуть, весь тиждень доведеться працювати аж до ночі. Це все я вигадав, але інакше не міг. Мене душили лють і сором. Перейшовши площу, ми попрямували вулицею повскладовище. Від кафе «Інтернаціональ» наближалася Роза. Виблискували її високі полуботинки. Я ще міг звернути, та й зробив би це, звичайно, але тепер... Попрямував далі їй назустріч. Роза дивилася кудись мимо, наче ми ніколи не були й знайомі. Це вже так було зазвичай. Жодна з цих дівчат не признавалася на вулиці до знайомого, коли той був не один. «Добрий вечір, Розо», – сказав я. Вона спонтиличено глянула спершу на мене, потім на Патріцію Гольман, тоді похапцем кивнула головою і збентежена побігла далі. За нею, розмахуючи радикюлем і колихаючи стегнами, чимчикувала Фріці. Губи її були щедро підмальовані. Вона прошила мене байдужим поглядом, ніби глянула крізь віконну шибку. «Привіт, Фріці! Дай Боже здоров'я!» – привітався я. Вона схилила голову, як королева, і нічим не виказала своє здивування. Але я почув, коли вона, проминувши нас, пішла швидше. Хотіла поговорити з Розою про цю зустріч. Я й тепер міг би ще звернути в якусь бічну вулицю, бо знав, що зараз з'являться ще й інші дівчата. Сам був час першого ґрунтовного обходу вулиць. Але, наче наперекір усьому, я йшов простісінько вперед. Чого це я мав їх обминати? Адже я знав їх набагато краще, ніж оцю дівчину, що йшла поруч, з її біндінгом та б'юєком. Хай побачить їх, хай добре до них придивиться. Всі повії проходили довгою шеренгою, одна по одній, ніби вуличні ліхтарі. красуня Валлі, бліда, струнка, елегантна, ліна з дерев'янкою замість ноги, кремезна Ерна, курчатко Маріон, червоновида Марго, пухлий Кікі -Кі в білячому пальті, і нарешті мій-мій бабуся зі спазмами судин, що своїм виглядом нагадувала облізлу сову. Я здоровкався з усіма, а коли ми потім пройшли коломатінки, матінки, що торгує гарячою ковбасою, то я щиро потиснув її руку. «А у вас тут чимало знайомих», – зауважила трохи згодом Патріція Гольман. «Таких і справді чимало», – відповів я задирикувато. Я відчув на собі її погляд. «Думаю, нам треба повертати назад», – сказала вона. «Та я так думаю», – погодився я. Ми спинились перед її парадним. «На все добре», – попрощався я. «Нехай вам буде весело». Вона не відповіла. Зробивши певне зусилля, я одвів погляд від кнопки дзвінка на дверях і подивився на неї. Я не повірив власним очам. Замість образи вона, здавалося, ледве стримувала сміх. В очах її замерехтіли вогники, і от вона розсміялась щиро, безтурботно, ніби висміюючи мене. Яка ж ви дитина? сказала вона. Боже, яка ж ви дитина ще? Я витріщив на неї очі. Авжеж, нарешті заговорив я. Ще пак. І раптом я знайшов правильний тон. Ви, певно, вважаєте мене мало чи не за ідіота? Вона сміялась. Я швидко зробив крок уперед, міцно притяг її до себе, хай думає, що хоче. Її волосся оскатало мої щоки, а було перед самими очима. Я відчув тонкий персиковий запах її шкіри, очі її наблизились до моїх, і раптом я відчув її губи у себе на устах. Перш ніж я зрозумів, що саме сталося, вона зникла. По дорозі назад я знову спинився, коло казана... З ковбасками нашої матінки. Дай но мені велику порцію ковбаси, зажадав я весело. З гірчицею, спитала матінка, вбрана в чистий білий фартух. Побільше гірчиці, матінко. Отак, стоячи, я зі смаком з'їв ковбасу, з кафе «Інтернаціональ» алеїс виніс мені до неї кухлик пива. Людина – це чудернацьке створіння, правда, матінко? Сказав я. А вже ж, завзято підтвердила матінка. Вчора підходить один пан, з'їдає дві віденських ковбаски з гірчицею, а грошей немає. Що ж, думаю, собі, уже пізно, навколо ні душі. Що його вдієш, нехай собі йде, адже буває часом і таке. І що ж ти думаєш, приходить він сьогодні, платить за ті дві віденські ковбаски, та ще й на чай мені дає. Це людина довоєнних часів, матінко. А як загалом ідуть справи? Погано. Вчора сім пар віденських і дев'ять сардельок. Знаєш, якби не дівчата, давно би мені була скрута. Дівчата – це були повії, які допомагали матінці чим тільки могли. Підчепивши кавалера, вони використовували будь-яку нагоду, щоб провести його повз казан старенької, а тоді з'їсти сардельку. Нехай же і матінка щось заробить. Тепер оце незабаром потеплішає, вела матінка далі. Але взимку, коли мокро та холодно, ось тоді... Одягай, що хочеш, однакова зима дається в знаки. Дай нам мені ще одну сердельку, сказав я. Смакує мені сьогодні життя. Ну, а як удома справи? Глянувши на мене своїми маленькими безбарвними очима, вона сказала. Усе те саме. Оце недавно він продав ліжко. Матінка була одружена. Десять років тому її чоловік скочив на ходу в поїзд метро, зірвався і його переїхало. Довелося відняти обидві ноги. Нещастя це дивно якось на нього вплинуло. Ставши калікою, він настільки соромився перед жінкою, що перестав із нею спати. До того ж, у лікарні він звик до Морфію. Морфій почав його швидко виснажувати, а він зв'язався з гомосексуалістами. І ось людина, яка 50 років жила нормально, злигалася тепер з розпусними хлопцями – не соромилась перед ними, бо ж вони були чоловічої статі. Для жінок він був каліка, певний, що збуджує лише огиду і співчуття, а цього він не зносив. Для чоловіків він був людиною, з якою трапилось нещастя. Щоб діставати грошей на хлопців та на морфій, він забирав у матінки все, на що бувана трапить, і продавав усе, що тільки можна було продати. Але матінка жаліла його, хоч він і бив її частенько. Зі своїм сином вона щоночі вистоювала коло казана з ковбасами аж до четвертої години ранку. Удень прала білизну, мила сходи. Вона давно вже хворіла шлунком і важила 45 кіл, та проте була завше привітна до людей. Вона вважала, що їй живеться ще зовсім непогано. Часом чоловік, коли йому було дуже важко, приходив до неї і плакав це були її найщасливіші години. «Ти все ще на добрій посаді?» – спитала мене матінка. Отож, заробляю тепер добре. Отож, дбай про те, щоб її не втратити». «Та вже подбаю, матінко». Повернувшись додому, застав на площадці, наче самим богом викликану туди служницю Фріду. «Ви дуже симпатична», – сказав я, бо мав охоту вчинити щось хороше. Фріда скривилася. «Ні, справді», – не вгамовувався я, – Навіщо я то раз у раз сваритись? Життя коротке, фрідочко, сповнене усяких випадковостей і небезпек. Під такий час треба жити дружно. Давайте помиримось. Не звернувши увагу на мою простягнену руку, вона промимрила щось про чортових паяків та й забралася геть, грюкнувши дверима. Я постукав до Георга Блока. З під його дверей крізь шпарину пробивалося світло. Зубрив. Ходімо, Георе, пожеремо чого-небудь. Звернувся я до нього. Він підвів на мене очі, його бліде обличчя зашарілось. Я не голодний. Він гадав, що це я зі співчуття до нього, тому й не хотів. «А ти спершу подумай, як слід», сказав я. «Бо інакше буде кепсько. Я ж по дружбі прошу». Проходячи з ним коридором, я побачив, що двері Ерни Беніг причинені нещільно. За ними мені почувся чийсь легкий віддих. «Ага». Подумав я собі і в ту ж мить почув, як у кімнаті Гассе тихенько класнув замок, а двері одійшли і теж лишилися трохи відхилені. Очевидячки, увесь пансіон чатував на мою кузину. з підстелі яскраве світло заливало мою камірчину, а в ній парчеві крісла пані Залевської. Усяйві настільної лампи, позиченої в Гассе, виблизкував ананас. Найвитонченіша ліверна ковбаса, сьомга, пляшка шері. Коли ми з оторопілим Георгом саме взялися добре підрубати, у двері постукали. Я зрозумів, що зараз буде. «Увага, Георге!» – прошепотів я, а тоді гукнув. «Заходьте!» Двері розчинилися, зайшла, завмираючи від цікавості, пані Залевська. Уперше в житті вона власноручно принесла мені пошту. Бандероль, якусь афішку, що закликала мене невідкладно перейти до споживання сирих продуктів. Пані Залевська вбралася казково, як світська дама старих добрих часів. Мережена сукня, шаль з бахромою, брошка з портретом небіщика Залевського в медальйоні. Солодка усмішка враз застигла їй на обличчі, спантеличено дивилася вона на збентеженого Георга. А я безсоромно розреготався. Господиня вмить опанувала себе. «Ага, дістали гарбуза!» – в'їдливо сказала вона. «А вже ж дістав!» – погодився я, все ще захоплений її пишним вбранням. «Яке щастя, що моя гостя не прийшла!» Пані Залевська невдоволено глянула на мене. «А ви ще смієтесь? Я завжди казала, де в інших людей серце, там у вас стерчить пляшка з грілкою!» «Добре сказано», – відповів я. «Але чи не зробили б ви нам честь, шановна пані?» Вона вагалась, але нестерпне бажання довідатись, може, про дещо перемогло. Я відкрив пляшку Шері. Пізно ввечері, коли все стихло, я взяв пальто, ковдру і пробрався коридором до телефону. Ставши навколішки перед столом, де стояв апарат, я накинув собі на голову пальто і ковдру, зняв трубку правою рукою, а лівою знизу перетримував пальто». Тепер я був певний, що мене ніхто не зможе підслухати, бо в пансіоні Залевської вуха були на диво до железні. Мені пощастило, Патріція Гольман була вдома. Давно ви вже повернулися зі свого таємничого побачення? Уже з годину. Шкода, якби ж я знав. Ні, однаково нічого б не вийшло, засміялася вона. Лежу в ліжку і знову температуру. Дуже добре, що повернулася додому рано. Температури те? А це чого? Ах, нічого особливого. А ви що сьогодні ввечері робили? Розмовляв з хазяйкою про міжнародне становище. А ви? Ваша справа вдалася? Сподіваюсь, що вдасться. У мене під накриттям створилася страшенна задуха. Щоразу, коли дівчина говорила... Я підіймав завісу і похапливо дихав свіжим повітрям, а потім закривав кватирку і говорив сам, щільно притуливши рота до трубки. «Чи є серед ваших знайомих хтось, кого звуть Робертом?» Вона розсміялась. «Не знаю. Думаю, що ні». «Шкода. Я би охоче послухав. Як ви це вимовляєте?» «Може, проте ви все ж таки спробуєте?» Вона знову розсміялася. Ось так, жартома, сказав я. Приміром, таке. Роберт осел. Роберт дитина. У вас чудова вимова, сказав я. А тепер давайте спробуємо з Роббі. Отже, Роббі це... Робі, це пияк. Стиха вимовив далекий голосок. А тепер треба спати. Я прийняла снотворне, і в голові вже гуде. Ну, то на добраніч, Спіть спокійно. Поклавши трубку, я відсунув пальто і ковдру. Випроставшись, я скам'янів. На крок від мене, наче привид, стояв пенсіонер-фінансовий радник, що мешкав у кімнаті поруч із кухнею. Я щось сердито пробурчав собі під ніс. Цс! прошепотів він, оскаливши зуби. Цс! прошепотів я й собі, посилаючи його в думках під три черти. Він підняв палець. «Не розляпаю ні слова. А скажіть, це ви про політику, а?» «Що таке?» – здивувався я. Він підморгнув. «Не турбуйтесь. Сам належу до крайнього правого крила. Ви потайки розмовляли на політичну тему?» Я зрозумів і теж осміхнувся. «На високополітичну?» Він кивнув головою і прошепотів. Хай живе його величність. Слава, слава, хай живе, відповів я. А тепер ось про що інше. Чи не знаєте ви часом, хто винайшов телефон? Він здивовано похитав лисою головою. Не знаєте? І я не знаю. Але той, хто винайшов, хлопець хоч куди. Глава дев'ята Неділя. День перегонів. Останнього тижня Кестер тренувався щодня. А тоді вечорами ми до пізньої ночі розбирали Карла, аж до найдрібнішого гвинтика, мастили, приводили до ладу. Тепер ось ми сиділи коло складу запчастин і чекали на Кестера. Він пішов на стартову площадку. Зібралися ми тут усі – Грау, Валентин, Ленц, Патріція, Гольман і, зрозуміло ж, юп у комбінезоні, шлемі і в захисних окулярах. Юп мав бути напарником кестера, бо важив найменше. Ленц, щоправда, мав свої сумніви. Він твердив, що юппові величезні лопасті вуха чинять надто сильний опір повітрю, отож машина або втратить кілометрів двадцять швидкості, або перетвориться на літак. Звідки у вас, власне кажучи, англійське ім'я? запитав Готрід Патріцію Гольман, що сиділа поруч з ним. Мати моя була англійка, її теж так звали пат. А, Пат, ну це вже щось інше, це вже легше вимовляти. Він видобув чарку і пляшку. Отже, за дружбу, Пат. Мене звуть Готфрід. Я пильно подивився на нього. Коли я все ще тупцював навколо проблеми, як звертатися до дівчини, він втнув отаке серед білого дня. Йому й не переливки. А вона собі на це сміється і справді називає його Готфрідом. Але грав Грау пішов іще далі. Він зовсім здурів і не зводив з дівчини очей. Він декламував звучні вірші і заявив, що писатиме її портрет. Він дійсно сів на якийсь ящик і почав малювати. «Слухай, но Фердінанде, старий пугаче», – сказав я, забираючи в нього блокнот. «Не зачіпай живих людей, май діло своїми трупами. І говори більше на загальні теми, бо за дівчину я можу образитись». «А будете потім пропивати зі мною рештки гонорару за тітку Шинкаря?» Ну, чи все про не знаю, але дещо допоможемо, це напевно. Гаразд. Ну, то я вже змилуюсь над тобою, хлопче. Стукіт моторів, наче кулеметними чергами, зривався то тут, то там на біговій доріжці. Пахло перегаром масла, бензином, рициною. Цей чудовий запах збуджував, як збуджував і чудовий барабанний стукіт моторів. Поблизу гаміли автомеханіки в своїх добре устаткованих кабінах. Наші запаси були надзлиденні. Деякий інструмент, запалювальні свічки, пара коліс із резервними покришками, що ми дурно дістали від одного заводу, декілька дрібніших запчастин – оце й усе. Адже Кестер брав участь у перегонах не від якого-небудь підприємства, а приватно. За все треба було платити свої гроші, тому у нас всього було обмаль. Прийшов Отто, за ним брав Мюллер – Уже в костюмі гонщика. Ну, ото, от почав він розмову, якщо в мене свічки сьогодні витримають, то ти пропав. Та вони не витримають. Побачимо, відповів Кестер. Браумюллер погрозився Карлу. Стережись, мого цокотуна. Цокотун – це була нова машина Браумюллера. Машина важкого типу. Вона вважалася за фаворита. Ось Карл дасть тобі духу, Тео, крикнув до нього Ленц. Браумюллер хотів був утнути щось у відповідь на бравому солдатському жаргоні старих часів, але побачивши з нами Патріцію Гольман, поперхнувся, витріщив на неї очі, осміхнувся якось просто себе, та й подався геть. «Наша взяла!» – з задоволенням відзначив Ленц. Над біговою доріжкою загавкали мотоцикли. Кестер мав уже бути готовим. Карла включили до категорії спортивних машин. «Великої допомоги від нас не сподівайся, Отто», – сказав я, оглядаючи інструмент. Він махнув рукою. «Немає в цьому потреби. Якщо Карл поламається, то не допоможе і ціла майстерня». «А може нам все ж таки виставляти щити, щоб ти знав, як ти йдеш, на якому місці?» Кестер не погодився. «Адже всі стартують одночасно, то я і сам бачитиму. До того ж ще й юб буде стежити». Юб енергійно закивав. Він уже аж трусився від збудження і безнастанно їв шоколад. Але це хіба що тепер. Гримний постріл на старті, і він притихне, як черепаха. Ну, поїхали. Ні пуху, ні пера. Ми випнули Карла на старт. А тож, не спинись на старті ти, чортова худобо, сказав Ленц, поплескавши Карла по радіатору. Не підведи свого старенького тата, Карле. Карл поїхав, і ми дивилися йому вслід. «Дивина, от кумедна бандура!» – сказав раптом хтось поблизу. «Диви, диви, задній міст, страус та йогоді!» Ленс випростався. «Це ви чи не про білу машину?» – запитав він, почервонівши як буряк, але ще зберігаючи рівновагу. «А відповів йому кремезний автомеханік з сусідньої кабіни, навіть не обернувшись до нього, і подав своєму сусідові пляшку пива. Ленц почав був щось белькотіти від люті і намагався перелізти через низеньку дощину перегородку бокса. Але, хвалити Бога, його лайки в боксі не почули. Я потяг його назад. «Не роби дурниць», – насипався я на нього. «Ти нам і тут потрібний. А ти вже до лазарету захотів?» Уперто, наче осел, Ленц рвався до бійки. Він раптом не міг нікому нічого дарувати, що стосувалося Карла. «Бачите?» – звернувся я до Патріції Гольман. Ось цього новіженого цапа вважають за останнього з романтиків. Чи повірите, що він колись і вірші писав? Це було вразливе місце Готфріда. Він зразу ж вгамувався. Це було давно, ще задовго до війни, сказав він, ніби перепрошуючись. А до того ж, дитинко, шаліти під час перегонів, хіба ж це сором? Ну, скажіть, пад. Шаліти – це взагалі не сором. Готфрід урочисто вклонився. «Добре сказано!» За гуркотом моторів нічого не було чути. Повітря здригалося, здригалася земля і небо, поле мчало мимо. «Іде перед останнім», – пробурчав Ленс. «От бестія!» – знову заговтався на старті. «Байдуже!» – відповів я. «Старт – це для Карла біда. Він повільно одривається. Але потім ти його не вдержиш». Гуркіт трохи вщух, тоді залунала мелодія гучномовців – ми не повірили власним вухам. Бургер, один із найсильніших конкурентів, зовсім не рушив з місця. Машини з гуркотом наближалися до нас. Здаля вони підскакували по доріжці, як сарана, далі більшали і більшали, і промчали нарешті навпроти нас по трибуни, завернувши на довгому повороті. Їх було шестеро. Кестер все ще йшов перед останнім. Ми тримались на поготові. Від повороту чути було то сильніший, то слабший відгомін гуркоту машин. За поворотом уся зграя рванулася вперед. Одна машина йшла попереду всіх, щільно за нею друга і третя, а за ними кестер. На повороті він обійшов одну і був тепер четвертим. З-за хмарин виглянуло сонце. Широкими смугами світлої тіні линули на бігову доріжку, вона раптом стала плямистою, як тигр. Тіні від хмарин ковзали по людській юрбі на трибунах, Завзяття моторів пронизало нас, наче звуки грандіозного хоралу. Ленц нетерпляче крутився туди й сюди, я розжував зубами сигарету. Патріція Гольман, роздуваючи ніздрі, жадібно втягувала повітря, як молоде лоша весняним ранком. Тільки Валентин та Грау мирно сиділи під яскравим сонячним промінням. Велетенський пульс машин знову застукотів коло трибун. Ми напружено вдивлялися у Кестера. Він захитав головою, не хотів міняти покришок. Тепер він дещо вирвався вперед, зрівнявся з задніми колесами третьої. Тут машини помчали по нескінченній прямій. От чорт, Ленс відпив ковток із пляшки. Він на це натренувався, звернувся я до Патріції Гольман. Обганяти на поворотах. В цьому він фахівець. А трохи ковтнути з пляшечки пат? запитав Ленс. Я кинув на нього сердитий погляд. Він, не кліпнувши очима, витримав мій погляд. «Краще вже зі склянки», – відповіла Пат. «Я ще не навчилась пити з пляшки». Так я й знав. Готфрід простяг руку і вхопив склянку. Це недоліки сучасної системи виховання. У наступних кругах пасмо машин розтяглося. Першим ішов Браумюлер. Перші чотири машини поступово вийшли вперед, на якихось 300 метрів. Кестер зник за трибуною, зрівнявшися з третім гонщиком, уже й передніми колесами. І от знову затрохтіли машини. Ми позіскакували з місць. «А де ж третій?» За двома першими несамовито гнався один тільки Отто. «Коли ось, ага!» – загудів і третій. Задні покришки метляли, мов ганчір'я. Ленц злорадісно вискали зуби. Машина спинилася коло сусіднього бокса. Кремезний механік вилаявся. За хвилину машина побігла знову. Наступні круги нічого не змінили в розстановці сил. Ленц поклав секундомір і почав підраховувати, а тоді сповістив. «Карл ще має дещо в резерві. Боюсь, що інші теж мають», – сказав я. «Маловіре!» – він кинув на мене нищівний погляд. На передостанньому крузі Кестер теж покрутив головою. Він ішов в натиск. «Не міняти покришок!» Було ще не так тепло, щоб вони не могли витримати. Коли машини вийшли на останній круг, над широким полем і трибунами запанувало прозоре і ясне напруження. «Хапайтеся всі за дерево!» – скрикнув я, вхопившись за держак молотка. Ленц ухопив мене за голову, я відіпхнув його. Він оскалився і вхопився за бар'єр. Гудіння переходило в рев, рев – у шалене виття, виття – у несамовитий стукіт. Тонко, зі свистом співали мотори на максимальних обертах. Браумюллер високо шугнув на повороті. Зразу ж за ним помчав другий. Задні колеса його здіймали куріву і скреготіли, Вони пішли глибше, ближче до центра. Очевидно, він хотів, роблячи коротший поворот, обминути першу машину низом. «Невірно!» – закричав Ленц. Коли ось і Кестер шугнув за ними, з зищанням винеслась машина на повороті аж до самого краю, на якусь мить ми скам'яніли, здавалося він перелетить через бар'єр. Але мотор зарвів, і машина розвернулась. «Він розвернувся на повній швидкості!» – скрикнув я. Ленс підтвердив. «З божеволів!» Ми перехилилися за бар'єр, тремтячи від збудження, від страху, чи все буде гаразд. Я допоміг Патріції Гольман стати на ящик з інструментами». Так вам буде видніше, спирайтесь на моє плече. Ось тривайте, він і цього нас дожене, саме на повороті. Уже нас догнав, скрикнула вона. Він уже й обминув його. Нас браумюлера. боже ж мій милий, я. Їй бо так, закричав тепер і Ленс. Обминув другого і нас браумюлера. Наче з грозової хмари виринули три машини, помчали на нас. Ми кричали, як на віженні кричав і Валентин, Чути було і здоровецький бас-грау. Адже Кестерові удався його очайдушний трюк. На повороті він, ринувши зверху, обігнав другу машину, бо її гонщик прорахувався і на крутому повороті втратив швидкість. Тепер Кестер шулікою кинувся на Браумюллера, який раптом опинився всього на якихось 20 метрів поперед нього. Мабуть, чи не забарахлили свічки. А дай на йому, ото, дай йому биться котуна!» – ревли ми, махаючи руками. Машини зникли на останньому повороті. Ленц у голос молився до всіх богів Азії та Південної Америки, просячи допомоги та розмахуючи своїм амулетом. Я й собі дістав свого. Патріція Гульман спершися на моє плече, вся подалася, вдивляючись уперед, ніби фігура жінки на бухшприті корабля. Ось вони показались. Мотор Браумюлерової машини все ще пихкав, працюючи з перебоями. Я заплющив очі, Ленс обернувся спиною до бігової доріжки. Ми хотіли підкупити долю. Крик змусив нас хутко обернутися. Ми ще встигли побачити, як кестер, випередивши свого конкурента на два метри, пройшов фініш. Ленц, наче одурів. Він жбурнув інструмент на землю, а на покришках зробив стойку. «Як ви тоді сказали?» – прорвів він, ставши на ноги до механіка Геркулеса. «Як ви сказали? Бандура?» «Що ти на мене гавкаєш, чоловіче добрий?» – незадоволено відповів механік. І вперше за весь час, що я його знаю, останній з романтиків не розлютувався від цієї грубості, а тільки почав вихилятися від реготу. Ми чекали на Отто. Він затримався десь там, біля журі. «Готвріде!» Промовив раптом чийсь хрипкий голос коло нас. Ми обернулися. Перед нами визачила гора в образі людини. Тіснуваті смугасті штани, тіснуватий піжак-маренга і чорний котелок. «Альфонс!» – скрикнула Патріція Гольман. «Власною персоною!» – погодився він. «Ми виграли, Альфонсе!» – знову закричала Лопат. «Здорово, здорово! То я, виходить, запізнився, ага?» «Ти ніколи не запізнюєшся, Альфонсе», – сказав Ленц. «Хотів, власне кажучи, трохи підгодувати вас. Оце буженина та трохи солонини, самі реберця. Я вже все нарізав». «Давай не сюди та сідай з нами, хлопчина», – гукнув Готфрід. «Зараз ми тобі все розповімо». Він розгорнув пакет. «Боже», – здивувалась Патріція Гольман, – «та цього вистачить на цілий полк». «Це тільки потім буде видно», – зауважив Альфонс. До речі, ось ще трохи холодного кюмелю. Він виняв дві пляшки. Пробки вже винято. Здорово, здорово, вимовила Патріція Гольман. Альфонс доброзичливо їй підморгнув. Підкотився запінений Карл. Кестер Юб вискочили з нього. Юб пишався, ніби молодий Наполеон. Вуха його світилися рожево, мов церковні вітражі. В руках він тримав велетенський срібний кубок, Дібраний без будь-якого смаку. «Це вже шостий!» – сказав сміючись кестер. «Дивно, що людям ніколи не спаде на думку щось інше». «Тільки оцей глек?» – по-діловому запитав Альфонс. «А гроші?» – «Є й гроші», – заспокоїв його Отто. «Тоді в нас грошей як сміття», – зауважив Грау. «Буде, здається, непоганий вечір». «У мене?» – запитав Альфонс. «Справа честі», – відповів Ленц. Гороховий суп зі свинячим шлунком, вухами та ніжками, почав Альфон, смакуючи кожне слово так, що навіть на обличчі Патріції Гольман з'явився вираз глибокої пошани. Звичайно, я частую, додав він. Підійшов, проклинаючи свою невдачу бравумюлер. Він тримав цілу жменю замащених запалювальних свічок. Заспокойся, Тео. гукнув до нього Ленц. Перший приз на наступних перегонах дитячих візків тобі забезпечено. «Можна мені взяти реванш коньяком?» – запитав Брав Мюллер. «Хоч би й у певних кухлях», – сказав Грау. «Навряд чи виграєте, пане Брав Мюллер, авторитетно заявив Альфонс. «Кестера я ще ніколи не бачив п'яним». «Карла я теж ніколи ще не бачив поперед себе», – відказав Брав Мюллер. «Хіба що сьогодні». «Терпи, не гнись», – сказав Грау. «Ось бери чарку, вип'ємо за занепад культури через машину». Рушивши в путь, ми хотіли забрати рештки Альфонсового провіанту. Там лишалося ще не менш як на двох. Але ми побачили тільки папір. «Що за чорт?» – сказав Ленс. «Ага, ось воно що!» – він показав на Юпа, що з ніяковіло всміхався. В нього були ще повні жмені їжі, а живіт вип'явся як барабан. «І це рекорд!» Як на мене, то Патріція Гольман мала надто великий успіх у барі Альфонса. Грау я застукав на тому, що він знову набивався малювати її портрет. Вона сміялася і казала, що це для неї задовга справа, що сфотографуватися зручніше. «Це йому якраз більше до фаху», – сказав я ущипливо. «Може він потім за вашою фотографією намалює її портрет?» «Заспокойся, Роббі», – впевнено відказав Фердінанд, втупивши в пад свої великі блакитні дитячі очі. «Ти від горілки лютієш». А я стаю людянішим. Ось у тому і різниця між нашими поколіннями. «Він років на десять старший за мене», – подав я репліку. «А це на сьогодні різниця на ціле покоління», – далі Фердінанд. «На ціле життя. На ціле тисячоліття. Хіба ж ви, хлопці, знаєте, що таке «життя»? Ви ж боїтеся своїх власних почуттів. Ви не пишете листів. Ви розмовляєте телефоном. Ви не мрієте». Ви їдете з коханою у недільну екскурсію. Ви розсудливі в коханні і нерозсудливі в політиці. Жалюїдне плем'я. Я слухав його одним вухом, бо другим наслуховував, що казав Браумюллер. А він, дещо похитуючись, саме умовляв Патріцію Гольман учитися в нього водити машину. Він, мовляв, навчіть її всім своїм трюкам. Тільки трапилась нагода, як я одвів його осторонь. Дуже нездорово для спортсмена, Тео, приділяти стільки уваги жінкам. «Мені це не завадить», – відказав він. «У мене залізне здоров'я». «Добре, тоді я скажу тобі про щось таке, що і для тебе буде здорово, як дістанеш оцією пляшкою по голові». Він оскалив зуби. «Кінсокирку під лавку, хлопчику, знаєш, по чому пізнають джентльмена? Він поводить себе пристойно, навіть коли і п'яний». «А ти знаєш, хто я такий?» «Знаю. хваліко. Мене не турбувало, що хто-небудь з них насправді візьметься до дівчини. Цього поміж нас не було. Але в мене не було такої впевненості щодо самої дівчини. Могло статися, хтось із них раптом їй би дуже сподобався. Ми ще були надто мало знайомі для того, щоб я не відчував небезпеки. «А коли взагалі можна не відчувати такої небезпеки?» «Давайте підемо собі, непомітно», – запропонував я. Вона погодилася. Ми йшли вулицями. Мрячило. Туман, сріблясто-зелений туман, насувався на місто. Взявши руку пад, я засунув її до кишені свого пальта. Так ми ходили довго. «Стомилися?» – запитав я. Вона похитала головою і посміхнулась. Я показував на кафе, мимо яких ми проходили. Може, кудись зайдемо? Ні, знову те саме, не хочеться. Ми пішли далі, дійшли до цвинтаря. Він був, наче тихий острів, серед кам'яного потоку будівель. Дерева шуміли, але верхівок не було вже видно. Ми знайшли вільну лаву і сіли. На обочині вулиці дрижали великі оранжеві плями, сяйво ліхтарів. Усе густіший насувався туман. Туман і світло, одвічна казка. Хрущі сп'яніло злітали з лип, кружляли навколо ліхтарів, з розбігу стукались об вогке скло. Туман заворожував навколо все, підносив кудись у височінь, пускав у глибину. Готель навпроти нас був уже океанським пароплавом з освітленими каютами над чорним морем асфальту. Сірий силует церкви став фантастичним парусним судном, з високими щоглами, що губилися десь високо в сіро-червоній заграві. А ось і каравани будинків почали рухатись, кудись впливли. Ми мовчки сиділи рядом. У тумані все ставало нереальним, фантастичним, і ми теж. Я подивився на дівчину, в її широко розкритих очах виблискувалося й в «Іди ближче до мене», – сказав я, – «бо туман понесе тебе геть». Вона повернула до мене личко. Вона всміхалося. Уста були напіврозкриті, зуби виблискували, великі очі дивилися на мене. Але мені видавалося, ніби вони мене зовсім не бачать. Ніби вона всміхається не мені, а сіро-сріблястим тіням, що пливуть повз нас. Ніби її причарували подихи вітру у верхів'ях дерев, струмочки туману, що катилися вниз по стовбурах. Ніби вона прислухається до глухого, неясного заклику, що лунає десь поза деревами, десь за краєм світу, ніби їй оце зараз треба встати і піти геть крізь туман впевненим кроком кудись просто себе, піти за глухим таємничим покликом землі і життя. Ніколи не забуду цього обличчя. Ніколи не забуду, як воно потім прихилилося до мене, як воно мовчки прибрало повного виразу, як сповнилось ніжності, і ласки, тихого сяєва, наче розквітло. Ніколи не забуду, як її губи розкрилися мені назустріч, як очі її наблизились до моїх, як вп'ялися в них запитливі, серйозні, великі і блискучі, як вони потім повільно закрилися, ніби здаючись. А туман усе насувався. Хрести на могильних пам'ятниках неясно височили за їмлистою завісою. Я загорнув пат до себе в пальто. Місто зникло, час зупинився. Так ми сиділи довго. Потроху міцнішав вітерець, тіні заколивалися перед нами в сірому тумані, заскріпіли чиїсь кроки, почулося тихе мурмотіння, потім приглушене бренькання гітар. Я підвів голову. Тіні наближалися, перетворювалися на темні фігури. Сходилися в коло. Запанувала тиша, і раптом пролунав голосний спів Ісус, Ісус шукає її тебе. Я аж підскочив. Потім прислухався. Що це там таке? Хіба це ми десь на небі? Це ж би був справжнісінький хор, жіночий двоголосий хор. Вставай на грішнику убогий, залунало над кладовищем у ритмі полкового маршу. «Це щось зовсім незрозуміле», – сказав я, витріщивши очі на пад. «Іди, покайся і молись», – прозвучало далі, вже в швидкому темпі. І раптом я здогадався. «Святий Боже, та це ж армія спасіння!» Тікай від згуби, гріх та муй, закликали знову тіні, переходячи до кантилени високих тонів. У карих очах пад заблимали вогники, Губи здригалися, плечі тремтіли. Хор нестримно зарвів з усієї сили. Пекла жар вогненні муки. Це для грішника розплата. Бог до тебе простре руки, кайся, блудний сину й брате. Ану, тихо там, черти, вас забрали, прорвів раптом чийсь сердитий голос із туману. На мить запанувала тривожна тиша. Але армія спасіння звикла до обструкцій. Хор заспівав ще дуще. «Чого жадаєш в світі ти самотній?» – зазвучало жалібно в унісон. «Дівчат лапати жадаю, щоб вам добра не було. Дайте хоч тут спокій!» – залунав той самий сердитий голос. «Бісове діло зваблює тебе!» – прозвучало з несподіваним піднесенням у відповідь. «Ви, старі шкапи, давно вже не можете мене звабити!» – хутко відповіли з туману. Я аж пирснув з осміху. пат не змогла вже більше стримуватись. Ми аж затрусилися від сміху. Адже на цвинтарі відбувалася справжня дуель. В армії спасіння добре знали, що лави тут були притулком для закоханих пар, які не мали куди дітися у великому місті. Отож армія спасіння взялася до солідної операції і зробила в неділю облаву на грішні душі. Побожно, Благочастиво й голосно ревли любительські голоси свій текст, а гітари своїм бреньканням створювали гучний акомпанемент. Цвиндар потроху оживав. З туману почулися вигуки, хихикання. Здавалося, ніби всі лави були зайняті. До самотнього борця за волю кохання приєдналися невидимі, але численні однодумці. Швидко організувався хор протесту. У цьому взяли участь, мабуть, і колишні військові, яких розбурхала мелодія маршу, бо незабаром могутньо залунала невмируща пісня. У Гамбургу я побував, там бачив світ прекрасний. О, не пручайся більше ти, провершав ще раз хор аскетів, капелюхи закивали, армія спасіння відчула себе в стані облоги. І зло перемогло, з грубих горлянок у відповідь заревло на всю силу. «Своє ім'я я не назву, бо я продажна дівка». «От тепер час нам і піти», – звернувся ядопад. «Пісню я цю знаю. В ній чимало куплетів. Один кращий за інший. Ходімо звідси». От і знову місто. Гучали машини, гуділи колеса. Але воно було, як і раніше, заворожене. Туман перетворив автобуси на великих казкових звірів. Автомашини нечутно снавигали вулицями, фари їх світилися, мов кошачі очі, вітрини видавалися барвистими безладними печерами. Ми пішли вулицею повз цвинтар, перейшли то в кучку. У замряченому повітрі височіли каруселі, галасливі башти, сповнені музики й блиску. Чортове колесо іскрилося пурпуром, золотом і сміхом, синіми вогнями мерехтів лабіринт. Благословенний лабіринт. Вирвалося в мене. «Чому?» – запитала пат. «Адже ми якось побували там удвох». Вона кивнула головою. «Мені видається, ніби це було колись дуже-дуже давно. Може, підемо туди ще раз?» «Ні», – сказав я. «Тепер уже не треба. Хочеш чогось випити?» Вона відмовилась. Вигляд її був прекрасний. Туман оповивав її, наче легенькою вуаллю – під якою вона ще яскравіше променіла. «Ти, може, стомилася?» «Ще ні». Ми підійшли до палаток з кільцями й гачками. Попереду висіли карбідні лампи, світло їх було біле, різке. Пад глянула на мене. «Ні», – сказав я, – «сьогодні не накидатиму. Жодного кільця. Хоча була б нагода виграти усю винницю Олександра Македонського». Ми рушили далі через площу та міський сквер. «Отут десь мусить бути Дафнія Індіка», – зауважила Пат. «Так, її запах чути над газонами вже здалека. Чути зовсім ясно. А може ні?» Пат подивилась на мене. «Ні, таки справді чути. Вона, мабуть, розквітла. І пахне тепер на все місто». Я обережно розвернувся направо і наліво. Чи немає де вільної лави. Але чи звенила тут Дафнія Індіка, чи неділя, чи ми самі, але лави я не знайшов. Усі були зайняті. Я глянув на годинник. Було вже за північ. Ходімо до мене, звернувся Пад. Там ми будемо справді тільки у двох. Вона не відповіла нічого, але ми пішли назад. Коло колоцвинтаря ми побачили щось несподіване. Армія Спасіння дістала підкріплення. Хор вишикувався аж у чотири шеренги. І це вже були не тільки сестри. Аж два ряди братів у формі вишикувалися з ними разом. Спів лунав тепер не на два голоси, а аж на чотири, як орган. У ритмі вальса понад надгробними пам'ятниками розносилось «Небесне Єрусалиме». Опозиції було й не чути. Її наче змило геть. «Наполегливість!» – говорив завжди мій директор гімназії Гілерман. «Краще наполегливість і ретельність, аніж геній та безпутність!» Відімкнувши двері, я розмірковував тільки одну мить. Тоді вімкнув світло. Жовтий, огидний коридор розверзся перед нами, як довга кишка. «Заплющ очі!» – стиха сказав Япат. «Бо це видовище хіба тільки для задубілих нервів». Одним ривком я підняв її на руки і, повільно йдучи своїм звичайним кроком, так, ніби я був сам один, поніс її мимо чемоданів і газових плиток гажу свою кімнатку. «Аж страшно, а?» – говорив я збентежений, озираючись на плюшевий гарнітур, що стояв перед нами. «Ех, тепер стали би в нагоді парчеві крісла пані Залевської, килим, лампа Гассе. «Зовсім не так страшно», – сказала Пат. «Та де там не страшно?» – заперечив я, підходячи до вікна. «Але принаймні перспектива з вікна прекрасна. Може, підсунемо до вікна крісла?» Пат ходила по кімнаті. «Зовсім тут не так-то й погано. Насамперед тут тепло, а це ж чудесно. Тобі хіба холодно?» «Я люблю тепло», – відповіла вона, злегка піднявши плечі. Не люблю холоду і дощу. До того ж, вони мені просто шкідливі. Боже ж мій, а ми весь час сиділи на дворі та ще й в такий туман. Тим краще тепер побути тут». Вона потягнулася, а тоді знову заходила по кімнаті своєю красивою ходою. Зніяковілий, я швидко звернувся. Хвалити Бога, великого безладу в кімнаті не було – Свої подерті нічні пантофлі я одним рухом ноги жбурнув під ліжко. Пат стала перед одежною шафою і глянула на гору. Там лежав старий чемодан, подарований мені лентом. Чемодан був заліплений різнобарними етикетками з часів його пригодницьких мандрівок. «Ріо-де-Жанейро», – перечитувала Пат. «Манаос», «Сантьяго», «Буенос-Айрес», «Лас-Пальмас». Вона засунула чемодан глибше і підійшла до мене. «І це ти вже там скрізь побував?» Я щось промимрив. Вона взяла мене за руку. «Давай розказуй мені про це. Про всі ці міста. Це ж чудесно – подорожувати по таких далеких країнах». «Що було робити?» «Ось вона була переді мною. Прекрасна, юна, повна надій. Метелик» що якимось щасливим випадком влетів до моєї обшарпаної, злиденної кімнати. Залетів до мого, нікому не потрібного, безглуздого життя. Ось він у мене. Але один тільки подих, і він здійметься, полетить, і немає його більше. Отож, лайте мене, проклинайте, але я не міг інакше. Я не міг сказати «ні», не міг сказати, що я там ніколи не був. Принаймні, не міг так сказати саме в цей момент. Ми стояли біля вікна, туман насувався, просякав крізь шибки, а мені вважалося, що там десь за туманами чатує щось мовчазне, приховане, минуле, дні, липкого страху, пустка, грязюка, пошматоване, зотліле існування, безпорадність, пропаща сила безглуздо від життя. А тут, ось біля мене, в нічному присмірку, так приголомшуючи близько, легкий віддих. Незбагненне сучасне, тепло, ясне життя. Треба було його втримати, здобути. Я почав. Ріо, Ріо-де-Жанейро, казкова гавань. Сім разів вигинається море, створюючи бухту, а над нею височить і мерехтить білими будинками місто. Я розповідав про гарячі міста і нескінченні рівнини, про жовтий намул річок про мерехтливі острови з крокодилами, про ліси, де губляться дороги, про ягуарів, що скрикують вночі, коли річкою пливе стиха тиха пароплав, пливе крізь задумливі пари ванілі, аромат орхідей, запах тління і темряву. Про все це я чув від Ленца, але тепер мені здавалося, ніби я все це пережив сам. Так по-дивному якось змішалися спогади і пориви з бажанням осяяти своє обмежене, Темне, заплутане життя якимось близком. Щоб не пустити від себе це незбагненне прекрасне обличчя, цю раптом виниклу надію, це розквітле щастя, якого я сам, такий як я є, не був вартий. Потім колись я все поясню, потім, коли стану чимось більшим, коли все стане певнішим, але не тепер. Манао, сказав я, «Буенос-Айрес», і кожне слово було просьбою і благанням. Ніч. На дворі почався дощ. Краплини його падали м'яко, ніжно. Вони вже не лопотіли, як місяць тому, коли натрапляли на голі гілки лип. Тепер вони тихенько шаруділи, пробиваючись до молодих, податливих листочків, стікаючи по них униз. Це було містичне свято таємничого просякання аж до коріння дерев, звідки вони знову потечуть у гору, щоб стати листочками, які знову чекатимуть весняними ночами на дощ. Запанувала тиша. Замовкли вулиці. На тротуарі михтів одинокий ліхтар. Ніжне листя дерев, освітлене знизу, здавалося майже білим, мало не прозорим, а верхівки мінилися, як ясноцвітні паруси на вітрі. «Послухай, пад! Дощ!» «Чую!» Вона лежала біля мене. Волосся її темною плямою вирізнялося на білій подушці. На фоні цієї чорної плями обличчя видавалося дуже блідим. Одне плече дещо піднялося вгору і виблискувало в якомусь непевному світлі, як матова бронза. Вузенька смужка цього світла падала і на її руку. Дивино, сказала вона раптом і підняла до того світла обидві руки. «Це чи не від ліхтаря на дворі?» – сказав я. Вона підвелася. Тепер і обличчя її було осяєне, світло шогнуло по її плечах, по грудях. Жовте, як полум'я воскової свічки, воно мінилося, зливалося, ставало оранжевим, крізь нього блимали сині кола. І раптом поза спиною пад, засяяв ніжно-червоний ореол. Він метнувся вище і повільно поповз пастелі. Це з того боку вулиці світлова реклама сигарет. От бачиш, як гарно в твоїй кімнаті. В ній гарно, бо ти тут. Ця кімната ніколи не буде вже такою, як була раніше, бо ти тут побувала. Вона стала в ліжку на коліна, вся висяєна блідою блакиттю. Але я ж тепер часто буватиму тут. Часто. стомлений, спокійний, щасливий, я лежав тихенько, дивлячись на неї. Я бачив усе, ніби у вісні, ніжному ясному сні. «Яка ти прекрасна, Пат! Прекрасна! Саме так, прекрасніша, ніж у будь-якому вбранні!» Вона посміхнулась і схилилась до мене. «Ти повинен мене дуже, дуже кохати, Робі! Не знаю, що я їй робитиму без кохання!» Очі її втупилися в мої. Обличчя щільно наблизилось до мого. Воно було сповнене життя, пристрасної сили. «Ти повинен міцно тримати мене в руках», – шепотіла вона. «Мені потрібен хтось, щоб мене міцно тримав. Інакше я впаду. Мені страшно». «Подивитись на тебе, то не скажеш, що тобі страшно», – відказав я. «А мені от страшно. Це я тільки вдаю, ніби мені не страшно». «А насправді страшно! Навіть часто!» «Не бійся, я міцно триматиму тебе в руках!» Сказав я, все ще перебуваючи в тому нереальному стані напівсну, в якомусь прозорому далекому сні. «Я триматиму тебе в руках, як слід пад. Ти уявити собі не можеш, як міцно!» Вона взяла моє обличчя в руки. «Правда?» Я кивнув головою. Плечі її освітлювали зеленим, наче були глибоко в воді. Я схопив її за руки і притягнув до себе, наче хвиля насунулась на мене, м'яка хвиля, що світилася, дихала, рвонулася вгору і заплеснула все. Вона спала в мене на руці. Я часто прокидався і дивився на неї. Здавалося, ночі не буде і краю. Ми жили десь поза межами простору і часу. Все сталося так швидко, що я ще не міг цього збагнути. Я не міг збагнути, що мене може кохати якась людина. Мені було добре зрозуміло, що для чоловіка я міг бути добрим товаришем, але мені важко було уявити собі, що мене може покохати жінка. Я думав, що це, мабуть, триватиме оцю тільки ніч. Прокинусь, і все мене. Темрява посіріло. Я лежав тихо-тихо. Рука моя, упад під головою, отерпла, я її не відчував. Але я не ворухнувся. Тільки коли вона повернулася у вісні і притулилася до подушки, я витяг руку. Тихенько вставши, я безшумно почистив зуби, поголився, взяв трошки одеколону, намочив волосся і шию. Дивно це якось було, беззвучні рухи в напівтемній кімнаті, голова повна думок, на дворі темні обриси дерев. Обернувшись, я побачив, що Пат лежить з розплющеними очима і дивиться на мене. Я застиг на місці. «Іди сюди!» – покликала вона. Підійшовши, я сів на ліжко. «Чи це все ще правда?» – запитав я. «Чого ти питаєш?» «Не знаю. Мабуть, тому що вже ранок». Розвиднялось. «Ти тепер дай мені мої речі», – сказала пат. Я підняв з підлоги тонку шовкову білизну, і її була маленька жменька, легка, як пух. Я тримав її в руці. Навіть і це щось зовсім інше, подумав я собі. Хтось таке носить, той не такий, як усі. Не збагну я таку людину. Ні, не збагну. Віддав їй речі. Вона обняла мене за шию і поцілувала. Тоді я повів її додому. Ми розмовляли мало, ідучи рядом у сріблястому світлі раннього ранку. Візки молочниць гуркотіли по бруку, розносили газети. Якийсь старий спав, сидячи перед будинком. Підборіддя його трусилося, наче мало от-от одвалитись. Проїздили на велосипедах розвізники булочок. На вулиці пахло свіжим, теплим хлібом. Високо над нами літак занурювався в блакить. «Сьогодні?» – спитав я Пад перед під'їздом. Вона тільки посміхнулась. «Ось омій?» – запитав я. Вона аж ніяк не виглядала стомленою. Була свіжа й бадьора, наче спала довго-довго. На прощання поцілувала мене. Я постояв перед будинком, поки не побачив, що в її кімнаті спалахнуло світло. Тоді пішов назад. По дорозі мені багато чого спало на думку такого, що треба було би їй сказати багато, Хороших слів. Я блукав вулицями і думав про те, що б я тільки міг сказати і зробити, коли б не був такий, як я є. Потім пішов до критого ринку. Машини з городиною, м'ясом і квітами були вже там. Я знав, що тут за ту саму ціну можна купити втроє більше квітів, ніж у крамницях. На всі гроші, які в мене були, я купив тюльпанів. Вони були чудесні, зовсім свіжі, з краплинами води на пелюстках. Мені дали їх цілий оберемок. Придавщиця пообіцяла надіслати їх об одинадцятій годині до ПАД. Вона сміялася до мене, обіцяючи це, і додала до букета ще добрий кущик фіалок. «Принаймні тижнів за два буде ваша дама тішитися з цього букета», – сказала вона. «Тільки час від часу треба вкидати в воду таблетку пірамідону». Я кивнув головою і дав їй гроші. А тоді помаленьку побрів додому. Голова 10 Форд стояв у майстерні готовий, відремонтований, а нова робота не надходила. Треб було щось шукати. Ми з Кестером пішли на аукціон. Там продавався таксомотор, і ми вирішили його купити. Таксомотори завжди досить легко було перепродати – Аукціонний зал містився у Флігелі, в одному з північних районів міста. Крім таксі, там продавалася ціла купа різних речей. Деякі з них стояли у дворі. Ліжка, розхитані столи, позолочена клітка з папугою, що кричав «Будь здоровенький, Любчику!», годинник тумба, книжки, шафи, старий фрак, кухонні стільці, посуд, увесь зледенний мотлох, Докаліченого, безнадійного життя. Коли ми прийшли, було ще рано, а аукціонера ще не було. Я почав копатися у виставлених речах і роздивлятися деякі книжки. Це були затріпані дешеві примірники грецьких та римських класиків з багатьма рукописними нотатками на полях. На збляклих, пошарпаних сторінках були вже вірші, на вірші «Горація» чи пісні Креона». Це був зойк злиденного, безпорадного, загиблого життя. Комусь ці книжки були захистком. Він тримався за них аж до останку. А хто вже їх здав сюди, на аукціон, тому прийшов край. Кестер через моє плече глянув на книжки. «Сумна штука, оце, Я ствердно хитнув головою і показав на інші речі. «Та й це теж. Кухонні стільці» та одежні шафи не принесуть сюди для розваги. Ми підійшли до автомашини, що стояла в кутку двора. Лакіровка була стара, облуплене, але машина чиста, навіть і захисні крила були чисті. Присадковий чоловік з грубими руками, що безпорадно звисали додолу, стояв поблизу і байдуже дивився на нас. «Ти оглянув машину?» – спитав я Кестера. «Ще вчора», – відповів він. «Розхитана вже добре, але тримали її в бездоганному порядку». Я погодився. «Та воно і витко. Машину ще й сьогодні вранці помито. Цього тобі аукціонер не зробить». Кестер похитав головою і кинув погляд на присадкуватого чоловіка. «Це чи не власник? Він і вчора тут був. Чистив машину». «От біда», – вирвалося у мене. Вигляд у нього, як у собаки, що потрапив під колеса. Якийсь молодик ішов через двір до машини. На ньому було пальто з паском, але у всій фігурі щось неприємно хвацьке. «Оце, мабуть, та лайба», – сказав він, звертаючись ніби чи до нас, чи до власника машини, і постукав своєю тростинкою по кришці радіатора. Я помітив, що в очах присадкуватого чоловіка – Щось здригнулося. «Нічого, нічого», – великодушно заговорив молодик з паском. «Лакіровка, так чи інакше, вже й копійки не варта. Солідна бандура. Годиться, власне кажучи, у музей, га? Він розреготався на цей свій дотип і, певний свого успіху, глянув на нас. Але ми не засміялись. Тоді він звернувся до власника. «Що ви хочете за цього дідугана?» Чоловічок проковтнув слину і мовчав. Піде як брухт, а?» Радісно, аж променіючи від доброго настрою, промекав юнак і знову обернувся до нас. «Панове, теж зацікавлені в цій машині!» А тоді, притишивши голос, «Можна домовитися, купити машину за дурничку, а тоді бариш поділити. Навіщо людям за дурно гроші під ноги кидати? До речі, гвідотіс». «Від АУ Геки. Він накручував свою бамбукову паличку і підморгував нам по-товариськи, але з відтінком переваги. «Це 25-річне гадючиня вже знає всі прийоми», подумав я сердито. Мені зробилася шкода мовчазного чоловічка, власника машини. «Вам треба було б зватись не Тіс, а якось інакше», зауважив я. «Та що ви кажете?» відповів він, Думаючи, мабуть, що я хочу до нього підлеститись. Він, очевидно, звик до компліментів з приводу своїх здібностей. «А вже ж так!» – вів я далі. «Вам треба було б зватися Шмаркач. Гвідо Шмаркач!» Він відскочив назад. «Ага!» – вимовив він нарешті. «Двоє проти одного!» «Якщо в цьому справа, то я згоден піти з вами сам на сам. Куди тільки ви побажаєте!» «Дякую», – холодно відповів Гвідо. «Щиро дякую», – і пішов. Пересадкувати з розгубленим виразом на обличчі стояв, втупившись очима в машину. Ніщо його, здавалося, не обходило. «Не треба нам її купляти, Отто», – сказав я. «Тоді її купить цей паскуватий звіряка Гвідо», – відказав Кестер. «Ми нічим не зможемо допомогти власнику». «Це-то так», – погодився я. А все ж тут щось не гаразд. А де в наш час усе гаразд, Робі? Повір мені, для цього чоловічка навіть краще, що ми тут. Та ж він, може, дістане трохи більше за свою машину. Але я попереджаю тебе, якщо цей паскуватий не вчепиться, то і я не полізу. Прийшов аукціоніст. Він поспішав, роботи в нього, мабуть, було багато. Адже щодня провадились десятки аукціонів. Перебираючи округлими рухами злиденний мотлох, він почав його продавати. Сипав дубовими дотипами, тримався діловито, як людина, що має щодня діло зі злиднями, які його особисто не обходять. Речі продавалися за безстінь кілька крамарів скупили мало не все. Коли аукціоніст кидав на них погляд, вони недбало підіймали палець або похитували головою. Але за поглядом аукціоніста стежила часом пара інших очей, очей на змарнілому жіночому обличчі. Очі ці дивилися на пальці крамарів, як на руки вседержителя з острахом і надією. Таксі почали торгувати троє. Першим був Квідо. Він запропонував 300 марок, курям насміх. Присадкуватий чоловічок підійшов ближче. Губи його беззвучно рухались. Здавалося, і він хоче щось запропонувати. Але рука не піднялась, він одійшов. Наступна пропозиція була 400 марок. Гвідона кинув 50. Охочих поторгуватись, здається, не було. Аукціоніст оглядав присутніх, виголошуючи 450 марок раз, 450 марок два. Власник таксі стояв, розкривши очі, і похиливши голову, ніби чекав удару по потилиці. «Тисяча!» – сказав Кестер. Я глянув на нього. «Вона трьох варта!» – промормотів він. «Не можу дивитись, як знущаються з людини!» Гвіда робив нам отчайдушні знаки. Він уже забув, що його назвали шмаркачем, бо ж йшлося про гешефт. «Тисяча сто!» – промекав він, кліпаючи нам обома повіками. Якби в нього були очі на спині, він, мабуть, би почав кліпати й ними. 1500, сказав кестер. Аукціоніст розійшовся, наче капельмейстер, він розмахував своїм молоточком. Це ж бо були гроші, а не дві-дві з половиною марки, як дотепер. 1510 видушив з себе гвідо. Тисяча вісімсот. кинув кестер. Віду постукав себе по лобі і відступився. Аукціоніст метушився. Раптом я згадав пропад 1850! Несподівано вирвалося в мене. Кестер здивовано озирнувся на мене. Ці 50 я доплачу, поспішно сказав я. Це я так, про всяк випадок, перестраховка. Кестер кивнув. Аукціоніст присудив нам машину. Кестер зараз же сплатив гроші. «Диви на них!» – сказав Гвідо, що не міг удержатись і підійшов до нас, наче нічого не трапилось. «Ми би цю коробку могли купити і за тисячу марок, адже третього ми якраз віднадили». «Будь здоровенький, Любчику!» – скрикнув у нього за спиною чийсь жерстяний голос. Це був папуга у позолоченій клітці. До нього саме підійшла черга. «Шмаркач!» – додав я до слів папуги. Гвідо, знизавши плечима, забрався геть. «Отож, бачите!» – сказав я, підійшовши до власника машини. Бліда жінка стояла вже поруч із ним. «Я все зрозумів», – відповів він. «Нам би краще не встрявати», – сказав я. «Але тоді ви дістали би ще менше». Він кивнув головою, нервово перебираючи руками. «Машина добра», – раптом заговорив він поквапливо. «Добра машина. Вона цих грошей варта, безперечно варта. Ви не переплатили. Тут не в машині справа, ні. Зовсім не в машині. Тут, бачите...» «Зрозуміло», – подав я репліку. «Ми з цих грошей нічого не дістанемо», – зауважила жінка. «Все заберуть». «Якось то воно буде, рідна, заспокоював її чоловік. «Якось виберемося з біди!» Жінка нічого не відповіла. «Коли вмикаєш, вона перескакує з першої на другу швидкість», – знову заговорив чоловік. «Але це не вада, вона як і нова була, то так було». Він розповідав далі, ніби мова йшла про дитину. «Машина вже три роки в нас, і ніколи нічого не трапилось. Ось тільки спочатку я хворів, а тоді один тут мене підвів, приятель один». «Не один», – суворо сказала жінка. Облиш, матусю», – сказав чоловік, кинувши на неї погляд. «Я викарзкаюсь знову». «Правда, матусю?» Жінка не відповіла. Чоловік обливався потом. «Дайте мені вашу адресу», – сказав Кестер. «Може, нам колись потрібен буде водій?» Чоловік старанно написав адресу своїми грубілими чесними руками. Я глянув на Кестера. Ми обоє розуміли, що було б чудо, коли б з цього та щось вийшло. А чудес тепер не бувало. А як і бували, то хіба тільки негативного характеру. А чоловік і далі говорив, як у лихоманці. А аукціон закінчився. Ми лишилися у дворі самі. Колишній власник машини давав нам поради, як поводиться взимку стартер. При цьому він щоразу знову хапався за машину. Нарешті заспокоївся. «Ну, ходімо вже, Альберте», – сказала жінка. Ми подали йому руку. Подружжя рушило з двору. Ми зачекали, поки вони відійдуть далі, а тоді завели машину. На виїзді з двору ми побачили маленьку стару жінку, що несла в руках клітку з папугою, відбиваючись від дітлахів. Кестер зупинив машину. «Вам куди?» – запитав він стару. «Та в мене ж, люди добрі, немає грошей на таксі», – відказала старенька. «Не треба грошей», – сказав Отто. «У мене сьогодні день народження. Везу задарма». Вона недовірливо глянула, міцніше вхопившись за клітку. «А тоді скажете, щоб таке щось-то заплатила». Ми заспокоїли її. Вона сіла в машину. «Навіщо ви купили папугу, матусю?» – спитав я, коли вона вийшла. «На вечори, відповіла стара. «А ви думаєте, що його прокормити буде дорого?» «Ні, цього я не кажу, але як це розуміти на вечори?» «Він же говорити вміє», – відповіла вона і подивилась на мене своїми ще ясними, старечими очима. «Тоді хоч є хто, щоб слово сказав». А ось воно що». Надвечір прийшов за своїм фордом булочник. Блідий, засмучений. Я був сам у дворі. «Чи вподоби вам колір?» – запитав я. «А вже ж відповів він, якось нерішуче поглядаючи на машину. Верх вийшов напрочуд гарний. «А тож...» Ставши біля машини, він, здавалося, ніяк не наважувався поїхати. Я чекав, чи не захоче він іще виторгувати задурно якусь дрібницю, Домкрат, попільничку або щось подібне. Але вийшло інакше. Походивши і посопівши трохи навколо машини, він подивився на мене своїми налитими кров'ю очицями і сказав. Тільки подумати, якихось кілька тижнів тому вона сиділа в цій машині, здорова і весела. Мене дещо здивувало, що він раптом так розм'як. І я подумав собі, що оте прудке черняве чертеня, що останнім разом було з ним, мабуть, чи не далося йому вже добре в знаки. Люди швидше стають сентиментальні від досади, ніж від любові. «Добра була жінка», – вів далі він, – «душевна жінка. Ніколи нічого не вимагала. По десять років одне й те саме пальто носила. Блузки та всякі оті дрібнички сама собі шила». А господарювала сама, безробітниці. «Ага», – подумав я собі, – «а ця нова, мабуть, нічого цього не робить». Булочника прорвало. Він почав розповідати, яка економна була дружина. Аж дивно було, як спогади про заощаджувані гроші зворушували цього пропитого гуляку. Ніколи не було в неї порядної фотографії, це ж бо коштувало на її думку, великі гроші. Отож, Йому залишилося тільки фото, зроблене на весіллі, та кілька маленьких карточок з моментальної фотографії. Це навело мене на думку. Вам би треба замовити добрий портрет вашої дружини. Тоді у вас буде пам'ять назавжди. Фотографії з часом бліднуть. А тут якраз є один художник, який робить такі портрети. Я розповів йому, як працює Фердінанд Грау. Він зараз же насторожився і сказав, що це, мабуть, дуже дорого. Я заспокоїв його, сказав, що піду з ним, і тоді з нього візьмуть небагато. Він спробував ухилитись, але я не відставав від нього, почав умовляти, що коли йому справді така дорога пам'ять дружини, то не можна не зробити такої простої речі. Нарешті він погодився. Я подзвонив до Грау і сказав йому, у чим справа. Тоді поїхав з булочником забрати жінчині фотографії. Чернява вискочила з крамниці, почала бігати навколо форда. Червоним було б краще, котику, але ж ти будь що мусив настояти на своєму. Та облиш похмуро буркнув котик. Піднялись на другий поверх у квартиру. Чернява за нами, прудкі оченята нишпорять скрізь. Булочник нервував. Не хотів при ній шукати фото. Залиш на нас самих, сказав він нарешті досить грубо. Задирливо погойдуючи бюстом під туго напнутим джемпером, вона повернулась і вийшла. Булочник вийняв з альбома в зеленій плюшевій оправі кілька фотографій і показав мені. Жінка у весільному вбранні, він поруч із нею, вуса хвацько підкручені, у жінки на устах усміх а на іншій вона вже худа, висотана, затуркана, сидить на краєчку стільця. Тільки дві маленькі фотографії, а в них – ціле життя. «Годиться», – сказав я, – «тут можна зробити все, що треба». Фердінанд Грау зустрів нас у сюртуку, урочистий, сповнений гідності. Цього вимагали інтереси справи, адже він знав – що для багатьох людей, які втратили близьких, повага до їх душевних страждань була важливіша, ніж самі страждання. По стінах ательє висіли солідні портрети масляними фарбами в золотих рамах, під ними маленькі фото, що послужили для них оригіналом. Отож кожен клієнт міг враз побачити, що можна було зробити на підставі навіть маленької, збляклої фотокартки. Фердінанд провів булочника по ательє, і запитав його, якого типу портрети йому найбільше вподоби. Булочник відповів на це запитанням, чи залежить ціна від розміру. Фердінанд пояснив, що справа не в квадратних метрах, а в тому, що саме треба виконати на портреті. Тоді Булочнику найкраще сподобався найбільший портрет. «У вас непоганий смак», – похвалив його Фердінанд. «Це портрет принцеси Боргезе». Коштує 800 марок з рамою. Булочник отсахнувся. А без рами 720. Булочник запропонував 400 марок. Фердинанд затряс своїм могутнім черепом. За 400 марок ви можете мати найбільше саму голову в профіль, але не до колін і не анфас. Це ж подвійна робота. Булочник сказав: що досить з нього і портрета, де тільки голова в профіль. Тоді Фердинанд звернув його увагу на те, що на обох фотографіях його дружина знята анфас. За такими фотографіями і Тіціан не намалює портрета в профіль. Булочник обливався потом, видно було, що він аж до розпачу доходить, який же він був необачний тоді, коли жінка фотографувалась. Та нарешті погодився, що Фердинанд має рацію. Адже анфас треба малювати на півобличчя більше, ніж у профіль. Отож це виправдовує дорожчу ціну. Але він усе ще вагався. Фердинанд до цього поводився досить стримано, але тепер почав насідати на булочника. Його могутній бас глухо лунав в ательє. Мушу сказати як фахівець, що він тут працював бездоганно. Булочник незабаром дозрів і здався. Нарешті коли Фердінанд розписав йому вплив такого помпезного портрета на недоброзичливих сусідів. «Гаразд», – сказав він нарешті, – «але 10% знижки, бо я ж плачу готівкою». «Згода», – відповів Фердінанд, 10 – «10% знижки, але ви платите авансом 300 марок на фарби, полотно тощо». Вони ще трохи посперечались, нарешті дійшли згоди і заговорили про оформлення самого портрета. Булочник хотів, щоб спеціально домалювали нитку перлин і золоту брошку з брильянтами. На фотографіях їх не було видно. «Само собою зрозуміло», – заявив Фердінанд. «Оздобу вашої дружини буде намальовано. Найкраще було б, коли б ви її якось принесли сюди на годину, щоб малюнок якнайбільше відповідав натурі». Булочник почервонів. Її в мене вже немає. Вона десь то в родичів. он як. Ну, то й так зроблю. Чи не була брошка подібна до тієї, що на тому портреті? Буличник ствердно кивнув головою. Хіба тільки не така велика? Добре, от і зробимо її такою. А перлової нитки нам і не треба, адже всі перлини на один копил. Булочник полегше не зітхнув. «А коли буде готовий портрет?» «За півтора місяця». «Добре». Булочник розпрощався. Ми з Фердінандом посиділи ще трохи самі в ательє. «Невже тобі на це потрібно півтора місяця?» – запитав я. «Та де там? чотири 5 днів. Але я ж йому цього сказати не можу, бо він тоді вирахує, скільки я заробляю за годину, і подумає, що його обдурили». А півтора місяця – це солідно. Так, як і принцеса Боргезе. Оце, любий робі, людська натура. Якби я йому сказав, що то звичайна швачка, то його портрет втратив би для нього цінність. До речі, це вже шостий раз трапляється таке, що померлі жінки мали ту саму оздобу, що он на тому портреті. Буває і таке. А портрет симпатичної дами Луїзи Вольф чудово приваблює. Вдалий рекламний трюк. Я озирнувся. По стінах висіли портрети, невзяті або ще не оплачені родичами. З нерухомих облич дивились очі, що давно вже зотліли в могилі. І все це були люди, що колись жили, дихали, плекали якісь надії. «Чи не зробило все це з тебе поступово меланхоліка, Фердінанде?» Він знизав плечима. «Ні, хіба що циніка». Меланхоліком стаєш, коли розмислюєш над життям, а циніком, коли бачиш, як більшість людей це життя проживає. Ну, дехто проживає життя і глибше. Слушно, але такі портретів не замовляють. Фердінанд підвівся. Воно й добре, Робі, що люди носяться ще з ось такими дрібничками. Це їх живить, тішить. Самотність, справжня самотність, без будь-яких ілюзій призводить тільки до божевілля або самогубства. Велика, нічим не обставлена кімната розпливалася у вечірньому присмірку. Десь поблизу чути було тихі кроки. Хтось походжав туди й сюди. Це була економка. Вона ніколи не виходила, коли тут бував хтось із нас. Вона ненавиділа нас. Бо думала, що ми намовляємо граву проти неї. Я вийшов. Шум вулиці – Омив мене, наче тепла купіль. Глава 11. Я йшов до Пат. Це був мій перший візит до неї. Досі тільки вона бувала в мене, або я заходив за нею, і ми йшли собі кудись. Але щоразу це справляло таке враження, ніби вона до мене приходила тільки в гості. Мені хотілося більше дізнатися про неї, хотілося знати, як вона живе. Мені спало на думку, що добре було б принести їй квіти. Це було неважко зробити. У міських скверах, за було повно квітів. Перескочивши через парканчик, я почав ламати білий бузок. Що це ви тут робите? несподівано пролунав, чий здужий голос. Відвівши очі, я побачив червоновидого дідугана з підкрученими сивими вусами. Він з обуренням вирішився на мене. Це був не поліцай. І не сторож. Відставний офіцер, та ще й із вищих чинів, витко було одразу. «Неважко здогадатись», – ввічливо відповів я. «Ламаю в гускові гілочки». Дідуган на якусь мить втратив дармови. «Хіба ви не знаєте, що це міський сквер?» – гнівно проричав він. «Звичайно ж знаю», – сміючись відказав я. «Невже ви думаєте, що я вважаю це місце за Канарські острови?» Дідуган мій аж посинів від люті. Я злякався, чи не вразить його часом апоплексичний удар. Геть звідси, хлопче, і негайно. закричав він голосом добре натренованим у казармі. Ви зазіхаєте на муніципальне майно. Зараз же звелю вас забрати. Тим часом буску в мене було вже досить. Ну, то спіймай мене, діду, підбурив я старого, перескочив через паркан і подався геть. Перед будинком, де мешкала Пат, я ще раз оглянув свій костюм. Тоді піднявся по сходах і озирнувся довкола. Будинок був новий, збудований за останнім словом техніки. Разючий контраст з моїм зужитим розкішним бараком. Сходи були вкриті червоною доріжкою. Цього в пані Залевської не велося, не кажучи вже про ліфт. Пат мешкала на третьому поверсі. На дверях було прибито солідну латунну дощечку – Екберт фон Гаке, підполковник. Я довго дивився на неї, якось мимоволі поправив галстук, а тоді подзвонив. Мені відчинила покоївка у білому чепчику і білосніжному кокетловому фартушку. Її рівняти не можна було з нашою косою незграбною Фрідою. Я раптом відразу зніяковів. «Пан Локамп?» – запитала дівчина. Я ствердно кивнув головою. Покоївка провела мене через маленький передпокій, а тоді відчинила двері до кімнати. Мене б не дуже здивувало, коли б там раптом з'явився підполковник Егберт фон Гаке у повній формі і почав би мене допитувати, як і що. Так поважно і суворо дивились на мене цивільну людину, обвішані орденами генерали з портретів на стінах передпокою. Але вже назустріч мені ішла своєю красивою повільною ходою пад, І кімната раптом сповнилась тепла і радощів. Зачинивши двері, я спочатку обережно обняв дівчину, а потім передав їй крадений бузок. «Ось», – сказав я, – «з привітом від муніципалітету». Вона поставила квіти у велику світлу глиняну вазу, що стояла на підлозі біля вікна. Тим часом я оглядівся в кімнаті. Вона була оздоблена в м'які, неяскраві тони. Старовинні красиві меблі, матово-синій килим, фіранки ніжних відтінків, невеликі зручні крісла, оббиті з бляклим оксамитом. «Боже ж мій, як це ти знайшла собі таку кімнату, Пат?» «Адже люди, здаючи житло, обставляють його хіба тільки уламками від гарнітурів та непотрібними подарунками на день народження». Вона обережно присунула вазу з квітами до вікна. Мені видко було її тоненьку зігнуту шию, прямі плечі, худорляві руки. Вона стояла коло вази навколішках і здавалася дитиною, яка потребує захисту. Але в неї були рухи гнучкого звірятка, і коли вона випросталась і притулилась до мене, то вже не здавалась більше дитиною. В її очах, на її устах знову було якесь запитливе чекання. Якась таємниця, що бентежила мене, про яку ще тоді, в перший раз, я подумав. Ні, такого не буває на цім грішнім злиденнім світі. Я обняв її за плечі. Саме так я сильніше відчував, яка вона прекрасна. Це все мої власні речі, робі. Квартира належала колись моїй матері. Після її смерті я віддала квартиру, а дві кімнати лишила собі. «А, значить, квартира твоя?» – запитав я, відчуваючи полегшення. «А підполковник Егберт Фонгаке просто наймає її в тебе?» Вона похитала головою. «Тепер уже ні. Я не змогла зберегти її за собою. Продала решту меблів, а квартиру віддала цілком. Тепер я тут наймаю ці кімнати. Але чого це тебе так обходить старий Егберт?» Аж ніяк не обходить. Просто в мене природний страх перед поліцаями та штаб-офіцерами. Це в мене з часів військової служби. Вона розсміялась. А мій батько був майор. До майора включно це ще не так страшно. А ти хіба знаєш старого гаке? Запитала Пат. У мене раптом виникло недобре перечуття. Це такий маленький, кремезний, червоновидий, «Із сивими вусами і гучним голосом? Любить прогулюватись у міських скверах?» «Еге ж!» – вона глянула на буски, а тоді сміючись на мене. «Ні, він високий, блідий, в рогових окулярах. Тоді я його не знаю». «Хочеш познайомитись? Він дуже симпатичний». «Хай, Бог милує, я поки що належу до Товариства автомеханіків та пані Залевської». У двері постукали. Та ж сама покоївка вкотила в кімнату маленький столик на коліщатках. Тонкий білий фарфор, срібний піднос із тістечками, другий з фантастично крихітними бутербродами, серветки, сигарети, чого тільки там не було. Засліплений, я дивився на всю цю розкіш. Змилуйся, Пат, це просто як у кінофільмі. Я ще на сходах помітив, що ми з тобою стоїмо на різних соціальних щаблях, «Не забудь, що я звик їсти з промасленого паперу на підвіконнику пані Залевської поруч із вірною спиртовкою. Змилуйся над мешканцем безрадісних пансіонів, якщо він збентежений. Перекине тобі, може, чашку». Вона сміялась. «Ні, цього не роби. Це тобі не личить. Адже ти спеціаліст по моторах. Ти повинен бути спритним». Вона взялась за ручку чайника. «Тобі і чаю чи кави?» Чаю чи кави? А хіба є й те і інше? Є. Ось глянь. Чудово, як у найкращих кафе. Бракує тільки музики. Пат нахилилася і ввімкнула невеличкий портативний радіоприймач, якого я зовсім і не помітив раніше. Ну, то чого ж тобі наливати? Чаю чи кави? Кави, звичайно, і кави. Я ж із села. А ти. Я вип'ю з тобою кави. А взагалі ти п'єш чай? А тож. От тобі на. Я вже потроху звикаю до кави. Хочеш тістечка до кави чи бутерброд? І те й інше пат. Треба ж скористатися з нагоди. А потім ще й чаю вип'ю. Треба покуштувати всього, що тільки в тебе тут є. Вона розсміялась і наклала мені повну тарілку. Я почав відмовлятися. Та буде вже, годі. Не забудь, що ми поблизу підполковника. Військові люблять поміркованість у нижніх чинів. Це тільки щодо напоїв, роббі, старий егберт залюбки і сам їсть тістечка зі збитими вершками. Щодо комфорту теж, відказав я. У свій час вони нас ґрунтовно відучили від комфорту. Я посовав столик на гумових коліщадках туди й сюди. Він начевабив до цього, беззвучно котився по килиму. Я озирнувся. Все було в одному певному стилі. «Так, Пат, ось так, значить, жили наші предки!» Вона розсміялась. «Що це ти вигадуєш?» «Нічого я не вигадую. Це реальні факти. Ці речі, роби опинились у мене цілком випадково». «Ні, не випадково. Та справа й не в речах». Справа в тому, що вони означають. А вони означають забезпеченість. Цього ти не можеш зрозуміти. Це розуміє тільки той, хто таку забезпеченість втратив. Вона глянула на мене. Ти теж міг би себе так забезпечити, коли би тільки хотів. Я взяв її за руку. Отож, бо є, Пат, що я не хочу. Я б тоді вважав себе авантюриста, А нашому братові... Найкраще живеться так. Будь що буде. Ми до цього звикли. Такі тепер часи. Та це й дуже зручно, так. Я розсміявся. Може й зручно. А тепер дай мені трохи чаю. Хочу його покуштувати. Ні, відповіла вона. Будемо пити каву. Але ж їж ще. Отак, будь що буде. Хіба що так. Але ж чи не сподівається цей ласун Екберт, що йому дещо залишать? Можливо, але нехай зважає на те, що нижні чини можуть помститися. Тепер такі часи. Їж не лишає йому нічого. Очі її блищали, вигляд був чудовий. А знаєш, спитав я, де не можна діяти отак, будь-що буде. Вона глянула на мене, але нічого не відповіла. «З тобою!» – відповів я. «А тепер, нумо, хлопці, до зброї проти Егберта!» Я в обід випив був тільки чашку бульйону в шоферській певничці, тому мені не важко було з'їсти все, що було подано. До цього я, заохочуваний пад, спорожнив усю посудину з кавою. Ми сиділи біля вікна і курили. Вечірня зоря полум'яніла над дахами будівель. «Гарно в тебе, пад!» – вимовив я. «Можна зрозуміти...» що й за цілий тиждень не хочеться вийти звідси. Щоб забути нарешті увесь весь той мотлох, усю ту метушню. Було і так, посміхаючись, сказала Пат, що я й не сподівалася взагалі вийти звідси. Коли ж це? Коли була хвора? Це щось інше. А що в тебе було? Нічого страшного, але треба було лежати. Я надто швидко росла, а харчування було недостатнє. Адже під час війни і зараз, по війні, всього було обмаль. Я кивнув. А скільки ж ти лежала? На якусь мить вона завагалася. Близько року. Це і справді дуже довго. Я пильно подивився на неї. Це вже давно було. Але тоді це видавалося мені довгим, як ціле життя. Ти якось оце розказував мені в барі про твого друга Валентина, що він по війні... Ніколи не забуваю, яке це щастя – жити. І що це відчування зробило його байдужим до всього іншого. А ти добре це запам'ятала? Бо я це добре розумію. Я відтоді теж цього радію. Я, здається, дуже легковажна. Легковажні тільки ті люди, що думають, ніби вони не легковажні. А я безперечно, така. Я мало розуміюся на великих проблемах життя. Хіба тільки на чомусь гарному? Оцей бузок, наприклад, щасливить мене. Це не легковажність. Це філософія наших часів. У мене це не філософія. Я легковажна і поверхова. Я теж. Не так, як я. Ти говорив оце недавно щось про авантюризм. От я справжня авантюристка. Так я й думав, подав я репліку. «Так, так. Мені треба б уже давно мати іншу квартиру, мати якусь спеціальність, заробляти гроші, а я все відкладаю. Мені заманулося пожити так, за власним вподобанням. Чи це раціонально, чи ні, байдуже. Ось я так і живу». Я засміявся. «А чого це ти так задирекувато про це говориш?» «Бо всі мені казали, що це аж надто легковажно». Що мені треба було б заощаджувати ті невеликі гроші, що в мене є, і подбати про роботу, про певну посаду. А мені забажалося жити весело і легко, жити вільно, робити, що захочу. Це було після того, як померла мати, після того, як ото так довго я хворіла. «А в тебе є брати чи сестри?» – запитав я. Вона похитала головою. «Та я б цього собі і не міг уявити», – сказав я. Ти згоден, що я діяла легковажно? Ні. Мужньо. Де там та мужність? Хіба я мужня? Мені часом таке добре бувало страшно. Як тому, що сидить у театрі не на своєму місці, а все ж не сходить з нього. Значить, ти й була мужня, підтвердив я ще раз. Мужність тільки там, де страх. Але до того це ж було раціонально. Бо інакше ти б тільки збавила гроші. А так, ти хоч щось та мало від них. Що саме ти вчинила? Та, власне кажучи, нічого. Жила отак, для себе. Честь і слава. Це ж найліпше в світі. Вона посміхнулась. Але тепер уже годі. Незабаром почну працювати. Де саме? Оце, може, з цього приводу і було твоє ділове побачення з біндінгом? Так. «З біндінгом та з доктором Максом Матушайтом, директором фірми «Електрол» та «Грамофонів». Потрібна продавщиця, що знає музику». «Ну, – сказав я, – нічого кращого біндінгу і не спаде на думку». «Ні, було й краще, але я не схотіла». «Та я б не радив йому пропонувати тобі таке. Коли ти почнеш роботу?» 1 серпня». «Ну, то ще маємо час. Може, знайдемо і щось інше». У всякому разі, ми – твої клієнти, це я тобі гарантую. Хіба в тебе є грамофон? Ні, але ж, зрозуміла річ, негайно собі його придбаю. Щоправда, вся ця історія мені поки що не до вподоби. А я не від того, адже я нічого путнього не вмію. А це все тепер значно простіше для мене, тепер, коли в мене є ти. Але, мабуть, не треба було тобі про це розповідати». Ні, ти завжди повинна мені розповідати все. Якусь мить вона уважно дивилася на мене. Добре, роббі. Тоді, вставши, підійшла до якоїсь шафки. Знаєш, що тут у мене? Ром для тебе. Думаю, що непоганий ром. Поставивши на стіл чарку, вона очікувально подивилась на мене. Ром добрий, це я відчуваю ще здаля. Але ж, пат. Чи не краще було б трохи заощаджувати, га? Щоб не треба було незабаром мати діло з грамофонами. Ні, відповіла вона. Ну, то й добре, сказав я. Ром був розбавлений, це я помітив зразу по кольору. Крамар, безперечно, обдурив пад. Я випив чарку. Першокласний ром, похвалив я. Налийно мені ще. Звідки він у тебе? З магазина ось тут, на розі. «Ага», – подумав я собі. «Так і є. Триклята гастрономічна крамничка». Я вирішив при нагоді зайти туди і поговорити з крамарем. «Треба б мені тепер, мабуть, іти, патга?» – запитав я. Вона глянула на мене. «Ще ні». Ми стояли біля вікна. Внизу спалахували вогні міста. «Покажи на мені твою спальню», – сказав я. Вона відчинила двері. І вімкнула світло. Я зупинився на порозі і заглянув у кімнату. Різні думки шугали мені в голові. То це твоє ліжко, Пат, сказав я нарешті. Вона посміхнулася. А чиє ж вона може бути, Робі? Та й справді. Я підняв на неї погляд. А оцей телефон? Тепер я це знаю. Ну, тепер піду. Прощай, пат. Вона стиснула мені скроні долонями. Було б чудово залишитися тепер тут, саме тепер, коли завечеріло, бути близько один до одного під м'якою синьою ковдрою спальні. Але щось мене стримувало. Це не була ніяковість або страх чи обережність, ні. Це була просто надто велика ніжність. Ніжність сильніша за жагу. «Прощай, Пат», – сказав я. Гарно було в тебе. Краще, ніж ти, може, думаєш. А Ром, і як це ти тільки за це подумала? Та це ж так просто. Для мене не просто, бо я до такого не звик. Знов пансіон пані Залевської. Я, замислившись, сидів у своїй кімнаті. Не подобалось мені, що Пат має чимось завдячувати Біннінгу. Врешті, Попрямував коридором до Ерни Беннік. «Я до вас у серйозній справі», – почав я. «Як із попитом на жіночу роботу, Ерно?» «От тобі на», – відповіла вона. «Що це ви з таким запитанням, наче сніг на голову?» «А втім, попит аж надто малий». «Нічого не можна вдіяти», – запитав я. «А в якій галузі?» «Ну, секретарка, помічниця, тощо». Вона махнула рукою. Сотні тисяч безроботи. Може, ваша дама вміє щось особливе? Вона має прекрасну зовнішність, сказав я. Скільки слів? Спитала Ерна. Що? Скільки слів вона записує за хвилину? На скількох мовах? Поняття не маю, відповів я. Я думав так, для представництва. Люби, мій хлопче, заговорила Ерна. «Все це я знаю на пам'ять. Дама з доброї родини, колись бачила кращі дні, змушена тепер і так далі, і тому подібне. Безнадійна справа, скажу вам одверто. Хіба що хтось зацікавиться з особливих причин і впхне її кудись? Ви ж добре розумієте, з яких саме причин. Але ж ви цього не схочете?» «Дивне запитання пробурмотів я. «Не таке вже й дивне, як ви собі думаєте», – відказала Ерна гірким тоном. «Буває по-всякому». Мені спали на думку її стосунки з шефом. «Але я дам вам пораду», – вела Ерна далі. «Постарайтеся заробити на двох. Це найпростіший вихід. Одружіться». «Непогано було б», – сказав я сміючись. «Хотів би я мати стільки довіри до самого себе». Ерна якось дивно глянула на мене. Раптом, попри всю свою жвавість, вона наче постаріла, ніби зів'яла. «От що я вам скажу», – заговорила вона знову. «Мені живеться добре. Є в мене все, навіть і таке, що мені не потрібне. Але повірте мені, якби прийшов один якийсь та схотів разом жити, отак, насправді, по-чесному». Я би кинула отут усенький цей мотлох і переїхала би з ним хоч би й на мансарду, коли б на те пішло. Обличчя її знову стало таким, як і раніше. Ну, тоді про це кожна людина буває часом сентиментальна. Вона підморгнула мені крізь дим сигарети. «Здається, ви теж?» «Та де там?» – вирвалася в мене. «Ну-ну», – наполягала Ерна. Саме коли цього не ждеш, аж воно тебе і зуспить. Мене ні, заперечував я. До восьмої години я ще так-сяк витримав у своїй кумірчині, аж тоді мені вже набридло сидіти на самоті, і я пішов до бару, щоб там когось зустріти. Валентин був уже там. «Сідайно», ну", – запросив він мене. «Чого вип'єш?» «Рому», – відповів я. Відсьогодні у мене з Ромом особливі стосунки. «Ром для солдата, як молоко», – сказав Валентин. «А в тебе добрий вигляд, Робі». «Хіба?» «А вже ж! Помолодів!» «І це добре. Будьмо здорові, Валентине». «Будьмо, Робі». Ми поставили черки на стіл і подивились один на одного. Тоді не втримались і обоє враз розсміялися. «Ах ти, юначе, бувалий!» – сказав Валентин. «Ах ти, бита голово!» – відказав я. «А тепер чого вип'ємо?» «Того самого ще!» «Гаразд!» налив. «Ну, то будьмо ж, Валентине!» «Будьмо, Робі!» «Чудесна приповідка оце, будьмо!» «Приповідка над усіма!» Ми повторили її ще кілька разів. Тоді Валентин пішов. Я лишився в барі. Крім Фреда, там не було вже нікого. Я розглядав старі освітлені картини, судна з пожовклими парусами, здумав пропад. Мені дуже хотілося їй подзвонити, але я змусив себе не робити цього. Я не дозволяв собі навіть думати про неї так багато. Мені хотілося сприймати її як несподіваний дарунок щастя. Не більш. Дарунок, що дістався мені на якийсь час. А тоді... Зникне назавжди. Я й не припускав думки, що це щось більше, значніше. Я надто добре знав, що всяка любов хоче бути вічною, а в цьому її одвічна мука. Немає нічого сталого. Нічого. «Дай на мені ще чарку, Фреде!» – звернувся я до бармена. Увійшла якась парочка. Вони пили коктейль біля стойки. Жінка була стомлена Чоловік дивився на неї жадібно. Незабаром вони пішли. Випивши чарку, я подумав, що, може, краще було би не ходити ввечері до пад. Я не міг забути цієї картини овіяна присмерком кімната, блакитній вечірні тіні, зігнута постать прекрасної дівчини, яка невиразним, глухуватим голосом розповідає про своє життя, про жагу до життя три черти я стаю сентиментальним. Але ж хіба те, що було досі нестримною, зненацька захоплюючою пригодою, не розпливлося вже в тумані ніжності? Хіба не захопило воно мене глибше, ніж я цього хотів і знав? Хіба я не відчув сьогодні, саме сьогодні, як я вже сильно змінився? Чому я пішов? Чому не лишився коло неї? Як це мені й хотілося?» «Достобійся!» Не хочу більше про це думати. Ні про те, ні про інше. Хай буде, як буде. Нехай я з божеволюю від горя, коли втрачу її. Про мене. Адже тепер вона тут. Вона моя. А все інше – байдуже. Нехай собі хоч згорить. Хіба це так важливо забезпечити собі щось стали на своє коротеньке життя? Однаково прийде день, коли велика невловима хвиля насунеться і змиє все». «Вип'ємо по одній разом, Фреде, га?» – запитав я. «Завжди готовий», – відповів він. Випали дві чарки абсенту. Потім розіграли ще дві. Я виграв, але мене це не задовольнило. Тому ми повели гру далі. Але я програв аж на п'ятому разі, а тоді вже тричі підряд. «Чи це я п'яний, чи щось гремить на дворі?» – запитав я. Фред прислухався. Ні, справді гремить. Перша в цьому році гроза. Ми стали на дверях і подивились угору. Нічого не видно. Було тепло, час від часу греміло. За це можна би, власне кажучи, іще одну випити, запропонував я, і Фред був не від того. От бісувала криця, сказав я, ставлячи порожню чарку на прилавок. Фред погодився, що можна було би випити чогось міцнішого. Він був за вишневу, я – за рому. Щоб не сперечатись, випили по черзі і того, і іншого. Щоб Фредові було менше клопоту з наливанням, узяли чарки побільше. Настрій у нас був чудовий. Час від часу ми виглядали на двір, чи не блискає. Дуже хотілося побачити блискавку, але нам не щастило. Вона блискала саме тоді, коли ми були в приміщенні. Фред розповів мені, що має наречену – дочку власника закусочної автомата. Фред не спішив з одруженням, чекав, поки помре старий, щоб точно знати, чи дістане дочка в спадщину закусочну. Я вважав, що це зайва обережність, але він почав доводити, що старий – страшенне стерво і зможе в останню хвилину заповісти закусочну общині сектантів-методистів. Тут я здався. До того ж, Фред був настроєний досить оптимістично. Старий застудився, і Фред сподівався, що це може грип, а це ж небезпечна хвороба. Довелося його розчарувати, пояснивши, що алкоголіки дуже легко переносять грип, навпаки, часом кволі вже алкоголіки від грипу розцвітають і навіть гладшають. Фред сказав, що не в грипі справа, може старий попаде під якусь машину. Я підтвердив, що така можливість надто реальна на мокрому асфальті. Фред з тим погодився і побіг дивитись, чи не йде вже дощ. Але було сухо, тільки дуже гриміло. Я поставив перед ним склянку з лимонним соком, а сам пішов до телефону. В Останній момент я пригадав, що не хотів був дзвонити. Я махнув рукою апаратові і хотів зняти перед ним капелюх, аж тоді тільки помітив, що в мене його нема. Повернувшись на своє місце, побачив Кестера і Ленца. «Ану, дихни на мене!» – сказав Готфрід. Я дихнув. «Ром, вишнева, абсент!» – констатував він. «Пив абсент?» «От свиня!» «Якщо думаєш, ніби я п'яний, то помиляєшся, відказав я. «Звідки це ви?» «Зі зборів. Політика. Та от то там не сподобалось». «А що там Фред п'є?» Лимонний сік. Випийте із склянку. Завтра. А тепер треба чогось з'їсти. Весь цей час Кестер занепокоєно дивився на мене. Не дивись так на мене, Отто, сказав я. Ну, трохи підпив, але не від горя, ні, від доброго настрою. Тоді добре, погодився він. Але як би там не було, іди поїжджись з нами. Об одинадцятій я знову був тверезий як риба. Кестер поцікавився, що ж тепер робить Фред. Ми пішли знову до нього і знайшли його напівмертвого за стойкою. «Переносіть його до кімнати поруч», – сказав Ленц, – «а я тим часом буду за бармена». Ми з Кестером протверизили Фреда, дали йому теплого молока. Наслідки були негайніш. Тоді посадовили його на стілець і наказали відпочити ще з півгодини. Ленц, мовляв, сам упорається за стойкою. Готфрід і справді упорався – він знав усі ціни, всі ходові рецепти коктейлів, він розмахував відерцем, де розміщують коктейлі, так, ніби все своє життя нічого іншого не робив. За годину підійшов і Фред. Шлунок у нього був вилуджений, отож він очунював швидко. «Пробач, Фреде», – сказав я, – «треба було нам спершу попоїсти». «Та я вже в порядку», – сказав він, – «часом воно так і треба». «Певно, що так». Підійшовши до телефону, я подзвонив ПАД. Все, що я перед тим передумав, розвіялось геть. І коли почув у трубці її голос, то випалив. «За чверть години буду коло парадного!» Зараз же повісив трубку, бо побоювався, чи не скаже, що стомилася і не схоче вийти, а мені конче хотілося її бачити. Вона вийшла. Коли вона відмикала парадні двері, я поцілував скло в тому місці, проти якого була її голова. Вона хотіла щось сказати, але я не дав. Поцілував її, і ми швидко пішли разом вулицею, аж поки не натрапили на таксі. Гриміло, витко було і блискавку. «Скоріш, а то дощ піде!» – гукнув я. Ми сіли в машину, і зараз же перші краплини застукатіли поверху таксі. Машина підскакувала на поганому брукові. Все було якимось чудесним – Бо на кожній вибоїні я відчував пад. Все було чудесне. Дощ, місто, напої, все було якесь безмежне і прекрасне. У мене був чудовий настрій, якийсь прозорий, піднесений, такий, який буває, коли сп'янієш, а тоді перебореш своє сп'яніння. Зніяковілість зникла, ніч була сповнена глибокої сили і блиску, Не було ніякої небезпеки, ніякої фальші. Дощ почався саме тоді, коли ми виходили з машини. Поки я платив, брук був у темних цяточках від краплин дощу, наче пантера, але ми ще не підійшли до дверей. Як він почернів і бризкав сріблом, так уже лила на нього вода. Я не вмикав світла. Блискавки освітлювали кімнату. Гроза була саме над містом. Грім гуркотів безперервно. Тепер тут хоч кричи, ніхто не почує, гукнув я допад. Вікно полум'яніло. Чорні силуети дерев на цвинтарі вирізнялися на якусь секунду на фоні сліпучо-синього неба, а тоді з враз зникали вночі. На мить промайнула серед ночі й пітьми гнучка постать пад, освітлена фосфоричним блиском шибок. Я обняв її за плечі, вона притулилась до мене, я відчув її уста, її віддих, думки мої. Шугнули кудись. Геть. Голова 12. У нашій майстерні все ще було порожньо, як на таку перед жнивами. Отож ми вирішили не перепродавати таксомотор, що купили були на аукціоні, а поки що самим використати його як таксі. Ми з Ленцем повинні були робити це по черзі. Кестер з Юпом могли і самі впоратися в майстерні, поки буде робота. Ми з Ленсом кинули жеребок, кому їхати першому. Виграв я. Набравши повну кишеню дрібних грошей та взявши документи, я повільно поїхав вулицями, підшукуючи собі насамперед добру стоянку. Я вперше вів таксі і почував себе трохи дивно, адже кожен бовдур міг мене зупинити і звеліти кудись то їхати. Відчуття було не з дуже приємних. Нарешті я знайшов собі місце стоянки – там стояло лише п'ять машин. Це було проти готелю «Вальдекергоф» у діловому кварталі, де можна було сподіватися на жвавіший попит. Я вимкнув мотор і вийшов з таксі. З однієї з машин, що стояли попереду, виліз здоровий хлопчина у шкіряному пальті і підійшов до мене. «Забирайся геть звідси», – пробурчав він. Я спокійно дивився на нього, міркуючи собі, що коли вже на те піде, то найкраще застосувати удар знизу – апперкот. У своєму пальті він не зможе швидко підняти руки для захисту. «Не второпав?» – допитувався шофер у шкіряному пальті і виплюнув сигарету мені під ноги. «Геть забирайся! Досить нас тут і без тебе!» Його злостило, що під'їхав ще один. Це було цілком зрозуміло, але ж і я мав цілковите право виїхати на стоянку. «Я поставлю відступного», – сказав я. Це було все, що я міг зробити. Так, звичайно, робили всі новаки на стоянках. Підійшов якийсь молодий шофер. «Ну, добре, колега. облич, Густаве». Але Густавові щось у мені не сподобалось. Я добре розумів, що саме. Він відчував, що я новак і в цій професії. «Лічу до трьох», – заявив Густав. Він на голову був вищий за мене, і, очевидно, вбачав у цьому свою перевагу. Я вже бачив, що словами нічого не доб'юся. Треба було або від'їжджати, або ж битися. Справа була надто ясна. Раз. сказав густав і розстебнув пальто. Та схаменись. спробував я ще раз його вгамувати. Краще пропустимо по чарці. Два. буркнув густав. Я зрозумів, що він хоче таки мені як слід полічити ребра. «Ще раз, і буде!» – він збив картуза на бакир. «Замок на ідіоти!» – раптом гаркнув я. Від несподіванки він розкрив рота і наблизився на крок до мене, підійшовши саме на ту відстань, що була мені потрібна. В ту ж мить я його і вдарив. Ударив, як молотом, усією вагою свого тіла. Мені й кестер показав цей прийом, бо з мене, власне, був кепський боксер. Я не надавав цьому значення, бо вважав, що боксерська виучка здебільшого має значення лише при першому ударі. Мій удар виявився непоганий. Густав гепнувся на землю. «Так йому й треба, старому скандалісту», – сказав молодий шофер. Ми поклали Густава на сидіння його машини. «Очувняє», – запевнив молодий шофер. «Але мене дещо не я вдарив густова надто поспішно і не так, як треба, тримав великий палець руки, та й звихнув його. Якщо він очуняє, то зможе бити мене, як тільки схоче. Я сказав про це молодому шоферові і спитав, чи не втекти мені часом. «Дурниці», – відповів він, – «нічого не буде. Ходімо до пивнички, поставиш відступного». «Ти не шофер за спеціальністю, га?» «Ні. Я теж ні. Я артист». «Ну, то як воно?» «Та що там, треба ж якось жити», – відповів він, сміючись. «А комедій скрізь і без театру досить». Нас було п'ятеро. Двоє вже літніх людей, троє молодих. Через деякий час у пивничці з'явився і Густав. Він тупо вирячив очі на наш стіл і підійшов. Я стиснув лівою рукою зв'язку ключів у кишені, і вирішив будь-що оборонятися, аж поки не знепритомнюю. Але до цього не дійшло. Густав підсунув ногою стілець і з невдоволеною міною гепнувся на нього. Хазяїн поставив і перед ним чарку. Стали пити всі разом. Випив і Густав. Хильнули по-другій. Густав скоса зиркнув на мене. Підняв чарку. «Будьмо», – звернувся він до мене, але вищирив зуби, як пес. Будьмо, відповів я і випив. Густав витяг пачку сигарет. Простягнув мені, а на мене й не глянув. Я взяв одну, а йому дав вогню. Тоді я замовив подвійного кюмелю на всіх. Випили. Густав знову збоку подивився на мене. Дурило! сказав він, але вже зовсім іншим тоном. Телепень, відповів я у тому ж тоні. Тоді він обернувся до мене. Добрий був удар. Та це може і випадково, я показав йому свій великий палець. Не пощастило, оскалився він. Мене, між іншим, звуть Густав. А мене Роберт. Добре. Ну то як, Роберте, все в порядку? Я думав собі, що ти який-небудь матусин-синок. Все в порядку, Густав. Відтоді ми з ним заприятелювали. Машини на стоянці повільно посувалися вперед. Артистові, якого всі звали Томмі, пощастило, попався пасажир до вокзалу. А Густав за якихось 30 пфенігів мав їхати до найближчого ресторану. Він мало не луснув від люті, бо через яких 10 пфенігів прибутку мусив знову ставати останнім у чергу на стоянці. А я дістав зовсім рідкісне доручення – вести, пристаркувату англійку, оглядати місто – Їздив з нею майже цілу годину. А повернувшись на стоянку, підхопив ще пару дещо дрібніших доручень. Отож, в обідню пору, коли ми всі знову сиділи в пивничці і поїдали наші бутерброди, я вже видавався сам собі досвідченим водієм. Щось у цій професії нагадувало братство старих солдатів. Тут сходилися люди найрізноманітніших спеціальностей. Не більше половини хіба завжди займалися цим ділом. Решта приблудились сюди різними шляхами. Надвечір я в'їхав на подвір'я нашої майстерні у досить доброму настрої. Ленс і Кестер уже чекали на мене. «Ну, скільки ви заробили, хлопці?» – спитав я. «Сімдесят літрів бензину», – відрапортував Юб. «А це й усе?» Ленс з розпачливим виразом обличчя видивлявся у небо. «Коли б же та дощ пішов?» А тоді б якась невеличка аварія на мокрому асфальті під самісінькими воротами. Потерпілих хай би й не було, але добрячий, солідний ремонт. Дивіться на ну, сюди, і я показав їм на долоні 35 марок. Чудово, вимовив Кестер. З них 20 марок чистий прибуток, їх ми сьогодні роздушимо. Треба ж відзначити перший виїзд. Будемо пити крюшон з Маренкою, сейвив Ленц. Крюшон? запитав я. «Чому саме Крюшон?» «Бо з нами буде пад». «Пад?» «Не роз'являй так широко рота», сказав останній з романтиків. «Ми давно вже про все домовились. Ось омій заїдемо за нею. Вона в курсі. Якщо це тобі не спадає на думку, то ми собі самі якось то зарадили. Адже ти з нею познайомився через нас?» «Отто», – звернувся я до Кестера. «Ти бачив колись щось нахабніше за цього рекрута?» Пестер сміявся. «Що це в тебе з рукою, Робі? Ти її держиш якось навскіс». «Думаючи, не звихнув». Я розповів історію з Густавом. Ленце глянув руку. «Такий звихнув. Я християнин і відставний студент-медик, і я тобі її відмасажую, незважаючи на все твоє хамство. Ходімо ти, майстер боксу». Ми пішли до майстерні, і Готфрід, взявши трохи масла, заходився розтирати мені руку. «А ти сказав, Пат, що ми відзначаємо наш одноденний ювілей як шофери таксі?» – запитав я Ленца. Він свиснув крізь зуби. «А ти, може, стидаєшся, хлопче?» «Замовкни ти», – сказав я сердито, бо знав, що Ленц не помилився. «Сказав ти це чи ні?» «Кохання», – заявив непохитно Ленц. Це чудесна річ, але воно псує характер. А самотність робить людину нетактовною, ти, горе-соліст. Такт – це мовчазна угода не помічати один в одного вад замість того, щоб їх позбутися. Отож, це жалюгідна акція компромісу. На це німець, ветеран війни, не піде дитинко. «Що б ти зробив на моєму місці?» – сказав я. «Коли б хтось телефоном тобі замовив таксі – а тоді б ти побачив, що це пат. Ленца скалив зуби. Я б ні в якому разі не взяв би з неї грошей заїздку, сину мій. Я дав йому такого стусана, що він упав зі свого триногого табурета. Ах ти, сарана бісова, знаєш, що я зроблю? Я сьогодні ввечері просто заїду за нею на таксі. Правильно, Готфред підняв руки, ніби щоб мене благословити. Тільки щоб воля була. Вона цінніша за любов. Та про це дізнаються вже потім. Але таксі тобі не дамо. Воно потрібне, щоб забрати Фердинанда Грау та Валентина. Це буде вечірка серйозна, урочиста. Ми сиділи в садку маленького ресторанчика десь за містом. Вологий місяць, як червоний смолоскип, низько висів над лісами. Ніжно сяяли бліді свічки каштанів. Запаморочливо пахнув бузок, а велике скляне барильце на столі перед нами, повне запашного вина, Ясним опалом іскрилася в непевному світлі тільки на згаслого дня. Останній його відблиск синюватою і перламутровою плямою жеврів у вині. Хазяїн уже вчетверте наповнив його нам. Фердінанд Грау очолював стіл. Пат сиділа поруч із ним. Вона пришпилила собі блідорожеву орхідею, яку він їй подарував. Фердінанд виловив у своєму бокалі якусь комашку і обережно розпластав її на столі. «Гляньте, ну сюди!» – звернувся він до нас. «Які крильця! Порівняно з ними! Оксамит! Просто ганчірка! І оце створіння живе лише один день, а тоді кінець!» Він подивився на всіх нас по черзі. «А знаєте, брати мої, що найзловісніше в світі?» «Порожня чарка!» – відповів Ленц. Фердінанд ураз вивів його з ладу. «Найбезчесніше в світі, Готфріде, це коли чоловік... Стає дотепником. Тоді знову звернувся до нас. Найзловісніше, брати мої, це час. Так, час. Ота мить, в яку ми живем, і якою ніколи не володіємо. Він вийняв годинник і простягнув його ленцові перед очі. Ось воно, ти, паперовий романтику. Пекельна машина. Цокає собі і цокає. Невпинно цокає, туди, в пітьму. «В ніщо. Можеш спинити лавину, гірський обвал, але цього не спиниш. Ні!» «А я й не хочу його спиняти», – заявив Ленс. «Хочу тихо й мирно старіти. До того ж, я люблю зміни». «Людина цього не терпить», – сказав Грау, не звертаючи на Ленса ніякої уваги. «Та й не може стерпіти. Тому вона вигадала собі мрію. Стару, зворушливу, безнадійну мрію людськості». «Вічність!» Готфрід розсміявся. Найтяжча в світі хвороба, Фердінанде, це мислити. Вона невидужна». «Якби то була єдина хвороба, то ти б уже був безсмертний», – відказав Грау. «Що ти таке? Згусток вуглеводів, вапна, фосфору і трохи заліза на коротку мить свого перебування на землі званий Готфрідом Ленцем». Готфрід з задоволенням оскалив зуби. Фердинанд затряс своїм могутнім черепом. «Життя, брати мої, це хвороба, а вмирання починається з дня народження. Кожен віддих, кожне биття серця – це вже елементи вмирання, це вже наближення до могили». «І кожен ковток теж», – додав Ленц. «Будьмо, Фердінанде, часом умирання проходить надто просто». Грау підняв свій бокал. По його широкому обличчю шугала посмішка, наче блискавка безгрому. грому. "Будьмо, Тріде, ти моторна блоха на кам'янистому струмі часу. І що, власне, думала собі та примарна сила, що рухає нами, коли створювала тебе? Хай вона сама себе за це картає. А зрештою, саме тобі, Фердінанде, не годиться так негативно говорити про такі речі. Коли б люди жили вічно... Ти був би безробітним, старий на хлібнику смерті. Плечі Грау затрусилися. Він сміявся. Потім звернувся до пад. Що скажете про нас, балакунів, ви, квіточка на бурхливій воді? Потім ми з Пат пішли вдвох у садок. Місяць піднявся вище, луки ніби пливли у сивому сріблі. Тіні дерев, чорні й довгі, лежали наче дороговкази в невідоме. Ми пішли аж до озера, тоді повернулись назад. По дорозі помітили Готфріда Ленца. Він узяв собі садового стільчика, засунув його глибоко в бузкові кущі і сидів там. Тільки його білява чуприна і сигарета полагкотіли в заростях. На землі біля нього стояв бокал і рештки майського крюшону. Оце то місце, вирвалося впад, у самому буску. Витримати можна, сказав Готфрід встаючи. «Спробуйте, но. Ну. Пат сіла на стільчик. Обличчя її мерехтіло поміж квітів. «Я схибнувся на цих бузках», – заявив останній з романтиків. «Для мене туга за рідним краєм – це бузки». Весною 24-го року раптом стрімголов виїхав з Ріо-де-Жанейро тільки через те, що згадав був. Адже тут саме цвітуть бузки. А коли приїхав, то виявилося, що вже запізно. Він засміявся. Так воно завжди буває. Ріо-де-Жанейро, пат притягла до себе гілочку бузку, то ви там разом були? Готфрід остовпів. Мені раптом мороз поза шкірою пішов. Гляньте, ну на місяць, швидко сказав я, в той же час благально наступаючи ленцеві на ногу. Спалахнула сигарета, і я побачив, як він легенько посміхнувся і підморгнув мені. Це був рятунок. «Ні, ми там були не разом», – пояснив Готфрід. «Я тоді був сам один. А чи не випити нам по останньому ковточку цього напою?» «Я – ні», – захитала головою пат. «Я не можу пити так багато вина». Почувши, що нас кличе Фердінанд, ми пішли до нього. Його масивна фігура стояла на дверях. «Заходьте, діти», – сказав він. «Таким людям, як ми, вночі нема чого робити на лоні природи». «Вночі вона хоче лишитися на самоті. Селянин, рибалка – то щось інше, а нам, городянам, з притупленими інстинктами, нема чого!» Він поклав руку на Готфридове плече. «Ніч, Готфріде, це протест природи проти прокази, яку несе цивілізація. Пристойна людина цього довго не витримає. Вона помітить, що її вилучено, виштовхнуто з мовчазного оточення, дерев, тварин, зірок, несвідомого життя». Він посміхнувся тою дивною посмішкою, в якій ніколи не можна було розпізнати сумна вона чи весела. «Заходьте, діти, хай нас зігріють спогади! Ах, чудовий час, коли ми були ще травинками або ящерками отак 50 або 60 тисяч років тому! Боже, як ми відтоді деградували!» Він узяв пад за руку. «Коли б ми не любили хоч трохи красу, все було б пропало». Ніжним рухом своїх волетенських лап він поклав її руку на своє плече. Срібна, падаюча зірка над вируючою прірвою. Хочете випити чарку з одвічним мешканцем Всесвіту? Так, погодилася пат, все ще ви хочете. Вони пішли до приміщення. Поряд із ним пат здавалося його дочкою струнка, смілива юна дочка стомленого велетня, що лишився від доісторичних часів. Об одинадцятій ми поїхали назад. Валентин і Фердінанд їхали в таксі. Вів машину Валентин. Ми всі останні їхали Карлом. Ніч була тепла. Кестер поїхав не навпростець до міста, а об'їздом через села, що мирно спали обабіть шосе. Де-неде блимали поодинокі вогні, гавкали собаки. Лен сидів поруч з Отто і щось наспівував. Ми спад принишкли на задньому сидінні. Кестер чудово вів машину. Повороти він брав як птиця, так упевнено, що здавалось, ніби це для нього дитяча гра. Він їхав нервучко, як здебільшого їздять гонщики. На звивистій дорозі можна було спокійно спати, так плавно йшла машина. Швидкості ви й не помічали. По зміні тону покришок ми й помічали, коли мінялось покриття шосе. На асфальті вони свистіли, на бруківці глухо гуркотіли. Світло фар мчало перед нами як два блідих довжелезних хорти, вихоплюючи з темряви, то тремтячу алею беріз, то ряд тополь, то телеграфні стовпи, які шугали повз нас, то низенькі хатини, то вишиковані в мовчазному параді дерева на узліссях. А над нами пливло величезне небо в супроводі тисяч зірок, вився світлий туман чумацького шляху. Швидкість зростала. Я вкрив пад нашими пальтами. Вона посміхалась до мене. Чи ти любиш мене? питав я. Вона захитала головою. А ти мене? Ні. Це щастя, правда ж? Велике щастя. Тоді з нами нічого і не скоїться, правда ж? Нічогісінько, відповіла вона, схопивши під пальтами мою руку. Дорога пішла на повороті вниз, мимо залізничного насипу. Замерехтіли рейки. Далеко перед нами замиготів червоний вогник. Карл заревів і кинувся на Попереду був експрес із спальними вагонами і яскраво освітленим вагоном-рестораном. Ми наздогнали поїзд і незабаром були з ним на одному рівні. З вікон нам махали люди, але ми не відповідали. Ми проїхали далі. Я озирнувся. Паровоз викидав дим, сипав іскрами. Він глухо тупотів у синій ночі. Ми перегнали його, але ми їхали до міста, де таксі, ремонтні майстерні, вибульовані кімнати, а він тупотів мимо з ліс, через поля й річки, вдалечінь, у пригодницький світ просторів. Нам назустріч хитнулись вулиці і будинки. Карл ішов повільніше, але все ще ревів, наче дикий звір. Кестер зупинив машину поблизу цвинтаря. Він не поїхав ані до ПАД, ані до мене а став просто десь поблизу, очевидно, думаючи, що ми хочемо побути самі. Ми вийшли з машини. Кестер і Ленс негайно ж не оглядаючись помчали далі. Я подивився їм услід, слід. На якусь мить мене охопило дивне почуття. От вони поїхали. Поїхали, мої товариші. А я лишився. Не поїхав з ними. «Ходімо», – сказав Япат, відганяючи ці думки. Вона подивилась на мене так, ніби про щось догадалась. «Їдь з ними», – сказала вона. «Ні, не поїду», – відказав я. «Тобі ж хочеться поїхати». «Таке скажеш», – відповів я, знаючи добре, що вона говорить правду. «Ходімо». Ми пішли вздовж кладовища, ще трохи похитуючись від вітру і швидкої їзди. «Робі», – звернулася до мене Пат. «Я б краще додому пішла». «Чому?» «Не хочу, щоб ти заради мене чогось зрікався». «Що це ти надумала? Чого це я зрікаюсь?» «Своїх товаришів». «Я зовсім не зрікаюсь їх, адже я завтра вранці їх знову побачу». «Ти ж розумієш, про що я говорю», – сказала вона. «Ти раніше багато більше бував з ними». «Бо тебе не було», – відповів я і відімкнув двері. Вона похитала головою. «Це зовсім інше». Звісно, що інше. Хвалити Бога. Я підняв її і поніс коридором до своєї кімнати. Тобі потрібні товариші, сказала вона мені в саме вухо. Ти мені теж потрібна, відказав я. Але не так, як вони. Це ми ще побачимо. Я пхнув двері і спустив пат на долівку. Вона не пускала мене. Я дуже поганий товариш, Робі. Може, й так. Але я й не хочу мати жінку за товариша. Хочу мати кохану. А я й не кохана, промурмотіла вона. Хто ж ти така? Не половинка і не ціле, так? Фрагмент. А це найкраще. Це збуджує фантазію. Таких жінок люблять до віку. Стопроцентні жінки швидко натучають. Повноцінні теж. А от фрагменти ніколи. О четвертій годині ночі я провів пад додому і повертався назад. Почало вже займатися на світ. Пахло ранком. Я йшов додому вздовж цвинтаря, мимо кафе «Інтернаціональ». Коли ось двері шоферської пивнички біля будинку профспілок, і вийшла дівчина. Маленький капелюшок, потерте червоне пальтечко, високі лакові черевики. Я вже прийшов був мимо, коли раптом пізнав її. «Ліза, то й ти ще живеш на цім світі?» – сказала вона. «Звідки це ти?» – запитав я. Вона зробила якийсь невиразний жест рукою. «Ось чекала тут, думала, що ти проходитимеш мимо. Адже це саме час, коли ти приходиш додому?» «Так, це вірно». «Підеш зі мною?» – спитала вона. Я завагався. «Не можна». Грошей не треба, швидко вимовила вона. Не в тому справа, відповів я необачно. Гроші в мене є. Ах, ось воно що. гірко сказала вона і відступила на крок. Я схопив її за руку. Ні, лізо. Худорлява й бліда стояла вона на безлюдній сірій вулиці. Такою я зустрів її кілька років тому. Жив я тоді самотній і безрадісний, ні про що не думаючи. Ні на що не надіючись. Спочатку вона була недовірлива, як і всі ці дівчата, але згодом, коли ми кілька разів порозмовляли, стала довірлива і віддана. Стосунки у нас були не зовсім звичайні. Часом я не бачив її цілі тижні, а тоді раптом вона десь стояла і чекала на мене. Обоє ми під ті часи не мали нічого і нікого. Отож та крихітка тепла і сумісного життя, яку ми могли один одному дати – Важила для кожного з нас більше, ніж то, звичайно, буває. Тепер я давно вже її не бачив, а відколи познайомився з пад, ні разу. «Де це ти так довго була, Лізо?» Вона знизала плечима. «Хіба не однаково? А це хотіла з тобою побачитись. Ну, то я піду собі». «Як же ти живеш?» «Ой, ближ», – відповіла вона. силуй себе». Уста її тремтіли, обличчя було зголодніле. «Я трохи пройдуся з тобою», – сказав я. Її злиденне, байдуже обличчя повії пожвавішало, прибрало дитячого виразу. По дорозі, в одній із шоферських пивничок, що були відкриті всю ніч, я купив їй трохи їстівного. Спочатку вона не хотіла, тільки коли я сказав, що і сам хочу їсти, погодилась. Але стежила за тим, щоб мене не скривдити, щоб мені не дісталися гірші шматки». Не хотіла, щоб я взяв пів фунта шинки. На її думку, досить було й чверть фунта. Якщо ми ще беремо франкфуртські сосиски. Але я взяв таки пів фунта та ще й дві порції сосисок. Ліза мешкала в мансарді, яку вона собі трохи обставила. На столі гасова лампа, коло ліжка у пляшці свічка. По стінах фото, вирізані з журналів та прикріплені кнопками. На комоді декілька книжок, детективні романи. Поруч із ними пачка похабних фотографій. Деякі відвідувачі, особливо жонаті, люблять подивитись на таке. Ліза жбурнула ці картки до шухляди і вийняла звідти злинялу, але чистеньку скатерку. Я почав розгортати покупки. Ліза тим часом перевдяглася. Спершу вона зняла плаття, хоч як я знав, їй завжди найдужче болять ноги. Стільки ж треба побігати. Вона стояла передо мною у своїх лакових напівчеревиках до колін та в чорній білизні. «Ну, як мої ноги?» – спитала вона. «Високий клас, як завжди». Вона була задоволена з цієї оцінки і з полегшенням сіла на ліжко, щоб розшнурувати напівчеревики. Тоді простягла їх мені. 120 марок коштують. Поки такі гроші заробиш, то вони вже й розлізуться». Витягла з шафи кімоно і пару збляклих оксамитових червичків, ще з кращих часів. При цьому всміхалася так, ніби в чомусь завинила. Хотілося сподобатись. Мені раптом щось, наче перетяло серце, наче тут, у цій комірчині, помер хтось близький мені. Ми сиділи разом, я обачливо розмовляв з нею. Але вона все ж помічала, що це вже не те, що було. В очах у неї з'явився страх. Між нами ніколи не було нічого більше від того, до чого призводив випадок. Але, може, саме це і зобов'язувало, і єднало нас більше, як щось інше. «Ідеш уже?» – спитала вона, коли я встав. Спитала так, наче давно вже цього побоювалась. «Я в одному місці умовився», – вона глянула на мене. «Так пізно?» «У справі». Дуже для мене важливі, Лізо. Треба спробувати знайти одного. Під цей час він сидить, звичайно, в асторії. Жодна жінка не буде така кмітлива щодо цього, як дівчата лізаного типу. Але таким дівчатам і не збрешеш так, як іншій жінці. Обличчя Лізи стало якимось спустошеним. У тебе є інша жінка. Але ж, Лізо, ми з тобою так рідко бачимось. Ось уже близько року. Зовсім не... «Ти ж можеш собі уявити...» «Ні, ні, я не про це. У тебе є жінка, яку ти любиш. Ти ж змінився, я бачу». «Ах, Ліза, а вже ж змінився. Ну скажи». «Я й сам не знаю. Може й так». На хвилинку вона завмерла на місці. Тоді кивнула. «Так, звичайно, що так. А я дурна. Адже у нас із тобою немає нічого спільного». Вона провела рукою по лобі. Не знаю, звідки це в мене. Я дивився на її тоненьку фігурку, нужденну і знесилену. Оксамитові черевички, кімоно, довгі самотні вечори, спогади. До побачення, Лізо. Ідеш? Не побудеш іще трошки? Ідеш? отак? Я знав, що в неї на думці. Але я не міг. Дивна штука, але не міг. Дуже добре відчував, що не можу. Раніше такого зі мною не було. Я не надавав великого значення поняттю вірності, але просто якось не виходило. Я раптом відчув, як далеко я вже відійшов від усього такого. Вона стояла на порозі. «Ідеш». Потім побігла назад у кімнату. «Ось, я знаю, ти поклав для мене гроші під газету. Не хочу їх. Ось вони, ось, на!» «Іди вже!» «Треба йти, Лізо!» «Ти вже не прийдеш тепер!» «Прийду, Лізо!» «Ні-ні, не прийдеш, я знаю! Та й не треба тобі приходити! Йди на... Та йди вже!» Вона заплакала. Я пішов униз по сходах, не оглядаючись. Я ще довго блукав вулицями міста. Дивна якась була ніч. Я був дуже збуджений. Спати не хотілося. Пройшов мимо кафе «Інтернаціональ», згадав про Лізу, про минулі роки, про багато дечого, про що вже давно забув, але все це видавалося якимось далеким, неприналежним до мене. Тоді я пройшовся по вулиці, де мешкала пат. Вітер міцнів, у всіх вікнах її будинку було темно, ранок на сірих ногах прокрадався попід дверима. Я попрямував нарешті додому. «Боже мій», – подумав я, – «здається, це щастя».